Розділ 26. Мене розбудили якісь поштовхи. Я розплючив очі та рвучко сів, не розуміючи, де перебуваю. Мерседес повільно повз кам'янистою, страшно вибоїстою дорогою. Владі навіть не гальмував перед купинами і вибоїнами, і камінці виблискували у світлі фар. Я щосили намагався не заснути, але довгий шлях нерівною дорогою мене доконав. У роті мені пересохло. «Де ми?» – насилу вимовив я. «Скоро приїхати!» Автомобіль піднявся сухим запиленим схилом. Попереду не було видно жодного житла. Тільки силуети тонких скручених дерев виділялися на тлі кругляка і пучків сухої трави. Виникло відчуття, що мене етапують на каторгу. Машина зупинилася на майданчику біля підніжжя пагорба. Далі шлях був усипаний каменями, що вивалилися із щербатої стіни мазнки. Владі заглушив мотор, і все поринули в тишу. Якийсь час він сидів нерухомо, немов вивчаючи місцевість навколо. Потім вийшов. Крізь відчинені дверця то гаряче повітря. У мене забилося серце. Цікаво, що нам треба в такому місці? Він зробив кілька різких рухів. Розминаючи спину, величезний, у темному костюмі, він був схожий на якесь нічне чудовисько. Мої дверцята відчинилися, і я здригнувся. Виходите, будь ласка. Я виліз, усе тіло боліло. Його, будь ласка, мене трохи заспокоїло, але коли я побачив, куди ми приїхали, тривога зросла вдвічі. Перед нами височили величні й похмурі руїни занедбаного замку. Напівзруйновані стіни, освітлені знизу нашими фарами, тьмяно виділялися на чорному небі. Зубчаста середньовічна вежа дивом трималася, не падаючи, на крихкому фундаменті з дірками замість тих каменів, які випали. Мертву тишу порушували тільки похмурі крики нічних птахів. Ходити, сказав Владі, і ми пішли, і ми пішли, маневруючи, Серед розкиданих всюди каменів і купин із сухою травою. Колючий чагарник чіплявся за одяг, не даючи йти. Настала моя остання година. Ясна річ, він збирається мене ліквідувати. Місце безлюдне, ніхто нічого не побачить і не почує. Не знаю, що мене лякало більше, думка про швидку смерть, чи це моторошне місце, гідне фільму жахів. Ми пройшли кілька метрів. І Владі обернувся. «Підводите руки!» «Що?» «Ви підводите руки, будь ласка!» «Ця сволота хоче мене вбити як собаку і до того ж має нахабство вишукано висловлюватися?» У скронях мені застукало. Я підвів руки. Він підійшов до мене і обшукав, обмацавши з голови до ніг. Потім змусив вивернути кишені і усе з них витягти. Він забрав гаманець з усіма документами, гроші, чекову книжку, книжку квітків метро, сунув усе це у великий чорний мішок і акуратно застепнув його на блискавку. Тепер уже ніхто не зможе впізнати мій труп, а оскільки в мене немає сім'ї, то ніхто не заявлятиме у поліцію. Отже, доведеться мені завершити свої дні в безіменній могилі. Він роззирнув навсібіч, щоб переконатися, що поблизу нікого немає, і засунув руку в кишеню. Я теж кинув останній погляд, щоб забрати з собою в небуття образ цього світу, але пейзаж був такий похмурий, що я вважав за краще заплющити очі. Я щосили намагався забути, що зараз помру, і зосередив усю свою увагу на тому, що відбувається всередині мене. Я вслухався у своє дихання, у биття серця, відчував м'язи, уявляв себе збоку, намагався обстежити свою свідомість, знову пережити своє життя. «Візьміть це!» Я розімкнув по Він мені щось простягав. У всякому разі мені начебто не пропонували відмовитися від життя. «Тримайте ж!» Я нахилився, щоб у навпівтемряві розглядіти, що він мені простягає. Це була монета. Монета в один євро. Що це? Що це таке? І що мені з цим робити? Цієї миті якийсь гортанний писк змусив мене здригнутися. З вежі, крилами, зірвалася з грая кажанів. А Владін незворушливо не вів далі. Візьміть, будь ласка, ви мати на це право. Це все. Але я, я не розумію. Пан Дюбрей сказав, ви мусите виплутатись сам, зовсім сам, це все. Один євро – це все. Пан Дюбрей чекає на вас сьогодні о сьомій годині на вечерю. Ви будете вчасно. Пан Дюбрей не любить запізнення обідати. Завершивши місію, він повернувся до мене спиною. У мене гора з плечі звалилася. Усередині була порожнеча, ноги тремтіли. Я повірити не міг. Якби в мене були сили, я кинувся б йому на шию. Зачекайте. Але він не обернувся, заліз до машини і розвернувся на майданчику, здійнявши хмару пилу, яка спалахнула в променях фар. Чорний мерседес помчав геть, нався біч розгойдуючись на вибоїнах. У повітрі знову запала гнітюча тиша, навколо було темно, хоч в око стрель. Я обернувся до замку та здригнувся. В мінливому сяйві місяця він здавався іще страшнішим. Тільки зірки, поблискуючи у височині, вносили в загальну картину дешицю спокою. Від цього місця віяли чимось недобрим. І не лише тому, що старі замки, замки взагалі викликають тугу, а абсолютно точно зна, що ці руїни несуть у собі похмурий заряд колишніх страждань. Тут відбувалися якісь жахливі події – Каміння зберігають їх наслідки. Я був певен. Я побіг схилом униз. Хотілося швидше покинути це місце. Поки я геть захикавшись добіг до житлових будинків на краю якогось селища, я кілька разів мало не вивихнув ногу. Сірі кам'яні будинки були перекриті круглою черепицею. Я сповільнив біг, потро... потроху приходячи до тями. Жахливо захотілося їсти – Бракувало ще й про це думати. Я не їв з вчорашнього ранку, сподіваючись забігти додому пообідати. Не забіг, шкода. Я увійшов у старе село, яке ще спало. До сходу сонця було геть нічого робити. Сів на кам'яну лаву, погладив руками шорстке сидіння. Я намагався уявити, як за кам'яними стінами цих будинків мешканці мирно спали на цупких простирадлах що вібрали в себе запах сонця, на якому їх сушили, і від того, що я живий і знову серед людей, мене охопило щастя. День нарешті зайнявся, і разом із ним прокинулися чудові запахи світанку. Переді мною повільно розгортався краєвид, від краси якого перехоплювало подих. Село нависло над прірвою, над стрімкому схилі гори, укритому деревами і кущами. Переді мною лежала долина, а в кількох сотнях метрів височила ще одна гора, набагато вища за ту, на якій я стояв. На її схилі виднілося інше село зі старими будинками із сірого каменю, і всюди крізь дерева, кущі та кольочки просвічував двошаровий синьо-зелений камінь. Зійшло сонце, осяяло незвичайну красу цього міста та збудило гострий аромат сосен, під якими я розмістився. Я оглянув село. Треба було якомога швидше зібрати інформацію, потрібну для того, щоб повернутися. Хвилом гори йшла лише одна дорога. Одна вулиця, головна. Я відразу підпав під чарівність цього місця з його характерними будиночками, від яких віяло спокоєм, що особливо гостро відчувалося після паризької суєти. Дорогою мені не трапилося ні душі, хоча з відчинених вікон то тут, то там чулися характерні голоси мешканців гір. За крутим поворотом я побачив кав'ярню, що розташувалося в першому, якщо рахувати від долини, або в останньому, якщо рахувати від вершини схилу будинку. З її тераси розгортався запаморочливий караєвид, двері були розчахнуті, я ввійшов. За столиками покритими плівкою сиділо чоловік десять. За моєї появи розмови відразу стихли. Вусатий бармен років 50 витирав склянки за стійкою. Я пройшов залом, кинувши коротке привітання, яке залишилося без відповіді. Усі відразу занурилися в свої думки, схилившись над келихами. Дійшовши до стійки, я привітався з барменом, який обмежився тим, що підвів голову. «Будьте ласкаві, можна склянку води?» «Чого?» – голосно перепитав він, обвівши поглядом зал. Я обернувся і устиг поміти тих глузливих посмішків відвідувачів. «Склянку води! У мене із собою немає грошей, а я помираю від спраги!» Він нічого не відповів, але дістав з полиці склянку, Наповнив водою з-під крана і гучно поставив на стійку. Я відпив кілька ковтків. Тиша починала тиснути. Треба було розтопити кригу. Гарна погода сьогодні, правда? Відповіді не було. Я вів далі. Напевно, дуже спекотно не буде. Він глузливо глянув на мене, не відриваючись від протирання скляну. Ви самі ж звідки? Чудо, він заговорив. Я, «Я звідти із замку зверху, тільки що вранці спустився». Він обвів очима інших відвідувачів. «Послухай, хлопче, думаєш, раз ти не тутешній, так тобі можна наздурити? Тут усі знають, що там ніхто не живе». «Ні, але мене привезли до замку вночі, а вранці я спустився, і я це хотів сказати, я не шуткую». «Ти же з Парижа, га?» «Так-так». Можна так сказати. з Парижа чи ні, яка різниця, якщо можна так сказати? Він говорив по-місцевому, співуче, тому неможливо було визначити, роздратований він чи ні. А цей замок, він дуже старий. Замок, вимовив він, і ще більше розтягуючи слова, замок належав Маркізу Десаду. Маркізу Десаду? Я не зміг стримати Тремтіння. Так. А де ми? У якому сенсі де? Ну, де ми перебуваємо? Слухай, хлопче, скажи но, ну, що ти ще пив, крім води, га? Так, ну, загалом це складна історія. Так, де ж я перебуваю? Він хитро посміхнувся і обвів очі мазал. Особисто я перебуваю в Лакості, на масиві Люберон, а ти, хлопче, напевно, на іншій планеті. Залом пробіг смішок. Бармен був дуже задоволений собою. «Люберон? Але ж це в Провансі!» «Ну ось, коли захочеш, так усе розумієш. Отже, Прованс – це найменше, ніж він 800 або 900 кілометрів від столиці». «А де найближчий вокзал?» Він знову оглянув зал. «Найближчий вокзал – он там». «У Боньє», – сказав він, показуючи в бік села на іншому схилі гори. «Я був урятований. Годину-другу пішки справу зроблено». «А ви не знаєте, коли найближчий потяг до Парижа?» Зал вибухнув реготом. Бармен тріумфував. «Що тут кумедного? Він що, вже пішов?» Він подивився на годинник. У залі знову засміялися. «Але ж ще дуже рано», – сказав я. «Напевно, буде іще поїзди». Коли йде останній? Останній поїзд пішов 1938 року. Знову вибух хригот. Я проковтнув. Бермен смакував свій успіх і з цієї нагоди налив усім посклянці за рахунок закладу. Відвідувачі повернулися до своїх розмов: Слухай, хлопче, я й тебе пригощаю. Він поставив переді мною на стійку чарку білого вина. «За твоє здоров'я!» Склянки дзенькнули. Я не став йому говорити, що не п'ю наче ще серце. На сьогодні грузувань було досить. Така справа. Вокзал Боньє закрився 70 років тому. Усі поїзди на Париж тепер ходять від Авіньйона. Ближче не знайдеш, хлопче. А до Авіньйона далеко? Він відпив ковток і витер вуса тильним боком долоні. 43 кілометри. Чимало. А автобуси туди ходять? Побудня ходять. Але не понеділля, хлопче. Неділями тут, крім мене, ніхто не працює. Він підніс свій келих до рота. У нього був кумедний акцент. Він розтягував усі е і вставляв їх навіть там, де не було. А ви не знаєте, хто міг би мене туди підкинути? Сьогодні? Знаєш, сьогодні всі сидять по домівках, занадто спекотно. Виходять хіба що до церкви. А ти до завтра не можеш почекати? Ні, мені конче треба бути в Парижі сьогодні ввечері. Ох уж мені ці парижани, їм завжди все ніколи, навіть по неділях. Я вирішив, що краще буде тікати, і вийшов, попрощавшись з усією компанією, на цей раз отримавши у відповідь вітання. «На авіньон ліворуч і вниз?» сказав Бармен, і я рушив у цьому напрямку ловити покутні машини. Вузька дорога спускалася з пагорба в долину, петляючи серед пахучого чагарнику. Я опинився в Провансі. Прованс. Я вже давно про нього чув, але він виявився набагато красивішим, ніж я собі уявляв. Мені бачилися прекрасна, але висушена земля, а переді мною, наскільки сягало око, Стелилися килими пишної зелені, нечуваного багатства і різноманітності. Дуби, сосни з червоними стовбурами, блискучими на сонці, кедри, буки. Просто в небі здіймалися блакитні кроники парисів, а внизу тіснилися квіти будяків, дроку, густі зарості розмарину і ще якихось квітучих кущів, один яскравіше за інший. Я з знаходив нові й нові рослини, і всі вони, немов змагалися в яскраві кричущій красі. Сонце, хоч і було ще низько, уже добряче припікало, і спека будила та посилювала запахи, які оточували мене в цьому раю. Біля підніжжя пагорба дорога побігла долиною серед гаїв і фруктових садів. Я крокував уже понад годину, а жодної машини не трапилося, і з попутками мені явно не щастило. У шлунку було порожньо, трохи боліла голова. Ставало таки справді дещо спекотно. Надовго мене не вистачить. Минуло ще хвилин двадцять, і я почув шум двигуна. Ззаду з-за повороту неспішно виїхав маленький сірий фургон, старенька ситроїнівська маломітражка яку я ще в дитинстві бачив на ілюстраціях у книжках про Францію. Я кинувся йому нав... навперейми, розкинувши руки. Вискнули гальма, фургончик чхнув і зупинився. На дорогу відразу впала тиша. З машини вийшов водій, маленький гладкий чоловік із симим волоссям і червоним обличчям. Він був явно роздратований, що його зупинили, і з гнівом накинувся на мене. Хіба так можна? Що ви собі думаєте, чорт, забирай? У мене не такий гальма, як у Феррарі. Я ж міг вас задавити. І хто потім лагодив би мені машину, я вас питаю? Давненько мені не траплялися такі навіжені. Я дуже перепрошую. Розумієте? Мені будь-що треба потрапити в авіньон. Я вже годину за дві йду по спеці. і з вчорашнього вечора нічого не їв. Я більше не можу. Правда, не в цьому напрямір їдете. Авіньйон? Ні, я вже точно не їду в Авіньйон. Що я там забув у тому Авіньйоні? Ну, може, місце, куди ви їдете ближче до Авіньйона? Взагалі-то я їду, п'ю і Це в тому напрямку, але мені треба буде ненадовго зупинитися у справах. Це нічого. Головне, що ви мене трохи підкинете, а потім іще хтось підкине. Я бачив, що він ладен погодитися. «Ну, якщо хочете, тільки сідайте назад. У мене попереду все зайнято пакетами, і я не збираюся їх ворушити заради вас. Я вас уперше бачу». «Супер!» Пасажирське місце і справді було завалене. Ми обійшли машину ззаду, і він відчинив двостулкові двері фургона. «Залазьте і сідайте», – сказав він показуючи мені на два дерев'яних ящики, якими захаращено весь простір. Ледве я потрапив усередину, як він зачинив дверцята, і я опинився в суцільній темряві. Сяк-так на дотик розмістився на ящиках. Водій двічі намагався завести мотор, нарешті той прочхався, і фургончик помчав, трусячись на ходу. Навколо мене сильно тхнуло дизельним вихлопом. Ну і натерпівся ж я. Моя імпровізована лава була дивним чином нахилена, і за кожному повороту, прискорення або гальмування я ледве тримався, аби не впасти. У тим я намагався намацати бік ящика, щоб за нього зачепитися, але чіплятися не було за що. Тоді я сів на ящик верхи, затиснувши його ногами і намагаючись тримати рівновагу. Це було до того комічно, що, мені, що мене здолав божевільний сміх, і я ніяк не міг зупинитися, здригаючись усім тілом і вдихаючи запах солярки. Напевне, уперше в житті я так реготав наодинці з самим собою. Фургон зупинився, мотор стих, і я почув, як грюкнули водії, водії від дверцята. І тиша, ніччичирик. Він що, забув, що я тут сижу? «Гей, аго!» – жодної відповіді. Раптом я почув глухе гудіння. Дивно, але йшло воно звідкись із-під машини. Зовні почулися голоси. Коли сидиш у темряві, усі звуки здаються гучнішими, ніж насправді. Дзвищання посилилося. І воно виходило з ящика, на якому я сидів. «Не може бути! О, Господи! бджоли, Вулик!» Я різко схопився і ударився головою об стелю. З цієї миті перед... передні дверцята знову стукнули, мотор чхнув і фургон рвонув із місця. Мене кинуло на задні дверцята, і я впав затиснутий між ними вуликом із бджолами. Ми, певно, з'їхали на путівець, бо машину трусило в усі боки. Вона нещадно скрипіла. Найкраще, що я міг зробити, залишитися в тій самій позі. Лопіт у мене був один, щоб мене не атакували попутники, які сиділи в ящику. Цікаво, можуть вони вибратися звідти чи ні? Ми знову зупинилися і машину сильно труснуло. Знову стукнули передні дверцята. Я чекав. Двостулкові двері разом відчинилися, і я вивалився на землю просто під ноги своєму рятівникові. Я відразу помітив, що від тебе пахне вином. «Їв, не їв, а трохи випити не забув, егеш!» Я підвів на нього засліплі від яскравого світла очі. «Це не те, що ви думаєте. Я думаю те, що бачу, як святий Фома. Швидше, те, що чую носом». Я підвівся, посилено моргаючи, щоб звикнути до яскравого світла. Переді мною розгорнувся краєвид люпучої краси. Попереду простягалися поля лаванди. Синіми хвилями, омиваючи під ніжя фруктових дерев, що росли краями улоговини, де ми стояли, і, йдучи далі вгору по схилу, аромат, котрий ширився від цієї краси, був такий, що, май... що я майже забув, у якій пікантній ситуації опинився. Але найдивнішим був оглушливий хор цикад, такого я навіть уявити не міг. У спекотному повітрі, напоїному пахущами квітів, лунав такий гуркіт, ніби всі цикади Провансу призначили тут побачення одна одній, щоб привітати мене. «Ей, відійди, я тут у справах!» Він пірнув кузов і витягнув звідти один із вуликів. «Давай, допомагай, візьмемо кожен по одному!» Я взяв вулик і поніс його на витягнутих руках. «Став ондечки», – сказав він, зазначивши ще місце серед квітів. «Так ви робите лавандовий мед? Чорт забирай! Та вже, ясна річ, не нутеллу!» «Цікаво, мені на думку не спадало, що вулики знімають з місця і переносять туди, де цвіти лаванда. А ти що думав, що їм досить дати мапу району та проінструктувати, щоб не сідали на інші квіти?» І з цими словами він повернувся назад. А тепер давай, викладай. Чого це тобі так закуртіло вавійон? Ну, це складно пояснити. Скажімо так, я прийняв виклик. У мене відібрали документи і гроші. Я мушу будь-якими засобами дістатися до Парижа. Щоб пройти випробування, мені треба бути в Парижі не пізніше сьогоднішнього вечора. Випробування? Це що, гра така? Щось на кшталт того. Він з коса на не глянув, і в очах у нього засвітився вогник. «Ага, я здогадався, ти проходиш відбірковий тур у телегрі Кохланта, так? Ну, ясно, коли я скажу Жозетті, вона мені не повірить. Хай йому грець!» «Та ні! І якщо тебе відберуть, то покажуть узимку в телевізорі?» «Зачекайте, я не... Вона не повірить, геть не повірить, послухайте!» «Стривай, стривайно!» Він раптом набрав натхнення натхненного вигляду. «Слухай, а якщо я тебе відвезу в авіньйон, ти пройдеш відбірковий тур?» «Так, але...» «Ось що я тобі скажу, хлопче, я тебе відвезу просто на вокзал, якщо натомість ти зробиш кілька світлин у моєму будинку для сім'ї. Що ти на це скажеш?» «Звісно, зроблю, але...» «Усього кілька знімків і на вокзал». Тебе оберуть і потім покажуть по телебаченню. Не думайте, будь ласка. Поїхали, поквапся, хлопче. Він знову відчинив задні дверцята. Лізь назад. Мені нема коли перебирати пакети на передньому сидінні. Часу обмаль. Ти прийняв виклик. Я сів на підлогу, задоволений, що на цей раз поїду без попутників. Фургон довго не заводився, потім затрусився і знову застребав на вибоїнах відбиваючи мені боки. Крізь тонку металеву перегородку до мене долітав голос. Водій розмовляв по мобільнику. «Ало, Жозета? Готуй щось перекусити. Я везу кандидата на Кохланта». «Та ні, кажу тобі на Кохланта». «Ало!» Його взимку покажуть по телевізору. «Щира правда!» «Знайди фотоапарат і перевір, чи є в ньому батарейки». «Батарейки, кажу тобі, розуміла? Поперед Мішеля і бабету. Хай під... підведу дупу, якщо хоче потрапити на світину. Давай, поквапся. Алло!» О, Господи! Він роздзвонив зараз по всьому світу. Але ж то все брехня. Що ж я їм скажу? Приблизно за чверть години машина зупинилася і почулися жваві голоси. Дверцята відчинилися – і знову, звикнувши до яскравого світла, я побачив людей зо дванадцять, які нерухомо стояли кружком. Вони витріщилися на мене в очікуванні, а я почувався цілковитим дурним, сиячи на брудній підлозі цього візка для худоби. – Гей, слухай, – запитав мене водій, – а як тебе звати? – Алан. – Алан? Так звуть знаменитого американського актора. Для телевізора саме то, що треба. «Алан!» – пошипки з натхненням повторила вагітна жінка, що стояла в колі. Мене запросили до будинку. Потім, потім усі зібралися в саду біля мангалу, від якого плив апетитний запах смажених сосисок. Страшенно апетитний. Фото... Фотосесія розпочалася. Що ж я йому все-таки скажу? Я був затиснутий, як у лищатах. З одного боку, треба бути чесним – а з іншого не хочеться розчаровувати людей, які вже повірили у свою мрію, не кажучи вже про приписи Дюбрея. Напевно, за все моє життя мене стільки не фотографували. Я вже думав про те, як моя фізіономія красуватиметься на великій кількості камінних полиць в очікуванні початку телегри. Водій тріумфував. Він жив сьогоднішнім днем. Від безперервної дегустації аперитивів пика його червоніла дедалі яскри, яскравіше. Він уже тричі відхиляв моє прохання все-таки їхати на вокзал. Потім, пізніше, мені ніяк не вдавалося поїсти. Мене весь час смикали і просили встати ліворуч від такого-то або праворуч від такого-то. Послухайте, нарешті заволав я, мені дійсно час їхати, інакше вся задумка провалиться. «Стривай, ну постривай! Вам, парижанам, усе, аби бігти!» Він схопив телефон. «Мама, поквапся, я тобі кажу, і татові скажи, інакше він мені не пробачить!» «Ні, послухайте!» – устряв я в розмову. «Так не можна! Зрештою, треба дотримувати слова!» Він пропустив моє зауваження повзвуха, але з червоного став малиновим. «Хлопче!» Я не змушував тебе сідати до мене у фургон, правда? Здається мені, що все було якраз навпаки, ти сам напросився. Ну так не будь невдячним, інакше не те, що вавіньйон, узагалі нікуди не поїду. Ай справді не поїде, чорт, забирай. Як же його виманити з дому? Час минав, а я навіть не знав розкладу поїздів. Може взагалі вже пізно виїжджати, щоб потрапити на цьому... «Вечора до Дюбрия». «Дюбрий. Він говорив, що в житті дуже важливо зрозуміти, що рухає іншою людиною. Але яким чином це застосувати тут?» «Стоп! Як він там говорив? Ти відштовхнеш і тебе відштовхнуть. Не штовхай, тягни!» Тут же, на думку, спала одна хороша ідея, але щось заважало. До теперішнього моменту мені вдавалося балансувати на грані непорозуміння, але наявну брехню йти вже все-таки не хотілося. Гаразд, спробуємо зайти з іншого боку. Знаєте, якщо в один прекрасний день мені вдасться потрапити на екрани телевізорів, у мене буде право запросити одного, можливо, двох осіб. Він підвів на мене очі. І його погляд одразу став дуже уважним. «Однак, – знову почав я, – не хочу марно вас обнадіювати. Хлопче! Ні-ні, прошу вас, не, не полягайте. Якщо я тебе просто зараз відвезу на вокзал, запросиш мене на знімальний майданчик?» Тон його був такий серйозний, немов він питав дозволу поставити свої вулики на моєму лавандовому полі. «Звісно, але мені не хочеться, – переривати ваше свято. Він повернувся до компанії та гучним голосом оголосив. Друзі, продовжуйте без нас. Я скоро повернуся, тільки відвезу Алана в Авіньйон. Йому треба пройти випробування. За півгодини я сів у потяг на Париж. Шлунок мій був, як і раніше, порожній. На дні кишені ти ліпався о єдиний євро. Я добре знав, їхати без квитка загрожує штрафом, а от без документів можна запросто потрапити ще й у поліцію. У мене був план, який за відсутності кращого я вирішив негайно реалізувати. Отже, я стою і дивлюся, чи не йде конду... контролер. Щойно його видно в іншому кінці вагона, я швидко заходжу в туалет і перечікую там, не замикаючи засувки. Побачивши, що туалет порожній, Контролер іде далі. Так я і вчинив. Хвилини минали, а я нерухомо стояв за дверима туалету, і нічого не відбувалося. Поїзд похитувало, і тримати рівновагу було важкувато. Та й запах. Раптом двері відчинилися, і переді мною ніз до носа опинилася здивована фізіономія якогось пасажира а через його плече позирала інша, вусата, без сумніву, дуже задоволена, і належала вона людини, людині у форменому кашкеті, кольору морської хвилі. Розділ 27. Насупивши брови, Катрін трохи подалася вперед. «Мені б хотілося поговорити про те, як ти відучив Алена курити» і в дюбри відкинувся на спинку глибокого крісля стикового дерева і з легкою посмішкою почав похитувати стакан із бургоном, де плавали кубики льоду. Він обожнював повертатися до своїх дослідів і коментувати їх. Ти змушував його палити дедалі більше, і він відчув огиду до сигарет? Зовсім ні, відгукнувся він із задоволенням людини, чиї Прийоми настільки геніальні, що їх не в змозі розгадати навіть професіонали. «Ти міняв смак тютюну?» Він витримав паузу разом із ковтком бурбону, насолоджуючись увагою, з якою Катрін чекала на відповідь. День видався на рідкість спекотний, і вечір обіцяв м'яку свіжість, якою вони наразі безтурботно насолоджувалися, затишно розташувавшись у саду. Перед ними стояла таця із тістечками птіфур, одне смачніше за інше. Пам'ятаєш, Алан говорив, що для нього велике значення має свобода. У глибині душі він давно хотів кинути курити, але його утримувало те, що із сигаретою він пов'язував особисту свободу. Усі так умовляння його кинути, що він не відчував за собою свободи вибору. Йому здавалося, що якщо він розлучиться із поганою звичкою, то підкориться чужій волі. Його можна зрозуміти. Катрін зосереджено слухала, не звертаючи увагу на солодощі, які стояли перед нею. Тоді я поміняв перебіг подій. Я зробив так, що для нього паління стало фактором, нав'язаним іззовні, і свобода виявилася геть в іншому. Тепер пристрасть до свободи він міг задовольнити, тільки кинувши палити. Катрін нічого не сказала, але погляд її з уважного став захопленим. Розділ двадцять Інспектор Птіжан у дитинстві полюбляв у вихідні та на канікулах їздити на велосипеді, спостерігаючи за перехожими на вулицях Паризького передмістя Бурглярен. Усі свої спостереження він заносив у синій блокнот на пружині, із яким ніколи не розлучався. Одні перехожі прямували на вокзал. Він помічав час і крізь грати, що загороджували шляхи, стежив, сядуть вони на найближчий потяг чи ні. А раптом хтось поверне назад, плутаючи сліди, а потім уб'є сусіда. Адже це прекрасний Альбі. Тебе бачили на вокзалі якраз перед самим злочином. Інші поверталися додому. І він загадувався над питанням. Чого б це їм туди поспішати, коли на вулиці так добре? У них явно є якісь таємні мотиви. І він ці мотиви розгадував. Так-так, дама в широкій синій спідниці. Він бачив її минулого тижня. Подивимося. Він гортав свій блокнот і неодмінно знаходив інформацію. То вона ходила в аптеку. Це ж треба? А навіщо повернулася туди сьогодні? Двічі за кілька днів з'явитися в тому самому місці – це підозріло. А що, як вона підшуковує якісь небезпечні ліки, щоб позбутися чоловіка? Ну, звісно, це ж очевидно. Треба бути пильним. Коли через кілька років він провалив іспит на юридичний факультет, його огорнуло страшне розчарування. Стрімка кар'єра в поліції, про яку він завжди мріяв, розсипалася. Але він був не з тих, хто відрікається від дитячої мрії. Не вдалося увійти через парадні двері, ну що ж, тим гірше. Він вивчить основи, а вже потім почне підйом сходами успіху. У поліцію він прийшов інспектором і був приставлений до Ліонського вокзалу в службу вилову зайців. Коли він вперше вдягнув форму, то відчув, що наділений великою місією немов турбота про безпеку всієї Франції лягла на його плечі. Коли ж до нього дійшло, що роль його абсолютно марна, він не дозволив собі розчаровуватися. Усе це явище тимчасове, не треба здаватися. Правда, похмурість обстановки у купі з убогістю місця до гарного настрою не спонукала. Але він і надалі вірив у щасливий шанс. Його час настане. Поліційний пост містився на нижньому поверсі будівлі вокзалу. Ні вікон, ні виходів на вулицю там не було. Кімнату ледь освітлювало кілька неонових слуховок за пожовклими пластиковими плафонами такими ж старими, як сумні металеві лави середини минулого століття, і як стіни, яких ніби зовсім не торкалась фарба. Стійкий запах цвіллі тільки час від часу поступався місцем смороду, що долинав із туалетів по сусідству. Але найважчими були його стосунки із шефу, людиною передпенсійного віку, яку зламала система. Його вирізняла цілковита відсутність мотивації, а єдиною радістю було нагримати на підлеглих і роздати вказівки, абсолютно не замислюючись над тим, як ті будуть їх виконувати. Більше його ніщо не цікавило, хіба що порнографічні журнали та лотерейні білити, які він заповнював у себе в кабінеті. У тьмяному світлі вокзалу вони мали такий самий старий вигляд, як і меблі. Портіжан дав собі слово ніколи не, не нудьгувати і не вести безцільне виснування. Той день, коли ти припиниш вірити в себе, стане для тебе останнім, повторював він собі без кінця. І віддавався душею і тілом роботі, яку мав і яку йому довірили, піддаючи безквіткових пасажирів допитам, гідним великих поліційних розслідувань. Він змушував їх виправдовуватись, силуючи часом зізнаватися в якихось дрібних злочинах і розкривати свої таємні задуми. Це був його коник. Користуючись тим, що його практично ніхто не контролює, він провадив справжні розслідування, часом набагато перевищуючи свої повноваження. Більшість порушників були студенти, єдину провину яких становив сам по собі безквітковий проїзд. Більшість із них кололися під час допиту, і Птіжан був переконаний, що це неминучий результат його професіоналізму. Але траплялися й такі, які потім скаржилися шефу, але той їх знати не знав, і йому до них було байдуже. Цього дня інспектор Птіжан перебував в особливо поганому настрої. Його вже третю неділю посміль змушували чергувати і він почав відчувати, що сам наривається на це, завдяки власному же завзяттю. У сусідній кімнаті різко і голосно задзвонив старий телефонний апарат. Шеф мовчки зняв рурку, вислухав, потім поставив кілька незмінних запитань. «Потяг? Платформа? Час прибуття?» Грубо кинувши слухавку, він закричав крізь двері. «Птіжан!» Дев'ятнадцятий шлях. Марсель 18.02. Нічого не скажеш. Інспектор вирушив на 19-й шлях. Терпіння і мужність. Він був упевнений, що одного разу затримає злочинця і викрає його таємні задуми. Саме тоді і визнають його талант слідчого. Тоді і запаморочливо злетить його кар'єра. Розділ 29. Шкіра м'яких глибоких крісел трохи рипнула під їхньою вагою, запрошуючи розслабитися. Вони безтурботно чекали, поки офіціант готелю «Інтерконтиненталь» завершить їх обслуговувати. «Якщо вам щось знадобиться, будь ласка, зателефонуйте, пане Дункер». Прошепотів він перш ніж зникнути. Двері окремого кабінету, обтягнуті коричневою шкірою, безшумно зачинилися, і від руху повітря кімнатою поплив запах коньяку. Марк Дункен обвів кімнату поглядом. Розкішні книжкові шафи з червоного дерева були заставлені рядами книжок у червоних шкіряних палітурках. Мабуть, блищали вони занадто яскраво, щоб справляти враження старовини. Торшери на золочиних книжках з опаловими зеленими абажурами, випромінювали вишуканий світ, не порушуючи інтимної напівтемряви приміщення. Він вибрав це місце за порадою Ендрю. Воно було неподалік від бюро біля майдану Опера, і на його думку, спонукало до вишуканої стриманості англійського стилю, якщо такий взагалі існує, що обіцяло сприятливість переговорів. Трійця збиралася тут уже в п'яте, і Донкер був задоволений вибором. Особливо йому подобалися величезні крісла, у яких обидва його головних акціонери тонули з головою, а він завдяки своєму зросту отримував переважну позицію і височив над ними, трасуючись потужним, потужним торсом. Він був переконаний, що така конфігурація має чимале значення в переговорах. «Отже, ми визначилися», – сказав той, що товстіший, і кинув погляд на другого. Він говорив, посміхаючись, і час від часу, зводячи брові, від чого на його майже лисий череп набігали зморщички. Дункер вважав, що він не дарма носить прізвище Попон – лялька. Давид Попон – маленький, товстун. Однак, незважаючи на поважний вік, у ньому – і справді було щось від великої, усміхненої та доброзичливої дитини. Дункера це відлякувало. Він побоювався таких людей і вважав кращим за попона іншого акціонера – Розенблака. Той був не такий благодушний, сухіший у спілкуванні, зате грав відкрито. Він не робив ніяких зусиль, щоб приховати цілковиту відсутність інтересу до особистості Дункера. І не підводив очей від документів, які тримав на колінах, і недбало гортав постійно чухаючи густу шевелюру за правим вухом. Дункер примружився, зосередивши погляд на тому, хто говорив, Давид Попон вів далі: Ми дійшли висновку, що як для інвестиційних фондів, у яких головою я, так і для пенсійних фондів, які очолює наш друг. Тут він кинув погляд на зануреного у папери Розенблака. Потрібні відрахування в 15% від прибутку, а очікуваний підйом акцій на біржі становитиме цьогоріч близько 18%. Свої вимоги він вимовив із тією ж мерзенною посмішкою. Дункер мовчав, не зводячи з нього очей, чекаючи, поки той закінчить. Потім повільно відпив ковток коньяку. Він знав, яку силу має мовчання. Якщо хтось чекає, що ти скажеш? Я б не став брати на себе зобов'язання вираховувати 18%, оскільки, як вам відомо, я не володію всіма важелями. І потім... Він відпив ще ковток, тримаючи співрозмовника на прузі. І потім є один журнал одного писаки. Дехто фішерман копає під нас і базікає всілякі... Нісенітниці за нашою спиною. На жаль, на фінансовому ринку до його думки прислуховуються. Ми переконані, що ви здатні впоратися з такою ситуацією. Саме із цієї причини ми і вирішили на останніх зборах поставити вас на чолі компанії. Дункер отримав ясну, ледь не загрозу, висловлену з посмішкою. Ви найгірше за мене знаєте, наскільки непередбачувані журналісти. Фішерман спершу розсипається в компліментах, а потім протягом усієї статті запевняє, що робота наших команд неефективна. Зрозуміло, це твердження абсолютно помилкове. «Я на них тисну, і вони працюють, щосили сили в поті чола», заявив він із гордістю капітана, який прийняв команду під, під захист. «Немає диму без вогню» зауважив Розенблак, не підводячи очей. Дункер, не приховуючи роздратування, відпив іще ковток, що за мука давати звіт людям, які ні чорта не тямлять у твоїй роботі і навіть не знають, що це таке. Дійте, сказав попон, не сумніваюся, що ви знайдете вихід. Є в мене одна ідея, але для початку я мушу заручитися вашою підтримкою оскільки наслідки неминучі. Ага, усе розумієте, коли хочете. Товстун Пупон був явно задоволений своєю проникливістю. Він засовувався у кріслі, влаштовуючись зручніше, як у кіно перед початком сеансу. Моя ідея полягає в тому, щоб штучно завищити цифри результатів. Розенблак нарешті звів на нього похмурий погляд, як старий пис лежачи в кутку біля вогню, безнадійно і запитально дивиться на господаря. «Чи не дасть він солодку команду гуляти?» «До теперішнього часу, – пояснив Дункер, – перш ніж підписувати контракт, ми чітко виконували процедуру перевірки платоспроможності клієнтів. Якщо в них вияв... виявлялися фінансові труднощі, ми вимагали весь гонорар наперед, що природно, приймалося рідко». Якщо ж ми змінимо це правило і станемо заплющувати очі на фінансове становище нових клієнтів, то відразу ж отримаємо зростання показників на 20%. Пупон, який уважно слухав його, дивився змовницьки, Прихильник політики вичікування. Розенблак дивився скептично. Я підрахував, продовжив Дункер, що ми ризикуємо отримати приблизно 30% неплатників, що не так страшно з двох причин. По-перше, біржа стежить тільки за цифровими показниками, і їй усе одно, є неплатники чи ні. По-друге, наші консультанти отримують комісійні не за реалізовані, а за оплачені угоди. Немає оплати немає коміс... комісійних. Отже, вони будуть на нашому боці. А в загальному й цілому ніхто багато не втратить. І акції поповзуть угору. «Близь сказав Пупон. Розенблак скривився, але теж схвально покивав головою. «А як щодо 15% відрахувань?» – запитав він. Дункер знову повільно відпив ковток коньяку. «Погоджуюсь!» – процідив він скрізь зуби. Пупон посміхнувся. «Чудово!» Тоді в мене для вас погана новина. Цьогоріч ви поки що не отримаєте парашуту в три мільйони євро, передбаченого в контракті на випадок порушень. Усі розсміялися, причому Розенблак із явним зусиллям над собою. Келахіт зі дзвоном стукнулися один об одним. Гараз, сказав Попон, ви, напевно, вважаєте нас занадто вимогливими, але так улаштований світ. Ви вимагаєте від своїх співробітників, ми вимагаємо від вас, а наші клієнти вимагають від нас. Завжди хтось виявляється вище, правда ж? Розділ 30. Я вам не вірю, ні на секундочку. Ці слова прозвучали як вирок, який оскарженню не підлягає. Потім повисло тяжке мовчання. Під стелею тьмяно горіли неонові лампи. Але це правда. Розгублено, пробулькотів я. Інспектор Птіжан ходив туди-сюди кабінетом. Я сяк-так умостився на маленькому, дуже незручному шкільному стільчику. Кабінет наганяв на мене гнітюче враження. Відчайдушно хотілося їсти, і все мені до біса набридло. «Почнемо все спочатку». Це було вже в четвертий. Я знову, знову взявся відповідати на його запитання, намагаючись говорити якомога більш розпливчасто. Я силувався змусити його повірити, що маю виконати обіцянку, що я став жертвою розіграшу. Але цей хлопець був занадто дієвий і сприймав усе занадто серйозно. І все це для того, щоб проїхати без квитка? Мені що робити? Більше нічого. Скінчилося тим, що він буквально роз... розстріляв мене за питаннями, і мені довелося трохи розповісти йому про мої взаємини з Дюбриєм. Однак я відчував, що від того він тільки зміцнюється у своїх сумнівах. Він навідріз відмовлявся мені вірити. Я докладав усіх зусиль, щоб переконати його у своїй добрій волі. Але що більше аргументів я наводив, то більше він сумнівався в моїх словах. Ви стверджуєте, що виконували вказівки людини, з якою незнайомі, яка бажає вам добра, але викликає у вас страх? Він відібрав у вас документи та гроші і відвіз на Мерседесі на інший край Франції, щоб розвинути у вас здатність виплутуватися зі складних ситуацій, так? У загальних рисах. І ви вважаєте, я поведуся на ці балачки? Так, з тих самих пір, як я працюю в поліції, я не чув нічого сміховиннішого. Мені ніяк не вдавалося його переконати. Доведеться провести тут весь вечір, а може і ніч. Треба підійти до нього з іншого боку. Як же змусити його повірити, що я не злодій? Коли тиснеш, чинять опір, розверни енергію у зворотній бік. У мене промайнула думка. «Є ще дещо», – заявив я найщирішим тоном. Він не зміг утриматися від ледве помітної усмішки. Мабуть, був впевнений, що я ось-ось розколюсь. Що ж? Я почекав кілька секунд. Про… ні, я не можу вам сказати. Він подивився на мене здивовано. «Чому?» – я відвів очі. «У мене немає впевненості». Він залився червінь. Тобто як це немає впевненості? Я витримав максимально довгу паузу. У мене немає впевненості, що ви мене вислухаєте. А що таке ви хочете мені розповісти? пробурмотів він, дедалі, дедалі більше червоніючи. Я відвів очі та із сумним виглядом утупився в підлогу. Це дуже особисте. І Мені не хочеться, щоб це слухав той, хто навіть не завдав собі клопоту присісти, щоб послухати. Він проковтнув. То в будь-якому разі це нічого не дасть, оскільки ви не хочете мене вислухати. Минуло кілька секунд. Я на нього не дивився, але відчував, що він не зводить з мене очей. Його обличчя, як і раніше, червоне. До мене долинав звук його дихання. Він сів. Мовчання тяглося довго, у кімнаті все завмерло, Навіть повітря, здавалося, згустилося, І тут я вирішив викласти свої карти. Не так давно я вчинив спробу самогубства. Цей чоловік випадково опинився поруч. Ну, принаймні, я так думаю. Він урятував мені життя, але натомість узяв з мене обіцянку підкорятися всьому, що він скаже, заради мого ж блага. Він вислухав мовчки. Щось стало договору», – продовжував я. «І я погодився добровільно. В кабінеті було жарко і дозадушливо. Мені бракувало повітря. І ви дійсно виконували все, що він каже? Можна сказати так. А ви усвідомлюєте, що на... накажи він вам щось протизаконне, відповідати доведеться вам?» Він ніколи нічого такого не наказував. І він не велів мені сідати в поїзд без квитка. Тут справа в іншому. І все-таки не можу зрозуміти, чому ви підкорялися його, його вимогам. Зрештою, ви могли розірвати угоду. Та будь-який на вашому місці так і зробив би. Я часто думав про це, не знаю. Я вважав, що мушу дотримувати даного слова. Ну-ну. «Часи трьох мушкетерів давно минули. Вірність слову – це прекрасно, але і світ інтерес у грі треба берегти. До останнього випадку все, що він вимагав, було важко виконати, але багато мені не дало. Я відчув, що розвиваюся. Не бачу, що це могло вам дати, крім неприємностей. Знаєте, я був дуже самотній, коли його зустрів, а потім… Адже завжди приємно, коли ви комусь не байдужі, коли вами хтось опікується. Послухайте, адже він змусив вас дати слово, коли ви були слабкі, у жахливому стані. Тепер ви в нього в руках, і якщо він накаже, ви віддасте Богові душу, так чи що, такими методами орудують секти. Ні, це якраз мене не лякає. І зауважте, секти насамперед цікавляться вашими грошима. Він нічого такого не вимагає. Ну, судячи з того, що він уже похилого віку і досить заможній, навряд чи йому щось від мене потрібно. Тобто він усе це робить заради ваших прекрасних очей? Ну-ну. У тому й річ. Мені не зрозумілий його мотив. Нещодавно я виявив, що він стежив за мною задовго до зустрічі на Ейфелівій вежі. І він не випадково виявився саме в день вашої спроби самогобства. Виходить, що не випадково. Але я готовий заприсягтися, що раніше ніколи його не бачив і не знаю, навіщо він стежив за мною до цього дня. Я не можу цього пояснити, і це мене пригнічує. Стара неонова лампа блимала і потріскувала. Ось-ось згасне. Інспектор дивився на мене з тривогою. На початку допиту він відштовхнув мене, а тепер навіть виказав деяку симпатію. Я відчув, що йому не байдужа моя доля. «Ви можете мені чимось зарадити?» – запитав я. Абсолютно нічим. Якщо немає злочину, то й слідство не може розпочати. У нього є зошит, і там записи про мене. Ці записи доводять, що він за мною стежив. Якщо зошит у нього, у мене немає до нього доступу. Для цього потрібна санкція на обшук, але жоден суддя не дасть, тому що немає факту злочину. І потім нікому не заборонено за кимось стежити. Усі хлопці, наприклад, за кимось стежать. Знаєте, найскладніше в цій історії те, що я перебуваю в сумніх вах. І якась частина мене навіть відчуває провину, тому що я вам усе розповів. Не втямлю, про що ви? У мене немає стовідсоткової впевненості, що в нього погані наміри. Я, звичайно, злякався, коли виявив, що він і раніше за мною стежив. Але якщо не брати це до уваги, мені немає в чому йому дорікнути. Якщо міркувати об'єктивно, він не завдав мені ніякої шкоди. Слухайте. Адже не виключено, що це просто старий дивак, який казне, що про себе уявляє, та тішить себе ролью рятівника і наставника. Найпростіше, напевно, сказати йому, що у вас немає настрою продовжувати гру. Ви розриваєте договір і говорите «Дякую за все, прощавайте» і вся розмова. Неможливо. Що заважає? Я вам не сказав, але у нашому договорі ставка на життя. Як це? Як це ставка на життя? Я прийняв умову, що в разі непокори я розлучаюся з життям. Він подивився на мене ушелешено. Це що, жарт? Ні. Ну гаразд, ви пристали на умову, і це все, що ви мені хочете повідомити. Треба згадати, у якому контексті. Так, ви такий же дивак, як і він. Тоді й не просіть мене вам допомогти. Я не міг знати, що в будь-якому разі ви дали лише усну обіцянку. Доказів немає, і я нічого не можу вдіяти. Але ви ж не можете залишити мене в небезпеці, адже ви тепер в курсі справи. Ви що, вважаєте, що платники податків наймуть вам агента для супроводу вдень і вночі, поки цей тип дійсно не нападе на вас? У нас і на реальні злочини коштів бракує. Він сказав це з докором, але, незважаючи на явне роздратування, у його тоні чулося, що ситуація його схвилювала. Я глянув на стінний годинник. «Ну добре, тоді принаймні відпустіть мене, я мушу бути в нього о 19.00». Він задумливо на мене подивився, раптом різко схопився зі стурбованим виглядом. «Послухайте, а чим ви доведете, що все це не дурниця?» І ви не вигадали цю історію, щоб вас відпустили додому. Він насупив брові, обличчя його знову залилося рум'янцем. Якщо ви мені не вірите, проведіть мене до нього. Такої відповіді Птіжан явно не очікував. Він застиг на місці, а очі перебігали з мене на годинник. Де це? Я порив з кишені і витягнув візитку, візитну картку Дюбрея, прикрашену, з біртольського картону, вичиненого під старовину тканину. Він схопив її і швидко пробіг очима. Шістнадцятий округ. Він зачекав, потім підійшов до дверей на іншому кінці кабінету і тихенько постукав. «Розбирайтеся самі, як хочете, Птіжан!» гаркнув через двері чийсь голос. Інспектор хвилину розмірковував, почавить розривався між протилежним почуттям. Потім відчинив металеву шафу і дістав ключі від машини. Поїхали. Годиною пізніше інспектор Птіжан обережно поклав ключі назад у Його начальник, зачинившись у своєму кабінеті, так нічого й не помітив. Не можна було втрачати ні хвилини. Справа, на яку він чекав довгі місяці, сама йшла йому до рук. Причому саме так, як він і мріяв. Інтуїція кричала про це, він був в... У цьому переконаний. Справа варта роботи. Хлопець не брехав. Він дійсно увійшов до палацу зазначеного Дюбрея. Ну і будинок. Він ніколи таких не бачив. Ані в районі Ліонського вокзалу, ані в інших кварталах, де йому доводилося бувати. Просто немає нічого подібного. Хто ж міг купити такий будинок? Тут явно не обійшлося без брудних грошей, сказав він собі. Треба негайно провести розслідування. Не ставлячи шефа, довідимо про свої підозри. Інакше той одразу загальмує справу або забере її та не дасть йому можливості виявити нарешті справжній талант слідчого. А Ліонський вокзал поки дасть собі раду без нього. Розділ 31. Палац відділявся на тлі ще світлого неба. Темна споруда сповнена таємниць і загадок. Мене провели до бібліотеки. Проходячи через хол, я не міг утриматися не заглянути до вітальні, де тоді біля фортепіано лежала оголена красуня. У напівтемній кімнаті, без музики музиканта за клавіатурою. Фортепіано мало вигляд сиротливий і занедбаний. Не було кому його, його оживити. Дюбрей курив, зручно розташувавшись у глибокому шкіряному кріслі в бібліотеці. Я був упевнений, що після села... Лакост він не приставив за мною стеження. Це було б непосильним завданням. Отже, він не знав, що я довірився поліції. Навпроти нього сиділа Катрін. Вона привіталася зі мною. На низькому столику перед ним я побачив свій гаманець і решту речей. "Ось бачиш, гроші нічого не означають. Без них прекрасно можна обходитись", промовив він, приймаючи в зубах Здоровенну сигару Монте Крісто. Що ховалося за його посмішкою? Чого, врешті-решт, домагався він від мене цей загадковий чоловік? Може, він був гуру якоїсь секти, старий, відставний гуру, набитий грошима послідовників секти, що сильно намагався наставити на шлях істини й останню загублену вівцю. Просто так, знічив Однак ти ще не розповів мені, як минула твоя бесіда з начальником. Відтоді відбулося стільки подій, що та розмова стала для мене далеким спогадом. Непогано. Мій шлунок за півтора дня привіз до Ребер, але Дюбрий не поспішав запрошувати мене до столу. І ти спромігся утриматися від того, щоб виправдовуватися на його закиди, ставив йому неприємні запитання. «Так». І все пройшло відмінно, але з іншого боку я мало чого зміг домогтися. Я намагався вибити додаткові кошти для нашого відділу, але мені довелося піти ні з чим. А ти доклав достатньо зусиль до того, щоб увійти в його світ і зрозуміти хід його думок перед тим, як намагатися його переконати? Так, більш-менш. Скажімо так. Я дав йому зрозуміти, що мої ідеї відповідають його уявленням про продуктивність і рентабельність. Але я думаю, що наші системи цінностей настільки далекі одна від одної, що мені неможливо ні наблизитися до його уявлень про світ, ані навіть удати, що наблизився. Знаєте, важко приміряти на себе цінності ворога. Дюбрей випустив кільце диму. Ідея полягає не в тому, щоб наближитися до його системи цінностей. Якщо вона не збігається з твоєю, це неможливо. Навіть у тому разі, коли система цінностей мерзенна і огидна, саме особистість здатна бути відновленою. Важливо не впасти в засудження цих цінностей, сказати собі, що навіть якщо вони тебе шокують, Єдиний шлях змусити особу змінити свої погляди – це не відкидати її разом з її ідеями. Увійти у світ людини означає поставити себе на її місце, влізти в її шкуру та спробувати зсередини повірити в те, у що вірить вона, думати, як вона, відчувати, як вона, і тільки потім повернутися на свої позиції. Тільки так можна зрозуміти людину, не зневажаючи її. «Відчути, що неї рухає, що змушує впадати в оману». М -м -м. «Між наближенням і розумінням є різниця. Якщо ти правильно поставив себе на місце свого начальника, щоб зрозуміти хід його думок, не засуджуючи, ти станеш до нього більш терпимим, і він це відчує. У тебе з'явиться надія, що він зміниться. Я не впевнений, що він відчуває» то якої думки про нього, і що це його взагалі непокоїть. Ну, припустимо, це був саме той випадок, коли мені вдалося достатньою достатньо мірою війти в його світ і не дати йому зрозуміти, що я засуджую його чи відкидаю. Але хіба це здатне зрушити його з власної позиції? А може я ризикую тільки зміцнити цю позицію? Пам'ятаєш, ми колись говорили про синхронізацію жестів. Я сказав... Тобі тоді, що в, пев... в певний момент, якщо ти досить довго і щиро намагаєшся проникнути у світ іншого, той починає несвідомо повторювати за тобою незначні зміни пози. Пам'ятаю, я вважаю, це відбувається тому, що виникає щось на кшталт взаємопроникнення. На несвідомому і дуже глибинному рівні, навіть якщо ви не обмовилися жодним словом. Така якість відносин так чи інакше завжди відчувається, і це трапляється настільки рідко, що кожен хоче її зберегти і продовжити. Розумію. Так ось, відпові... відповідає на твоє попереднє запитання. Якщо тобі вдасться, уникаючи будь-яких суджень, увійти у світ ворога, влізти в його шкуру, зрозуміти хід його думок, себто досягти того рівня людських відносин, який йому ніколи не був доступний. У нього неодмінно виникне бажання залишитися на цьому рівні, і тоді тобі буде достатньо бути самим собою, просто і природно демонструючи йому свою систему цінностей, і він виявить до неї інтерес. Для цього зовсім не потрібно просити його змінитися чи повчати його. За того типу відносин, які ти його запропонуєш, у нього обов'язково виникне бажання відкритися тобі, зрозуміти, чим ти відрізняєшся від нього, які твої цінності. І врешті-решт він піде за тобою, дозволить тобі на нього впливати, змінить позицію, а отже, сам почне змінюватися. Тобто, ви хочете сказати, що опинившись на його території, я викличу в нього бажання обстежити мою? У певному сенсі так. Залишаючись самим собою, ти уособлюєш для нього іншу модель світу, інший погляд на речі, іншу модель поведінки. Йому це буде цікаво, а тебе позбавить нагальної потреби формулювати вимоги і висловлювати докори. Пам'ятаємо, якось із вами говорили про Ганді. Так, так, ми самі мусимо стати тими змінами, які, яких хочемо домогтися від світу. Я замислився. Перспектива, звичайно, прекрасна, чудова, але важко доступна. Чи стане мені бажання, мужності і терпіння створити той зв'язок, який Дюбре вважає неодмінною передумовою зміни людської особистості? Знаєте, мені дійсно було б дуже кепско в його шкірі. Я почувався настільки чужим у його світі мухи в окропі, окропі його турбот. Якщо вже казати, як є, я не можу зрозуміти, що штовхає таких людей, як він зранку до вечора битися за просування на кілька пунктів на біржі або за кілька десятих у показниках рентабельності підприємства. Що їм із цих пунктів і десятих? Якщо навіть і спуститися на кілька щаблів з життєвими сходами, що від цього в кінцевому підсумку зміниться? Як можна мати його рівень інтелекту та кидатися з головою в шалену гонитву за показниками розвитку? Чого? Якоїсь компанії? Хіба це не позбавлено сенсу існувати заради роботи, заради офіса? Але ж це смішно. Коли я жив у Штатах, у мене був приятель Брайан, який любив повторювати. Хочеш насмішити Бога, то розкажи йому про свої плани. Катрін пирснула. Я зовсім забув про її присутність. Дюбрей сьорбнув ковток бурбону. Може для твого боса це спосіб забути про драму свого життя? Про яку ще драму? Бачиш, я переконаний, що на чалі підприємств не випадково стоять здебільшої чоловіки, а не жінки. І ті, хто постає проти дискримінації, якої нібито зазнають жінки, помиляються. До того ж фінансисти – у чиїх руках тепер наша економіка, не звертають уваги на стать тих, кого ставлять на чолі компаній, у яких розміщений їхній капітал. Схоже, вони не переймаються цим. Для них важливий тільки результат. Ні, я думаю, тут інше пояснення. Пантрін відірвала очі від зошита і подивилася на Дюбрея. Яке ж? У жінок є дар небесний. Вони знаходяться під заступництвом богів. І їм не треба боротися за всілякі дурниці. Ви хочете сказати, ти, що серйозно думає, що той, хто здатний створити душу, створити життя, виносити його, а потім подарувати, йому весь світ стане цікавитися тим, як котуються акції? Створити душу. Якщо вдуматися, це незвичайно. Поява на світ дітей стала вже такою звичайною справою, що ми забули про грандіозність, величі магію цього вражаючого дійства – створити душу. Дюбрей за своєю звичкою похитував стакан, милуючись кубиками льоду. Такі заяви з його вуст мене трохи заспокоїли, бо після читання зошита я почувався в небезпеці. «Невже людина, яку так захоплює та дивує життя, здатна те життя забрати?» Катрін втупилася в порожничу, занурившись у свої думки. «Ми, чоловіки, – знову заговорить Дюбрий, – у глибинах нашої підсвідомості мучимося тим, що не можемо давати і нести із собою життя. Я переконаний, що професійні амбіції настільки часті в більшості з нас – Є наслідком прагнення компенсувати цю прогалину, заповнити порожнечу. Ви справді так думаєте? Для цього досить вслухатися в офісі в розмови начальства. І знаєш, навіть словниковий запас цих бесід не випадковий. Він, як дзеркало, відображає душу. Слухайся, вслухайся, і ти почуєш метафори, пов'язані з вагітністю і пологами. Хіба не говорять про важкий проект, що він народжувався в муках, або що його довго виношували, а якщо проєкт провалився, його оголошують недоношеним? Хіба не так? Якщо ж його ніяк не можуть завершити і він вимагає додаткового фінансування, про нього обов'язково скажуть, що його витягують щепцями. А про програму, яка спочатку подавала надії і нічим не скінчилася, гора народила мишу. А якщо намічений план близький до завершення, він, виявляється, ось-ось вилупиться, а про ідею, яка втілилася в життя, побачила світ. Від подиву я втратив дар мови. Я ніколи ні про що подібне не думав і не проводив таких паралелей. Для мене, скажена, гонитва за владою завжди була результатом змішання агресії та суперництва, характерного саме для чоловіків. Було цікаво почути таке твердження з вуздюбрея, у натурі якого виразно відчувався смак до влади. А четверезу він себе оцінював. Це що ж, виходить, у багатьох чоловіків теж пояснюється, прихованим комплексом неповноцінності. Якщо повернутися до моєї розмови з начальством, не знаю, чи ревнує він свою дружину і чи зашкалює його рівень тестостерону, але більше мені нічого не вдалося від нього домогтися. Дюбрей роздратовано скривився. Може, образився, що я не виконав усіх його завдань у деталях? Може, був незадоволений собою? Тому що не зміг мені ясно все розтлумачити, він кинув сигарету в велику мідну попільничку. Наразі в тебе є всі потрібні ресурси, щоб самому керувати своїм життям, а не за вказівкою зовні. Він рішуче допив бурбон, зі стуком поставив келих на низенький столик і підвівся. Катрін, опустивши очі, дивилася взошит. «І ось, що ти повинен будеш зробити», – сказав він. З макіавелівською посмішкою, міряючи кроками простір перед книжковою шафою. Це твоє нове завдання. Слухаю. Повітря було наповнене запахом сигари. Ти переконаний, що твій шеф на хибному шляху і що його рішення є згубним для компанії. По-моєму, це очевидно. Ти вважаєш, що управляти потрібно по-іншому, впливаючи не тільки на фінансовий вагалі. Абсолютно правильно. Тоді тобі треба посісти його місце. Дуже смішно. Він подивився мені в очі. Я не жартую, Алана. Не. не може бути. Зрозуміло, що жартуєте. Він насупився. Запевняю тебе, що ні. Я зніковів. Він що, серйозно? Він зауважив, як я знітився, і кілька секунд пильно дивився на мене. «А що власне тобі заважає?» – запитав він солоденьким голосом. Усе це було так безглуздо, що я геть розгубився. Яку відповідь можна дати родичу, котрий запитує, що вам заважає стати міністром або кінозіркою міжнародного рівня? Але це ж очевидно. Будемо реалістами, адже в кожного своя межа, згідно з якою він і діє. Існує лише той ліміт, який ти сам собі поставиш. Я відчув, як у мене наростає гнів. Але я його дуже добре знав, щоб розуміти, він не відступиться від ідеї фікс. Цей дядько борсався від цілковитої ясності розуму та здатності до тонкого аналізу, аж до явного відхилення від норм і повного божевілля. Ви усвідомлюєте, що він навіть не мій начальник що він начальник начальника мого начальника і нас розділяє три рівня службової іерархії. Катрін звела очі і тепер пильно дивилася на Дюбрия. Той, хто має намір штурмувати гору, не повинен лякатися її висоти. А ви самі хоч раз займалися бізнесом? Щаблі кар'єрних сходів так не перескакують, на те і свої правила. Той, хто підлаштовується під правила, просто не хоче думати самостійно. Якщо ти міркуєш у межах певних рамок, ти не знайдеш нових рішень, тільки ті, що давно відомі. Вкрай потрібно вийти за ці межі. Усе це красиві слова, а ось ви самі, як би чинили на моєму місці? Він присів на підлокітник крісла і подивився на мене з посмішкою. Виплутуйся сам, Алини, черпай із власних джерел. Я підвівся з твердим наміром піти звідси. Бракувало ще обідати в компанії божевільного. У мене немає для цього коштів. Повільно дуже низьким голосом він сказав. А ти таки спробуй. Це твоє останнє завдання. Виконаєш, і я поверну тобі свободу. Свободу? Мою свободу? Я звів на нього очі. Він усміхався спокійно, сповненою рішучості усмішкою. Ви не можете ставити умовою моєї свободи нездійснене завдання. Я не можу пристати на цю умову. Але у тебе немає вибору, мій дорогий Алене. Чи мушу я нагадувати тобі про наш договір? Як я можу виконати договір, якщо ви самі робите його нездійсненним? Він опиявся в мене владним, вимогливим і безжальним поглядом. «Я наказую тобі стати президентом Дункерко косталтен Ці слова гулко відлунили в просторі кімнати. Я безстрашно витримав його погляд. «Даю тобі три тижні», – сказав він. «Це неможливо. Це наказ. Хай би що сталося, ти знайдеш мене. 29 серпня я буду чекати на тебе о 20.00 у Жуля Верна». Мені стислося сте, серце. У Жуля Верна – це ресторан на верхівці Ейфелової вежі. Останні слова він вимовив дуже повільно, знизивши голос і дивлячись мені просто в очі. Загроза була ясна і жахлива. У мене затремтіли ноги. Усі надії звалилися. Я безсумнівно перебував у рамках божевільного. Ми довго стояли один проти одного, лицем до лиця. Потім я повернувся на підборах і пішов до виходу. Дорогою я зловив на собі погляд Катрін. Схоже, вона була приголомшила не менше від мого. Розділ 32 Іва Дюбрея не існує. «Прошу», – говорить інспектор Птіжан. «Ви розчули правильно». Іва Дюбрея не існує. Я лише дві години тому в нього був. Його справжнє ім'я – Ігор Дубровський. Почувши це ім'я, я сам не знаю, чому відчув легку нудоту. Росіянин знатного походження, не замішаний в жодних темних справах, його батьки виїхали з Росії під час революції – їм пощастило вивести з собою цінності. Грошей, вочевидь, у них було вдосталь. Їхній син навчався у Франції та в Штатах. Став психіатром. Психіатром? Так, лікарем-психіатром. Але практикував дуже мало. Чому? У мене поки мало інформації. Сьогодні неділя. І добути відомості важко. Схоже, його виключили з медичної спільноти. Мені сказали, що це відбувається вкрай рідко, хіба через тяжку провину лікаря. Тяжку провину? Я замислився. Я б на вашому місці був обережнішим. На цих словах я почув у слухавці ще якісь звуки, уривки слів. І з ким це ви говорите, Птіжан? Хто це? Приглушений шум, мабуть, Птіжан прикрив рукою трубку. Щойно дзвонили із центру. Сказали, що ви запитали картотеку. У чому річ, Птіжан? Що за чортівня? Я не хочу, щоб мене затягали. Птіжан, ясно? Крім того, слухавку повісили. І в ній засвучали нескінчені короткі гудки. Я відразу відчув себе самотнім. Сам на сам із тривогою, яка росла в мені. Квартира раптом здалася мені порожньою і дуже тихою. Я поклав слухавку і підійшов до вікна. Через безліч вогнів зовсім не можна було розрізнити зірки на небі. Я був приголомшений. Уже сам факт, що Дюбрей приховав від мене своє справжнє ім'я, вибивав мене з колії. Людина, якій я довірився, виявилася не тою, за кого себе видавала, тяжка провина. Наскільки ж важким міг бути його вчинок? Нервове та психічне напруження. Накопичене після того, як мене викрали добу тому, налягала на мене, і я відчув себе спустошеним та геть без сил. Я вимкнув світлий, заліз під ковдру, але сон не йшов, хоча я дуже втомився. Я без кінця згадував умови нечуваного, абсурдного договору з Дюбреєм, і мені ставало дедалі страшніше. Гарантією буде твоє життя це й здатний перейти до дії. Тепер я в цьому був переконаний. Я прокинувся серед ночі, весь у поту. У мені сяйнуло, у той час, коли підсвідомість стає господарем становища, найлегше витягти з бездонного, бездонного колодязя пам'яті те, що там загубилося серед величезного числа пізнаного, серед досвіду і купи забутої інформації. Прізвище, прізвище психіатра, який написав статтю про самогубців і показав шлях до затисного місця на їх вілявої вежі, де самогубство набувало грандіозних рис, було Дубровський. Розділ 33. Весь наступний день я провів у якомусь дивному стані. За прихованим страхом, який тепер всюди мене супроводжував, я знову відчував самотність. Я був страшно самотній, один у всьому світі, і тільки знести це було найважче. На весь ворожий світ лише Аліса була для мене цяткою світла. Звичайно, вона всього лише колега, навіть не подруга, проте я цінував у ній природність. Вона була справжня. Я відчував, що вона теж мене цінує, просто так, без жодної зайвої думки. І вже одне це було чудово. За день я прийняв чотирьох кандидатів. Незнайомі люди, звичайно ж, намагалися показати своє життя з найвигіднішого боку. А я спіймав себе на тому, що заздрю їм і хотів би опинитися на їхньому місці. Як вони безторботно прибитися до нової компанії, будувати кар'єру і не ставити собі вічних питань про сенс, про сенс життя – Мені раптом закортіло з ними подружитися, забувши про те, що вся їхня щирість спрямована лише на те, щоб викликати мою симпатію. адже це я наймаю їх на роботу. Я рано пішов з офіса. На порозі будинку я затримався біля Етьєна. Ми сіли на... на черблених сходинках старих кам'яних сходів. Не знаю чому але його присутність і відчайдушний вигляд надали мені впевненості щодо моєї подальшої долі. Ми побазікали про життя, поласували яблучними тістечками, яких я купив у хліб навпроти. Незважаючи на кінець дня, повз нас рухався досі жвавий потік пішоходів. Повернувшись додому, я перерив усе від верху до низу, перебравши навіть... Найдрібніші речі. Звичайно, я нічого не знайшов. Тоді я кинувся в інтернет, набрав у гуглі «Ігор Добровський і клікнув на пошук. У мене засмоктало підложечкою. 703 результати. Деякі чужою мовою, напевне російською. Я переходив зі сторінки на сторінку, пробігаючи очима виразні статті. На одному сайті виявив список прізвищ французькою мовою – і навпроти кожного було позначено відсотки. Бернар Вялі 13,4%. Жерем Кордьє 8,9%. Ігор Дубровський 76,2%. Жак Ма Я скоса глянув на назву статті Соцком. Сайт фінансової інформації про підприємства. Ні, звичайно ж, однофамілиць, але для очищення совісті клікнув. На веб-сайті був наданий список акціонерів товариства під назвою «Люксар СА». Нічого спільного. Я повернувся до інших результатів пошуку в Google. Ага, ось іще французькою. Чи вбивав Дубровський Франсуа Літрека? Я здригнувся. Інформація була опублікована на сайті преси legacy.com. Серце в мене закалатало. Я натиснув кнопку сайту. Помилка. Знайти сторінку неможливо. Чорт забирай, вони не хочуть оприлюднювати свої зв'язки. Повертаюся до Гугла. На сайтах різних видань опубліковані ще статті, судячи з усього на ту саму тему справа Добровського коли обвинувачений бере справу у свої руки. Я клікнув». Текст коментував перебіг процесу, але замість роз'яснити суть справи, описував поведінку зазначеного Дубровського на слуханні. Він без кінця поправляв свого адвоката і зрештою посів його місце. Повідомляли, що судді були абсолютно розгублені через його втручання. «Судді» – це було засідання суду присяжних, Отже, слухали справу зі звинувачення у вбивстві. Я заглянув в іншу статтю. Чи дізнаємося ми коли-небудь правду? Журналіст розповідав про поворот ситуації на процесі і дуже дивувався, яким чином людина, представлена поліцією як винна, зуміла зародити сумніви в розумі всіх присутніх. Багато статей говорили приблизно про те саме і всі були датовані 70-ми роками. Події 30-річної давнини. Преса викладала в інтернеті свої архіви. Стаття в Мунде. Фрейд, покінься, вони всі з'їхали з глузду. Я клікнув. Матеріал підписаний таким собі Жаном Калаком і датований 1976 роком. Довгий тест Текст був здебільшого присвячений осуду методів психіатра Ігоря Дубровського, які кваліфікували як небезпечні. Я здригнувся, це він. Автор атакував практику психіатричного лікування, прийняту в Сполучених Штатах, прихильником якої був Дубровський. Він досить різко засуджував основи методу психіатра. Стаття не залишала жодних сумнівів у винності Дубровського. Те, що він штовхнув юного Франсуа Літрека на самогубство за обставин до сьогодні нез'ясованих, здавалося очевидним. Калак вимагав страти. Оце новина. Я потрапив до рук небезпечного психіатра, який, можливо, сам божевільніший за пацієнтів. О, Господи! Я пошукав іще статті, і в очі мені впало слово «виправданий». Парижен надрукував. «Дубровський виправданий, як лікнув». Виправдання Дубровського ставить проблему для всієї системи юрисдикції. Журналіст дивується, як суд міг відпустити людину, провина якої настільки очевидна. Інша стаття запитувала, чи не загіпнотизував той психіатр суддів, аби вплинути на їхні рішення, і цитувала «мутні невизначені відгуки людей», які брали участь у дебатах. Ще дві статті повідомляли про виключення Дубровської з медичної спільноти рішенням Ради і оголошували це рішення неясним і незрозумілим, тим більше, що Рада відмовилася коментувати пресі причини такої санкції. Їх я теж прочитав. Я вимкнув комп'ютер із важким серцем. Треба було якось себе убезпечити, вийти з цієї ситуації. Але як? Ясно було одне. Спроба виконати місію, яку він наостанок мені доручив, проблеми не вирішить. Розділ 34. Ось уже два дні я прокручував у подумки всі можливі варіанти. Не влаштовував жоден. Доводилося змиритися з очевидністю. Варіантів немає. Особливо після того, як поліція відмовилася мені допомогти. Я дійшов висновку, що єдиною моєю надією залишалося переконати Дюбрея змінити рішення і скасувати останні завдання. Це наймудріше з усього, що можна зробити, і я вирішив застосувати його ж прийоми, щоб змусити його передумати. Я розробив детальний сценарій, вибудував цілий ланцюжок положень, запитань і аргументів, передбачив усі заперечення, прорахував усі можливості. Усі реакції. Багато днів я провів, шліфуючи деталі, поки не зрозумів, що вже давно готовий і тупцюю на місці тільки тому, що хочу відтягнути вирішальну подію. Я боявся Дюбрея, і сама думка, що треба повернутися до його лігва і добровільно опинитися в нього в кігтях, шалено пригнічувала. Нарешті я призначив собі термін. Я вирішив з'явитися несподівано і заскочити його зненацька після обіду коли його енергетика явно не на підйомі. Однак чекати, поки піде прислуга, у мої плани не входило. Я пішов до нього приблизно о пів на вечора і вийшов з автобуса з зупинкою раніше. Хотілося пройтися, щоб наситити мозок киснем, потрусити зведений спазмами шлунок. У гарячому і задушливому повітрі, напоєному ароматом лип, відчувалося наближення грози. У кварталі, як і раніше, панувала тиша, хоча деякі мешканці вже повернулися з літніх подорожей та відпусток і обживали апартаменти. Я, по думки, повторював усі сценарії. Шанси мої були, звичайно, слабкі, але я пликав надію, яку пробудило пристрасне бажання вирватися з пастки Дюбрея. У міру наближення силует палацу. Випливав із напівтемряві. Нарешті я зупинився перед високим наїщеними гратами. Вікна занурені в темряву, всюди мертва тиша. Здавалося, будинок незаселений. На небі раз у раз палахували зірниці. Я в сумніві стояв перед дзвінком, удивляючись у темряву, і раптом почув жіночий голос, який щось різко промовляв. Вікна холо освітилися. Я більше не можу, з мене досить, кричала жінка. Двері розчинилися і на порозі з'явився чийсь силует. Я застиг від подиву, нездатний усвідомити, що відбувається. Молода жінка, яка збігала сходами миганку, була ніхто інша, як одрі, одрі, моє кохання. Перш ніж я зміг поворухнутися, хвіртка в огорожі різко. Розчинилася, і вона опинилася ніс до носа зі мною. Вона тут же відскочила. На її обличчі застигло здивування, Очі округлилися. «Одрі!» Вона не відповідала. В очах застигла мука. Обличчя спотворилося, як від болю. На потемнілому небі одна за одною спалахували зірниці. «Одрі!» Очі її наповнилися сльозами. Вона ухилилася від мене. «Одрі!» Я ступив до неї. Почуття поглинуло мене. Я розривався між нездоланним потягом і нестерпним болем від того, що вона знову мене відштовхнула. Вона зупинила мене, простягнувши руку, і промовила, стримуючи сльози. «Я не можу!» І не озираючись утекла. «Біль мій... Тут же завернув наш шалений гнів. Забувши страх, я кинувся до хвіртки. Замкнена. Я, наче божевільний, тиснув на кнопку внутрішнього переговорного пристрою, поки не замін... занімів палець. Жодної відповіді. Я тарабанив по ре... ресітці кулаками, що сили трясі її, виплескуючи свою людь. Кричав, перекриваючи гавкіт Сталіна. «Я знаю, що ви тут!» Я знову заходився дзвонити. І тут нарешті почалася гроза, почулися глухі удари грому. Упали перші краплі поодинокі і теплі, потім дедалі частіше і більше, і дощ пішов, як із відра. Не роздумуючи, я кинувся штурмувати садову решітку. На гладких вертикальних прутах не було жодних зачіпок, але гнів, який вирував у мені, збільшив мої сили в десятеро. Підтягнув, підтягуючись на руках, ясяк так видряпався нагору, став на решітку, розсунувши ступні між гострими списами і стрипнув у порожничок. Кущі замортизували падіння. Я схопився, задихаючись, дістався до важкої двері і опинився у прохолодному холі. З вітальні струманіло світло. Великими стрибками, голосно стукаючи каблуками по мармуровій підлозі, я перетнув хол, хол і влетів у вітальню. м'яке розсіяне світло ніяк не пов'язувало з моїм теперішнім станом. Я майже відразу побачив Дюбрея. Він нерахомо сидів за фортепіано, повернувшись до мене спиною і опустивши руки на коліна. Я змог до нитки. Обличчям і одягом струменіла вода, стікаючи на перські килим. «Ти розлючений», – сказав він, – як найспокійнішим тоном, не обертаючись до мене. І це добре. Ніколи не треба придушувати в собі гнів чи розчарування. Тому давай, якщо хочеш, можеш кричати. Це вибуло ґрунт у мене з-під ніг. Я збирався на нього накричати, але тепер це означало коритися його волі. Моє поривання розбилося, заглинулося, і я почувався маріонеткою, Моїми почуттями і керували, смикаючись за невідомі ниточки. Але я вирішив не піддаватися його впливу і накинувся на нього. «Що ви зробили з Одрі?» – жодної відповіді. «Що вона тут у вас робила?» – мовчання. «Я забороняю вам утручатися в моє особисте життя. Наш договір не дає вам права грати моїми почуттями». Він, як і раніше, нічого не відповідав. У кутку, я помітив, сиділа на дивані Катрін. Я знаю, що ви нехтуєте почуттями. Для вас кохання це ніщо, порожнє місце. Насправді ви просто не здатні кохати. Ви змінюєте жінок, які геть усі удвічі молодші за вас, тому що боїтеся покохати хоча б одну з них. Вас це влаштовує, ви домагаєтеся від життя того, що вам треба, ви нав'язуєте свою волю. А для вас це межа мрій. Я перед вами в боргу і знаю ціну свого боргу. Але все це марно, якщо ви не вмієте любити, любити людину, любити людей. Ви курите в громадських місцях, роз'їжджаєте по смузі громадського транспорту. Ви зневажаєте інтереси інших людей. Але якщо відгородитися від усього світу, як дізнатися, що потрібно людям? Неможливо жити тільки для себе, життя тоді втрачає сенс. Жодні блага на світі не здатні замінити тепло людського спілкування. Чистоту почуття, навіть щиру усмішку сусіда на порозі будинку або доброзичливий погляд перехожого. Ваші теорії бездоганні, ефективні, навіть геніальні, але ви забуваєте про одну річ, усього-навсього про одну. Але саме вона і є головною. Ви розу... розучилися любити. Я замовк. Від гніву в мене перехопило подих. Я замовк, і у величезній кімнаті запала повна тиша. Дюбрей так і залишився спиною до мене. Катрин сиділа, не підводячи очей. Обидва не рухалися. Я повернувся і пішов до дверей, але на порозі обернувся і крикнув. «Не смійте чіпати, Одрі!» Ще якийсь час слова Алана здавалося лунали в порожничі, потім у вітальні повисла тиша. Катрін боляче зачепила сцена, що розгорнулася в неї перед очима. Можливо, вона навіть звикла до таких сплесків емоцій, проте не зносила їх. Вона сиділа, не кажучи жодного слова, мабуть очікувала, що скаже Ігор. Той сидів нерухомо, похмуро втупившись у підлогу. Мовчання тривало цілу вічність. Потім вона почула, як помертолілий голос прошепотів. Він має рацію. Розділ 35 Назавтра мій запал трохи вщух і поступився місцем розгубленості. Дедалі більше зростала кількість непояснених подій, і мої стосунки з Дюбреєм, тобто з Дубровським, ставали загадкою. Як йому вдалося... Настільки проникнути в моє життя. О, головне, що він намислив? Це не просто старий психіатр, котрий заслаб на хворобу своїх пацієнтів. Це був небезпечний збочинець, маніпулятор, зна... здатний на все. І все ж таки я думав, що намацав слабке місце в його теорії людських взаємин. Для того, щоб у відносинах відбулися чудесні магічні події, треба любити, любити. Мабуть, це і був ключ до майбутніх будь-яких відносин, і дружніх, і професійних, ключ, якого бракувало Дубровському. Я і сам зазнав фіаско, переконуючи шефа у своїй правоті, тому що мені бракувало любові. Я його терпіти не міг, і він це відчував. Усі мої зусилля виявилися марними і не давали користі. Треба було знайти спосіб пробачити йому мерзенну поведінку і хоч трішки його полюбити, хоч трішки, і тільки за такої умови відкривати йому свої задуми та пропонувати щось. Але де взяти мужність, щоб полюбити заклятого ворога? День добіг краю, я йшов додому, і наближення до знайомого місця навело мене на думку трохи розслабитися. На Монмарті... Є одна дуже симпатична кафешка, там я завжди забував, що живу у великому місці. Я так поринув у свої міркування про любов, що не щовся, як побачив, що назустріч мені йде моя літня сусідка, як завжди вся в чорному, з голови до ніг. Після останнього візиту до мене вона уникала розмов зі мною. Наші погляди зустрілися, але вона відвернулася і вдала – що роздивляється вітрину найближчої крамниці. На її біду там торгували білизною вельми фривольного дизайну, тож так вийшло, що вона розглядала стрінги – підв'язки на манекенах у закличних позах. У центрі вітрини просто навпроти неї розташувалася величезна афіжа великого бренду білизни пішнотілою, панянкою у всій її красі. На афіші було написано «Порада номер 36. Згладжуйте гострі кути». Не помітити пораду вона не могла, тож похабцем відривну... відвернувшись, вона задроботіла далі, потупивши очі. «Вітаю, мадам бланшар, весело крикнув я. Вона повільно підвела очі. «Вітаю, пане Грінмор», – сказала вона, злегка ж... зашарівшись. Мабуть, згадавши подробиці нашої останньої зустрічі, якся маєте? Дякую, все гаразд. Яка нині чудова погода? Не те, що вчора ввечері. Ваша правда. Оскільки ми вже зустрілися, маю вам повідомити, що надіслала скаргу на сусіда з четвертого поверху. Його кіт гуляє карнизами і заходить до чужих квартир. Учора я знайшла його з плячем на моєму дивані. Це неприпустимо. Це те сіре котеня? Саме так. Щодо пана Роберта, то з мене досить і запахів із його кухні. Коли він готує, я змушена зачиняти вікна. Я вже разів зутрі говорила про це управителю будинку. Але ж я єдина, хто скаржиться. Годі вже, змінимо тему. Дуже хочеться позитивних емоцій. А ви вирішили прогулятися до крамниці? Ні, я йду до церкви. У будень? «Я хожу туди щодня, пане Грінмор», – сказала вона дещо хату. «Щодня? Звісно. Але навіщо щодня?» «Ну, я розповідаю Ісусу Христу про свою любов до нього». «А, зрозумів. Ісус, він. І ви щодня ходите до церкви, щоб повідомити Ісусу, що ви його любите?» «Так». Секунду я коливався. «Знаєте, пані Бланшар, Мушу вам зізнатися. У чому? У мене є, ну, деякі сумніви. Сумніви, пане Грінвор? Які саме? Ну, якби це м'якше висловитися, я сумніваюся в тому, що ви порядна християнка. Вона застигла, зачеплена заживе, потім почервоніла і затремтіла від обурення. Та як ви смієте? Мені здається... Ви не дотримуєтесь Ісусових настанов. стану. Ще як дотримуюся? Я не, фі... не фахівець, але щось не пригадую, щоб Ісус сказав, любіть мене навпаки. Я добре пам'ятаю, він казав, любіть одне одного. Вона дивилась на мене мовчки, з напіврозявленим ротом, зовсім збита з пантелику. Мої слова її ошелешили. Вона довго стояла так, немов закам'яніла, дивлячись на мене, Виряченими очима і здалася мені чомусь навіть зворушливою. Я зглянувся на неї, зате я бачу, що ви дотримуєтеся заповіді, любіть ближнього свого, як самого себе. Вона мовчала приголомшена дивлячись на мене, не розуміючи, про що я. Я вклав у свій голос усю м'якість і ніжність, на які я був здатний, і сказав: пані бланшар, Чому ви так само себе не любите? Розділ 36. Друга ночі. Я ніяк не міг заснути. Думки крутилися навколо одного й того ж. Відповіді я так і не знайшов, так і не дізнався, чого домагається Добровський. Збожеволіти можна. Настільки неможливість зрозуміти ситуацію провокує стрес. Та ще цей список акціонерів, який я знайшов в Гуглі. Однофамілець? Чи все ж таки він? Напевно, треба було трохи копнути. Я дуже поверхнево до цього поставився. Що там була за фірма? Люксор? Люксар? Щось на кшталт того. Ну, тепер вже точно не засну, поки не подивлюся ще раз. От уже шмука. Чому я не можу вимкнути мозок на ніч, припинити думати та спокійно заснути? Я простягнув руку до лампочки в головах і замружив очі, щоб світло не сліпило мене. Клац. Лампа спалахнула і згасла. Перегоріла. От дідько, тим гірше. Тепер я вже точно прокинувся і заснути не зможу. Я підвівся з ліжка, у темряві підійшов до вікна, відсунув штору і впустив до кімнати слабке світло. Сонне місто поблискувало вогниками. Я пройшов через кімнату і вімкнув комп'ютер. Екран спалахнув, осяявши надпівтимряву холодним світлом. Тишу розірвали три коротких звуки, які завжди супроводжували вмикання. Клавіатура скрипіла під моїм задерев'янілими пальцями, поки я набирав ім'я Ігоря в гу. На екрані вискочили результати пошуку російською мовою. Я переходив зі сторінки на сторінку, переглядаючи їх по діагоналі я почав позіхати, потім трохи мерзнути. Ніч видалася прохолодною, а я сидів у самих трусах. Я відразу впізнав список імен, біля яких стояли відсотки. Компанія, власником 76,2% акції, якого був Ігор Дубровський, називалася Luxar.sa. Але на сайті не було більше жодної інформації, тільки цифри. Я скопіював назву в зону пошуку Google і натиснув «Ентер». Комп'ютер видав лише 23 результати. Що ж, тим краще. Сайти, преси, фінансова інформація. Потім з'явилася головна сторінка підприємства «Люксар FR, «Люксар СА» – спільнота спеціалізованих ресторанів. Я клікнув і тут же мимоволі відсахнувся, вражений тим, що побачив. На весь екран випливла світлина, явно зроблена вночі. На передньому плані перепліталися горизвісні балки, немов охороняючи простір від невидимої атаки, а за ними відніли освітлені вікна і розкішні інтер'єри ресторану Жульверн. Розділ 37. Мені стало моторошно. Слабке передчуття нещастя, яке супроводжувало мене весь час від нашої першої зустрічі, поступилося місцем справжній тривозі, і вона вже не відпускала мене. Людина, яка взяла під контроль моє життя, виявилася дуже небезпечною, багатою і впливовою. Тепер лише одна нав'язлива думка поглинула мене, як вивільнитися з його лабитів. Я зателефонував інспектору Птіжану. Розповів про свої відкриття і попросив допомоги в поліції. Він повторив те, що вже говорив. Усе це самі лише припущення, нехай і тривожні, але злочин... складу злочину тут немає, і він нічого не може для мене зробити. Я марно шукав будь-які способи звільнитися. Найреалістичнішим здавалося мені план вступити з Ігорем у переговори – але поява в його будинку одріз вела все на нівець. Я не міг більше з'являтися в помешканні, де щинив стільки галасу. Я образив господаря в присутності Катрін, а він явно не з тих, хто вибачає подібні жарти. Доводилося визнати, єдиний дієвий спосіб розквитатися з договором – це виконати останню умову Дубровського, хай практично не здійснено. Я опинився в пасці. Я щур. Два наступні дні були для мене справжнім кошмаром. Я відчайдушно шукав розв'язання цього неймовірного рівняння. Я погано спав, схоплювався ночами. Роботі з останніх сил намагався зосередитися на співбесідах. Мені траплялося двічі ставити одне й те саме запитання здобувачеві, який тактовно цього не помічав. Аліса сказала, що я блідий, як смерть і порадила негайно звернутися до лікаря. Загалом у житті пішла чорна смога. Надвечір другого дня, повертаючись із роботи, я різко повернув назад, щоб забрати забутий в офісі гаманець і побачив владі, який ніби випадково йшов за мною в метрах у десяти по вулиці Опера. Страх паралізував мені мозок. Наступної ночі мені Наснився дивний сон. Я опинився в Штатах, на якійсь фермі в Міссісіпі. У глечик із вершками потрапила жаба. Стінки глечика були високі, і вона опинилася в пастці. Рідкі слизькі вершки не давали ніякої опори, щоб вистрибнути назовні. Шансів у жаби не було. Участь її було вирішена. Їй залишалося тільки потонути. Але своєю жаб'ячою головою вона не могла змиритися з неминучим і продовжувала борсатися, що сили, не розуміючи, що все марно, і їй не вибратися із смертельного полону. Вона борсилася, борсилася, і справа завершилася тим, що з вершків вийшов маленький шматочок масла. Тепер жаба мала опертя та змогла вистрибнути з глечика. Рано вранці я ухвалив, що буду битися всіма засобами – щоб посісти в місце начальника. Розділ 38. Більше я не гаяв ані секунди. Того ж дня я знайшов на сайті торгової палати все, що стосувалося статусу «Дункер Консталтинг», а також усі офіційно опубліковані рахунки та звіти. Мені потрібно було знати всі гвинтики і коліщатка цієї організації. Два дні поспіль я варився в цій літературі, сповненій пекельного еротизму. І чому французькі юристи користуються такими хитромудрими формулюваннями, щоб висловити по суті прості речі? Досить швидко я зрозумів, що англосаксонська бухгалтерська освіта не дозволяє мені осягнути всю цю абракадабру. Мені терміново потрібна допомога. Одним із вигідних аспектів роботи в рекрутингу є те, що швидко наростає база непоганих контактів. Я зв'язався з фінансовим директором, якого направив до однієї фірми середнього бізнесу кілька тижнів тому. Він справив приємне враження і здавався симпатичним юнаком. Я попередньо протестував його реакцію та пояснив, якого роду допомога мені потрібна. Він відразу відгукнувся, і я відправив йому експрес поштою всі документи, які мав. За кілька днів ми зустрілися ввечері в кав'ярні біля Люксембурзького саду. Він прийшов точно в призначений час. Шикарний бежевий костюм прекрасно сидів на його високій худорлявій фігурі. Останній гудзик на білосніжній сорочці був розстебнутий, вузол краватки злегка послаблений. Він виказував люб'язність і все перечитав. Дункер Консталтинг є. Акційним товариством спрощеного типу на новому ринку паризької біржі, повідомив він. Спрощеного типу? Товариство зі спрощеним управлінням. Специфіка такої юридичної форми полягає в тому, що правила функціонування визначаються статутом, а не цивільним правом. Тобто засновники диктують свої правила, певною мірою так. І які ж правила в цій формі особливі? Так, загалом нічого особливого, крім процедури обрання президента. Ось саме це мене і цікавить. Президент безпосередньо обирається загальними зборами акціонерів, що само по собі практикується не часто. Отже, якщо правильно зрозумів, за президента голосують усі акціонери? Ні, зовсім не всі, тільки ті, хто присутні на зборах. Бути присутнім мають право всі, але багатьох усе це не обходить, за винятком крупних акціонерів, звичайно. Крім крупних акціонерів. Так, є два крупні акціонери і десятки тисяч дрібних власників акцій. Спробую вгадати. Певно, що один із них Марк Дункер. Ну, у нього лише 8%. Я згадав, що Аліса вже колись говорила мені про це. Разом із біржовими операціями у Дункера було дуже мало акцій. Реальна влада зосереджувалася не в його, не в його руках, блискуче. А хто ж решта акціонерів? Інвестиційний фонд Inveniera, керівник Давид Купон, американський пенсійний фонд «Стравекс» на чолі з таким собі Розенблаком, керівником французької філії. Вони вдвох володіють... 34% акцій. Решта акціонерів, крім, звичайно, самого Дункера, володіють не більше, ніж 1%, не кажучи вже про те, що у великих акціонерів цілком розв'язані руки. Перехожих ставало дедалі більше, здебільшого це були туристи або просто роз'яви в сонячних окулярах, які нікуди не поспішають, на відміну від парижан, які бігли на роботу. На протилежному тротуарі зібралася невелика юрба охочих помилюватися на, бар... на банери, розвішені на рештці люксембурзького саду. За столиком поруч із нами якась дівчина уминала гарячі пиріжки, від яких ширився чудовий запах яблук і карамелі. Я пішов на величезний ризик і викликав співрозмовнику суть свого проєкту. Він через делікатність не посміявся наді мною, обмежившись легкою гримасою. Не хочу вас засмучувати, але думаю, це недосяжно. Я і сам сумніваюся. Ні, насправді, якщо порахувати, шанс є. Якщо Дункер залишився президентом, це означає, що він завоював голоси обох акціонерів. Чому? Адже в них тільки 34% голосів, не 50 же? Я вам уже сказав чому. Дрібні акціонери на загальні збори не ходять. Це їм нічого не дає. Звичайно, є й такі, хто приходить у надії на подальший банкет, але то рідко. Ясна річ, вони нічого не здатні змінити в кількості голосів. Мушу зауважити, дрібних власників акцій кілька десятків тисяч – щоб якось уплинути на голосування, їм треба зібратися всім разом. Опевнений, що цього ніколи не станеться, хіба що підприємство опиниться на краю прірви, і вони злетяться, злякавшись за свою частку, і хором заплачуть. У даному разі плакати хотілося мені. Якщо Дункера переобрали президентом, вів далі він. Цілком можливо, що він теж якось підтримав цю парочку. У них 34%, що становить 80% голосів усіх присутніх на асамблеї. Я не можу судити ні про ваші таланти, ні про ваш хист переконувати, але не бачу причин, за якими ці двоє могли б змінити думку на користь, на користь молодого консультанта, який сидить на зарплаті. Я сидів у задумі з бентеженим міркуванням здорового глузду. По літньому туристи безтурботно снували повз нас, повз рештки саду, задивляючись на банері. «Мені дуже шкода», – закінчив він цілком щиро. «Завжди приємно вислух... вислухати спідчутливий голос, коли в тебе все кепсько, але я ще не був готовий себе поховати. Треба знайти якийсь вихід, скласти план. Маєш бути вихід. Якби ви були на моєму місці, що б ви зробили?» Що було б, на вашу думку, найкращим за таких обставин? Він відповів, не вагаючись: Відійди, ви нічого не зможете зробити. У вашому становищі ви втратите все і нічого не придбаєте. У моєму становищі знав би ти хлопчик у моє становище. Я розрахувався за дві пляшки води, Перейер подякував йому за допомогу, і ми розійшлися. А я вирушив через Люкс... Люксембурзький сад. Ходити пішки цей метод завжди допомагав скинути напругу, позбутися тривоги, відновити сили. Я зазнав поразки, але здаватися не збирався. Ця битва була моєю єдиною надією здобути волю, а може і залишитися серед живих. І я душею тілом був готовий його прийняти. Нехай навіть шанси мої наближалися до нуля. Треба було знайти слабке місце – Куди завдати удару. Я заздрив безтурботним людям, які гуляли в саду. Маленькі бабусі годували хлібом горобців, які сідали їм на руки, ледь торкаючись лапками долонь, хапали крихту і злітали на найближче дерево. Студенти намагались звернути на себе увагу дівчат, а ті, мов не помічаючи, гортали підручники, сидячи на металевих зелених лавках, що тонули в ароматі троянд. Задом ходили поні з задоволеними дітлахами на спинах, а поруч йшли батьки. Я попрямував до того виходу, що поруч із сенатом, і покрокував вуличками, які вели до театру Одеон. Весь вечір я виштався містом, аби оговтатись, подумати над ситуацією, знайти слабкі місця в системі і розробити купу різних сценаріїв. Мене не полишало відчуття що я ось-ось намацаю, як підступитися до справи. Потрібна думка, як заново розкласти карти, щоб виграти партію. Крутилась десь поруч. Чи була то справжня інтуїція, чи ж просто пристрасне бажання знайти вихід? Увійшовши до будинку, я побачив, що до ручки моїх дверей прив'язаний паперовий пакет. Я поклав його на кухонний стіл. Усередині виявився, ще теплий, загорнений у фольгу згорток. Зверху лежав синій конверт з тонкою облямівкою. Я розкрив його. У ньому була записка на такому ж синьому папері. Почерк був рівний, з акуратними натисками. Стара школа. Так у наші дні вже ніхто не пише. Смачного, пані Бланшар. Дого вечора я поласував чудовими шоколадними тістечками. Розділ 39. Незважаючи на те, що я всіма силами намагався виконати останнє завдання, слід бути реалістичним і забезпечити собі позиції для відступу. Шанси на успіх наближалися до нуля, і я просто зобов'язаний був передбачити поразку і бути готовим до можливих наслідків. Це було питанням виживання. Я вирішив глибше покопатися в темному минулому Ігоря Добровського. Якщо він дійсно спромігся виправдуватися, загіпнотозував суддів, у чому я був далеко не впевнений, мені потрібно розшукати ще якісь деталі, які забезпечили б мені сильну позицію на переговорах. Якщо я викопаю якийсь труп, матиму ще один козир. Мене не покидало внутрішнє переконання, що ключ до моєї волі криється саме в його минулому. Я знову вліз в інтернет і заходився шукати статті, жур... статті журналіста в Монде, ім'я якого вилетіло в мене з пам'яті. Цей журналіст більше за інших наводив факти, що стосуються вбивства. Я згадав, що він давав такі подробиці про метод Дубровського і такі відомості про нього самого, ніби був із ним особисто знайомий, і з ним треба було обов'язково поговорити. Статю я знайшов швидко, автора звали Жан Калак. Що ж, не зволікатиму, я взявся за телефон. Вітаю! Я розшукую журналіста, який працював у Монде в 70-ті роки. Не знаю, чи працює він тепер. Як його ім'я? Жан Калак. Як ви сказали, Калак, Жан Калак. «Ніколи не чула. Я вже вісім років тут працюю. І, імовірно, ваш знайомий даймно звільнився? Він не мій знайомий, але мені будь-що треба його розшукати. Це дуже важливо. А є там хто-небудь, хто його знав і зберіг його координати? Звідки ж я знаю? Хіба ж я буду бігати по всіх поверхах? Але ви, напевно, знаєте, хто був тоді головним редактором. Може, він би мені зарадив». Супіння в слухавці. Якого року, ви кажете? 1976. Не кладіть слухавку. У рурці залунала джазова мелодія на саксофоні. Вона грала так довго, що я вже засумнівався, чи не забула про мене. Я дам вам його номер телефону, але жодної гарантій, що він правильний. Я вже давно втратила з ним контакт. Раймон Верже. 014720. Зачекайте, я записую. Раймон Верже 0140 47 28 11 03. Прекрасно, щиро дякую. Вона швидко поклала слухавку, мабуть, не маючи бажання почути ще якісь запитання. Я набрав номер, не вірячи, що він ще дійсний. Почувся гудок. Уф! Хоча б щось. Чотири гудки, п'ять, нічого, сім, вісім. Я вже втратив надію, але тут рурку взяли. Спочатку в слухавці було тихо, потім відгукнувся трохи тремтячий жіночий голос. Схрестивши пальці на удачу, я виклав свою справу. Хто його запитує? Алан Грінмор. Він вас знає? Поки що ні. Але я б дуже хотів із ним поговорити з приводу одного з його колишніх співробітників – «Добре, це його розважить. Тільки чітко вимовляйте слова, якщо хочете, щоб він вас почув». Кривала мовчанка. Я терпляче чекав. Услухавці пошептались, потім знову замовкли. «Ало!» – почувся нарешті тягучий чоловічий голос. Я послухався поради його дружини і старанно виділяв кожен склад. «Вітаю, пане Верже!» «Моє ім'я – Алан Грінмор. Ваш номер телефону мені дали в журналі Монде. Я наважився вам зателефонувати, оскільки мені конче треба зустрітися з одним із ваших колишніх журналістів. Для мене це дуже важливо. А в журналі вважають, що у вас могли зберегтися його координати. Колишній журналіст? З деякими я зустрічаюся досі. Яке його ім'я? Я всіх пам'ятаю». Моя дружина підтвердить. Жан Калак. Як-як? Жан Калак. Тривала пауза. Пане Верже, ви на лінії? Це ім'я мені нічого не говорить, зізнався він. Минуло вже в 30 років. Ні-ні, справа не в цьому. Я б згадав. Це поза сумнівом був псевдонім. Псевдонім? Так, журналісти часто послуговуються псевдонімом, підписуючи статті, які, наприклад, не потрапляють у річище їхньої звичайної тематики. А ви не могли б підказати його справжнє ім'я? Так, у мене є список усіх моїх журналістів і їх псевдонімів. Знаєте, я все це зберігаю. Зателефонуйте за півгодини, я вам скажу. За півгодини дружина знову його покликала, попросивши мене говорити коротко – щоб не порушувати післяобідіний відпочинок. У моєму списку калака немає. Ви впевнені, що його звуть саме так? Абсолютно певен. Тоді, мабуть, йдеться про когось із знаменитих журналістів. У таких випадках вони виступали анонімно. Хтось із знаменитих? Але чому він зацікавився самогубством якогось незнайомця? Мені дуже шкода. З явним розчаруванням сказав Верже. Але не можу нічим зарадити. Залиште ваші координати. Раптом щось згадаю. Розділ 40. Кажуть, що успіх посміхається сміливим. У моєму випадку він змусив на себе чекати. У мене йшла смуга на візіння. Я прийняв грандіозний виклик, виклик вийшовши поодинці на боротьбу з геніальним і могутнім божевільним. Але зірки явно розташувалися не на мою користь. Того ранку я з'явився в офісі з запізненням. Перші претенденти, записані на цей день, уже сиділи, сиділи в приймальні, одягнені в темні костюми без єдиної зайвої зморшки, на штанях або спідницях. Я швидко пройшов через хол, де вітали аромати парфумів і лосьйонів після гоління, і піднявся на гору пішки, щоб не опинитися в ліфті разом із начальником служби і не їхати Два поверхи в незручному мовчанні. Ледве я влаштувався в своєму кабінеті, як увійшла Аліса, обережно причинивши за собою двері. «Гляньмо», – сказала вона, простягаючи мені два аркуші. Я взяв документи. Один був з адміністративної служби. Я побачив чорний перелік підприємств, що ледве функціонують через фінансову кризу, які складали служби нашого управління – Такі списки друкували щомісяця для керівників підрозділів, а ті переписали їх нам. Цього місяця ми їх не отримували. Другий документ давав розклад зустрічей і консультацій для кожного з нас на тиждень. Його ми отримували понеділками. Навіть побіжно глянувши на обидві сторінки, можна було визначити, що багато нас фігурували і там, і там. Чорний перелік був датованим першим серпня, а розклад – п'ятим. «Ти розумієш?» – спитала вона вражено. «Ти усвідомлюєш, що це означає?» «Нас штовхають на те, щоб ми виставляли рахунки клієнтам, які найімовірніше нам не заплатять». «Це чорт на що?» «Керівництво ухвалює рішення, які дедалі більше суперечать здоровому глузду. Я такої роботи не розумію і не знаю, чи ти розумієш». Що все це означає? Якщо клієнт не платить, то й нам відсотків не дістанеться. Нас хочуть змусити працювати задарма, розумієш? Я більше не слухав її. Думки мої були далеко. Їх захопила за собою ідея, яка щойно зародилася у мене в голові. Тепер повільно набувала форми, як прояснюється картина у фотооб'єктиві, коли наведеш фокус. «А чому ти посміхаєшся?» – запитала вона, явно зачеплена тим, що я не поділяю її обурення. «Аліса, можна я збережу ці аркуші?» «Звичайно, а...» «Дякую, тисячу разів дякую, Аліса. Можливо, ти зараз урятувала мені життя?» Скажу, «Краще дала можливість не ішачити на марну». «Аліса, перепрошую, але мені треба вийти». Я взяв телефон, зателефонував Ванесі і попросив скасувати всі мої зустрічі. Мені треба було звільнити день. Це означало не аби як засвітитися, але моє майбутнє службовце тут і так було проблематичним. А тому хай буде як буде. Загальні збори акціонерів було призначено на 28 серпня, а зустрічі з Дубровським на 29 Отже, він був добре поінформований і назвав цю дату не випадково. А я собі думав, він ухвалив рішення в запалі нашої останньої зустрічі? Ні, тут усе продумано. Повернувшись додому, я зателефонував до свого банку та придбав кілька акцій Дункер Консталтинг, що було нагальною умовою для участі в конкурсі на місце президента. Статут був такий, що заявляти кандидатуру заздалегідь не обов'язково. Достатньо повідомити про це на початку зборів. Мій задум мав один шанс на тисячу. Я мав постати перед акціонерами і постаратися переконати їх у своїй правоті. Від однієї думки про цю перспективу мене трусило. Я і перед одинадцятьма колегами боявся висловлю... висловлюватись. У мене вже заздалегідь пересихало в горлі та трусилися руки. Треба було щось робити. Не міг же я через боягудство упустити свій шанс. Треба було придумати, як змусити себе спокійно виступити перед публікою. Я знову понишпорив в інтернеті. Багацько інституцій пропонували курси і семінари. Мені вдалося дозвонитися тільки за одним номером. Решта в серпні не працювали. Назва була багатообіцяльна – Speechmaster Людина, яка взяла слухавку, запропонувала спочатку зустрітися з організатором, а потім вже записуватися на курси. Ми призначили час. Пізніше я зателефонував Алісі в офіс. Я говорив тобі, що Дункер публікує фальшиві запрошення на роботу. Так, Алене. І я з цим ніколи не змирюся. Слухай, можеш мені допомогти? Ти зможеш відновити список? Список фальшивих запрошень? Саме так. Вона помовчала. Це забере багато часу. А за який термін він тобі потрібен? Точно не знаю. Ну, скажімо, за останні три місяці. Для цього доведеться переглянути всі публікації в усіх газетах і зіставити їх із іншими списками. Зможеш зробити це для мене? Жах, як треба. Ти сьогодні якийсь загадковий. Прошу тебе, Алісо. Розділ 41 Оскільки знайти сліди колишнього журналіста Мунде не вдалося, я вирішив пошукати в перші джерелі. Завдання було делікатним, вимагало емоційної напруги, зате я міг багатого чого довідатися. Відшукати будинок виявилося неважко, газети того часу досить точно описували місце. У першому кварталі не було інших людей з таким прізвищем, і я швидко знайшов адресу в довіднику. На місце я вирушив на машині. Вітрі Сюрсен лежав у кількох кілометрах на південний схід від Парижа. Знаючи, що за мною можуть стежити, я раз у раз поглядав у дзеркало заднього виду. Нічого особливого я не помітив, але все одно ризикувати не можна було. Ігор у жодному разі не мав здогадатися, куди я їду. Я виїхав на південне шосе через Орлеанські ворота, але проїхавши кілька кілометрів, з'їхав на смугу аварійної зупинки і почав портатися під капотом, нібито налагоджуючи щось. Маневр небезпечний, зате безпроіграшний. У паризьких передмістях взагалі дуже важко орієнтуватися – на кожному світлофорі я зупинявся і звіряв маршрут із мапою, яка лежала на пасажирському сидінні. Я в'їхав у вітрі бульваром Максима Горького, проїхав повз коледж Макаренка вулицею Юрія Гагаріна і Сталінградським бульваром. Куди я потрапив? Мені здавалося, СРСР розпався 20 років тому. Я повернув голову праворуч і побачив мерію. Від подиву я мало не в'їхав у машину, яка рухалася попереду. Мерія являла собою Кремль у мініатюрі. Гаразд, усе це дуже цікаво, але треба було відшукати дорогу. Подивимося, де я перебуваю. Проспект Робертспєра, вулиця Марата. Ті ще демократи, геш? Схоже, я заблукав. Увімкнувши аварійку, я зупинився, щоб звіритися з мапою. Ага, ось. Треба проїхати проспектом Повстання, згорнути за... на стовпову алею та перетнути міст розстріляних. Ось що мені треба було. У результаті я опинився на тихій вулиці із сільськими будиночками у Бабич. Будинки були дуже маленькі і затишні. Я припаркувався і далі, далі рушив пішки. Номер 19 виявився вузьким і високим цегляним будиночком – пофарбованим у білий колір. Напевне, колись він був чарівним, поки час не попрацював над ним. Штукатурка пішла плямами і подекуди обвалилася, оголивши цегляні... цегляну кладку. Це скидалося на темні пляни, плями на шкірі хворого. Я підійшов до дерев'яних дверей. Садок, якщо так можна назвати вузький простір між будинком і вулицею, був занедбаний. Крізь щебень на доріжках – Пробивався бур'ян. Номер будинку був намальований на маленькій жерстяній табличці, якраз над поштовою скринькою, на якій не значилося ім'я мешканця. Я зібрав докупи всю свою мужність і коротко подзвонив. Спочатку будинок здавався незаселеним, Усередині панувала мертва тиша. Потім двері прочинилися і з'явилося бліде старече обличчя. Головним скульптором того обличчя, вочевидь, були час та глибока печаль. Я відразу зрозумів, що не помилився адресою. Пане Літрек? Так. Добрий день. Мене звуть Алан Грінмур. Я приїхав до вас, щоб поставити кілька запитань. Заздалегідь, прошу вибачити, що колихну важкі спогади, але мені дуже потрібно поговорити з вами про вашого сина. Він заперечливо похитав головою і зморжка вздовж лоба стала ще глибшою. «Ні, пане», – сказав він слабким голосом, – «я не хочу говорити про це. У мене є підстави вважати, що я потрапив у таку саму ситуацію, як свого часу ваш син, і я запросив його всередину, долину звідкись із середини жіночий голос». Старий потупив очі сумно зітхнув, покірливо зрушив з місця і відійшов від дверей. Я штовхнув дерев'яну стільку, яка жалібно скрипнула і увійшов. Обстановка була простенька і старенька, повітря застояне, але відчувалося, що про будинок дбають. Не можу підвестися, щоб привітатися з вами, бо слабою на ноги, сказала з глибини крісла старенька із зібраним у вузол волоссям. «О, що ви! Я дуже вдячний, що ви мене прийняли!» – відгукнувся я, підкорюючись її жесту і сідаючи на оббитий репсом стілець. Я почув, як заскрипіли дерев'яні східці. Це віддалялися вгору по сходам кроки її чоловіка. Наразі мені загрожує одна людина – психіатр Ігор Дубровський. Якщо мої відомості точні, ви подавали на нього скаргу, коли коли мій син наклав на себе руки. Цю людину виправдали за відсутності доказів. Чи не могли б ви розповісти мені все, що вам про нього відомо? «Це було 30 років тому», – сказала вона задумливо. «Розкажіть, будь ласка, все, що пам'ятаєте, щоб я міг спробувати якось себе захистити. Ви знаєте, після процесу я бачилася з ним лише один раз». Але ж це він вів терапію вашого сина? Так, здебільшого він. Він із нами про це говорив того дня, коли ми з чоловіком довірили йому лікування Франсуа. Правду кажучи, я не пам'ятаю, що він тоді говорив. Як зрозуміти здебільшого? Франсуа лікували два лікарі. У вашого сина було два психіатри? Так, доктор Дубровський і ще один у лікарні. Я замислився, чи не хочете кави? Мій чоловік приготує, м'яко запропонувала вона. Ні, щиро дякую. Скажіть, а що ваш син розповідав про Ігоря Добровського? Ох, пане, нічого він мені не говорив. Знаєте, він був не надто говіркий, мав звичку все замовчувати. Вона трохи віддихалась і додала, але без сумніву, це його дуже пригнічувало. Але якщо вашим сином. Опікувалися два лікарі, чому ви подали скаргу саме на Дубровського. Є речі, які перевищують наше розуміння. Ми ним і не цікавилися, усвідомлюючи, що сина вже не повернеш. Він був нашим єдиним сином. Світ зруйнувався, і земля пішла з під ніг, коли він помер. Решта вже не мала сенсу. Ми подали скаргу не з помсти, а тому, що нас про це попросили сперечатися з долею марно. Але чому саме на Добровського, а не на іншого психіатра, і чому не на обох, і у чому ви могли йому дорікнути? Нам пояснили, що це саме він штовхнув Франсуа на самогубство, і це не вигадка, знаєте, досить уже того, що він нам повідомив. І потім так тяжко ходити в суд щодня, нам так хотілося побути на самоті. Зачекайте, будь ласка, хто все це вам говорив? «Той пан, що нас консультував, він весь час повторював. Подумайте про тих молодих людей, яких ви врятуєте. Ви хочете сказати ваш адвокат? Ні, він був не адвокат. Він до суду не їздив. Тоді хто ж? Я зараз точно не пам'ятаю, адже минуло понад 30 років. Багато людей тоді приходило до нас у будинок. Пожежники, поліціянти, комісар, страхові агенти – ми не були з ними знайомі, ні чоловік, ні я. А та людина, та людина, ви не можете сказати, яка в нього була професія чи посада? Вона помовчала, напружуючи пам'ять. Ні, але це був якийсь високопоставлений пан. А чи не могли б ви його описати? Ні, мені дуже шкода, я зовсім не пам'ятаю його обличчя». Єдине, що спадає на думку, так це те, що він був схиблений на взуті. Це було незвично і додало нам чимало клопоту, тому і запам'яталося. Еге ж, важлива інформація, далеко не зайдеш. Ну, просто справжній маніяк, знову заговорила вона із сумною посмішкою, згадуючи сцену з давнього минулого. Він усе питав, чи не підходить ваш собака до його Макасинів, і пам'ятаю ще, що він бризкав слиною, і під час розмови все діставав із кишені хусткою, махував свої черевики, а йдучи ретельно витер ноги об килимок. Мушу зізнатися, тоді мене це навіть образило. Розділ 42. Вороги наших ворогів зовсім не обов'язкові ваші вороги. Людина, з якою я зустрічався того ранку біля біржи, не була мені другом і вже точно ніколи ним не стане. Однак це була єдина у світі людина, яка могла перешкодити Дункеру спати спокійно – Фішерман. Той самий Фішерман, що регулярно публікував у Ешос негативні відгуки про нашу компанію. Жодного разу в нас не побувавши, він наважився написати, що співробітники Дункер Консталтинг працюють недостатньо продуктивно – викликавши тим самим в офісі цілий шквал розпоряджень, одне гірше за інше, у результаті чого тиск на нас посилився до максимуму. Ми говорили з ним по телефону, і я умовив його зустрітися зі мною, напустивши загадкового туману і надражнивши його апетит. Я прийшов раніше і влаштувався за одним із марморових столиків у металевій оправі, у цей час клієнтів було небагато, але наближався час обіду. У кав'ярні дедалі жвавішало. Офіціант квапився розставити начиння. Бармен за стійкою розливав пиво для завсідників, перемовляючись із кимось демонстративним шепотом. А за його спиною кавоварці вже готувалися еспресу, наповнюючи все навкруги ароматом Арабіки. Мейник вітрив. Вітрин плавно возив скло щіткою, залишаючи дивовижні мильні струмочки, і тут же, як за помахом чарівної палички, змінюючи їх губкою. А на тротуарі виконували свій нескінчений вальс, темні костюми і краватки. Я описав себе фішерманом, щоб він міг одразу мене впізнати. Але коли я побачив, що входить людина у твідовому костюмі, у сорочці з розстебнутим коміром, і у великих темних окулярах, у черепаховій оправі, який геть затуляли густі брови, то відразу зрозумів, що це він. Зрозумів набагато раніше, ніж він мене побачив. Він привітався крізь зуби, без посмішки. Я запропонував йому каву, але він відмовився. Як я вже казав, я міг би в певні дні і в певних межах повідомляти вам передбачення змін курсу акцій, «Дункер Константин. На найближчі дні. А що вам дає таку можливість?» Час від часу у мене з'являються відомості про деякі події, які публікуються не відразу. Він подивився на мене з підозрою. «І звідки у вас ця інформація? Я працюю в цій компанії». Тепер у його очах з'явилося презирство. «І що ви хочете натомість?» Вимовив він з виглядом людини, у якої вже не залишилося жодних ілюзій щодо людської природи. Нічого. Якби вам не було це вигідно, ви б сюди не прийшли. Ми з вами заодно. Але що вам це дасть? наполягав він з інквізиторським заповзяттям. Я ненавиджу Марка Дункера, і мені вигідно все, що може його знищити. Схоже, моя відповідь його влаштувала, оскільки цілком укладалася в його картину світу. Він зробив знак офіціанту принести кави, а я вів далі. Щоразу, як ви публікуєте якусь гідоту про нашу компанію, це доводиться до відома всього штату. Він ніяк не відреагував на мої слова. Обличчя його так і залишилося кам'яним. То ви збираєтеся заздалегідь попереджати мене про події, про які вам удасться дізнатися, так? Ні, я не збираюся повідомляти про події, але тільки-но ну, я дізнаюся, що інформація готується до публікації, одразу ж вам, вас попереджу. І що ж у цьому разі зміниться? Якщо ви відреагуєте швидко і опублікуєте розгорнуту статтю раніше, ніж наша інформація дійде до друку, у всіх виникне відчуття, що в Дункер Константинг щось не так, це погіршить ситуацію, а я саме цього і прагну. Кілька секунд він мовчки мене роздивлявся. Цікаво, це інформація або тільки попередження про те, що акції впадуть. А ось цього я вам не скажу. Не будьте таким уже розбірливим. Адже сутність вашої професії в тому, щоб робити прогнози біржових курсів і акцій компаній – а я даю вам можливість раніше за всіх оголосити, що акції Duncan Consulting підуть униз. Це і так чимало. Він нічого не відповів, тільки свердлив мене недовірливим поглядом. Це ексклюзив, додав я. Але в мене немає доказів, що ваші попередження будуть точні. На цьому тижні у вас буде можливість у цьому переконатися. Він звів брову. Я злегка нахилився до нього і стишив голос підкреслюючи важливість сказаного. післязавтра, сказав я, – акції «Дункер Консталтин» упадуть протягом дня щонайменше на 3%. Він на мене подивився похмуро і мовчки випив кави. Весь його вигляд висловлював сумнів. «У будь-якому разі», – сказав він, – «я не можу нічого опублікувати на підставі пліток, принесених незнайомою людиною». «Робіть, як знаєте. Я надам вам відомості, скажімо, тричі», Якщо ви ними не скористаєтеся, ну що ж, віддам комусь із ваших конкурентів. Я підвівся, виняв із кишені гроші за свою каву і поклав на столик. Тільки за свою. А потім пішов, залишивши його сам на сам із його скепсизмом. Розділ 43. Телефонний дзвінок вивів мене із задумів. Я зняв рурку. Не кладіть слухавку, чоловік зараз підійде. Тривала пауза. «Алло, пане Грінмор?» Я відразу впізнав тягучий голос. «Так, я. Це Раймон Верже. Ви мені телефонували. Я колишній головний редактор Монде. Так-так, звичайно. Як справи?» «Дякую вам, мій. Добре. Я дзвоню тому, що, здається, знайшов ім'я журналіста, який ховався під псевдонімом Жан Калак». Удача повернулася до мене обличчя. «Нарешті я зможу поговорити з автором статті, який...» Вбивчу, але дуже вже точно описує Ігоря Добровського. Журналіст не міг не знати його особисто. Я правильно подумав, що мова йде про якусь знаменитість Він-він далі. Тому його псевдоніма і не в моєму списку. Серце в мене закалатало. Скажіть же мені нарешті, як його ім'я? Прошу. Я зовсім забув, що він погано чує. І повторив, виокремлюючи кожен склад. «Як його звати?» Перше за все, прошу вас узяти до уваги, що я дотримуюся етикету, шановний, і відкриваю вам його ім'я тільки тому, що його вже багато років немає на світі, інакше я захищав би його анонімність. Але тепер, коли минуло стільки років, є поняття терміну давності. У мене кров захолола в жилах, усе зникло. Я вирахував його справжнє ім'я» згадавши, що багато хто розважався, використовуючи в якості псевдонімів анаграми власних імен. Мені довго довелося пововтузитися, перш ніж я зрозумів, що Жан Калак – то є Жан Лакан. Жак Лакан, Лакан – знаменитий психоаналітик. Так-так, саме він. Я був здивований. Що ж так розлютило Лакана? Чому він написав про Добровського таку щімпливу статтю? Це запитання я й поставив своєму співрозмовникові. Не знаю, шановний, на це запитання може відповісти тільки фахівець. Про всяк випадок можете записати Крістін Веспаль. А хто це? Крістін Веспаль працювала колись у журналі «Гуманітарні науки». Психоаналіз і таке інше – то є її пристрасть. Вона з величним задоволенням відповість на ваші всі запитання. Знайти її неважко. Після того, як вийшла на пенсію, вона всі вечора проводить у кав'ярні Деукс Магоц. Це кафе в Сен-Жермен Депре. Як ви сказали, я повторив по складах. Саме так, можете туди з'їздити, впізнати її теж легко, вона, напевно, буде в екстравагантному капелюшку. У наші часи полюбляли капелюшки, і вона дуже товариська, самі побачите. Я їй зателефоную і скажу про вас. Я насилу знайшов вулицю, яка губилася за Майданом Бастилії, у кварталі, де ще зберігалася чарівність старовини. На нижніх поверхах більшості будинків розташовувалися крамниці або лавки ремісників. Двері були відчинені навстіж, і весь строкатий світ кварталу весело висипав на тротуар, охочеше видаючись обговоренню новин, ніж роботі. Водії завантажували транспорт товаром просто посеред дороги, окликаючи знайомих і голосніше за всіх перемовляючись на ходу. Вантажники вправо маневрували візками, але пакети все одно з них падали, викликаючи регіт для дачів. За дверима майстерині, Віднімся швець за машинкою і навколо плив запах нагрітої шкіри. З ним поруч під поетичною вивіскою продавець фарб приліпився господарський кіоск. Я заглянув усередину, вивіска не брехала. Кіоск був ущер заповнений всілякими предметами побуту, неймовірної строкатості і різноманітності. Вішаки, різнокольорові шпильки, губки, кухоні серветки з міткалю. Зелені, жовті, сині фартухи, тазики й мисочки всіх сортів і розмірів червоного, жовтого і бежевого пластику. Усе це радісно виступало над тротуар. Городинник на все горло закликав клієнтів, гучно вигукуючи ціни овочів та фруктів. Далі виднів металевий прилавок продавця газет і журналів. Видання, які кричали про всілякі скандали, Затулили собою ледь не половину тротуару. З сусідньої фарбувальні вирвалися цівки пару з характерним запахом. Навпроти сяяла вітрина ковбасних виробів із величезними копченими сосисками, ще теплими сирними порогами, ковбасами, які звисали зверху на металевих гачках і безлічу інших спокусливих речей. Я добре знав тільки американські торговельні центри – холодні, знеособлені. А тут зрозумів, як пощастило французам, що в них залишилися ще такі маленькі жваві вулички. Чи ж вони це усвідомлюють? А що як раптом вони дозволять зникнути цим крамничкам і разом з ними з міста піде останнє людське тепло? Набіся тоді куплятися в гіпермаркетах і жити в спальних районах із яких разом із цими крихітними кіосками зникне душа міста. Номер 51 був позначений будинок, фасад якого вкривала патина часу. Прибита збоку від арки до щечка, наумисно написана від руки, огордо зазначала «Асоціація спічмайстер. Вхід із двору». Я пірнув в арку, війшов у внутрішній дворик. Переді мною виявився ще один будинок. Двері були зачинені з кодовим замком, ані вивіски, ані таблички. Цікаво, я пішов по в інший бік і тут побачив сходи, що вели внизу уздовж бокової стінки, яка з'єднувала обидві будівлі. Здалеку було видно вивіску, прикручену дротом до поручнів. Про всяк випадок я підійшов ближче, але без великої впевненості такі сходи могли вести тільки в підвал. На вивісці теж від руки було написано назву асоціації, а намальована поруч стрілка показувала вниз. Я спустився сходами. Денне світло висвітлювало тільки перші щаблі, які розпливалися на півтемряві, а далі з'яяла чорнота. Дна було не видно, якось не дуже гостинно. Потихеньку спускаючись, я ловив себе на відчутті, ніби я входжу в череву кварталу. Внизу були залізні двері з дзвоником. Я натиснув на кнопку і прислухався. Тягнуло холодом і вогкістю. Двері відчинилися, і на порозі виник рудий хлопець років 30. Доброго дня. Я Ерік. Дуже приємно, Алан. Усмішка не змінила серйозного виразу на його обличчі. Я ввійшов. Приміщення мені відразу сподобалося. Під високою кам'яною стелею відчувався простір. Склоблоки, вмонтовані в кожному кутку, були джерелами денного світла. Галогені світильники давали додаткове освітлення. Стара витерта підлога подекуди провалилася. Легко було уявити, скільки історій вона пам'ятала. Біля стіни було збиту дощату сцену, схожу на ті, що іноді трапляються в школах. Я був зачарований. Біля підніжжя по мосту по 10 уряд. Захаращуючи весь перший інший простір, стояли табурети, штук сто. Біля входу стояв кухонний стіл з кавовим автоматом і височенними стопчиками пластяну. Під ним бурчав маленький холодильник. Раніше тут був підвал? Ви на колишньому складі сім'ї, яка працювала з червоним деревом. Тут трудилися багато поколінь майстрів – і так тривало до 1975 року, коли останній із них вийшов на пенсію, а передати майстерню було нікому. Я уявив собі, як тут гарували ремісники з ножами, стамесками, молотками, а потім складали результати своєї праці, і приміщення сповнювалося запахом сосни, дуба, горіха, палісандра і червоного дерева. «Скажіть чесно, чому ви вирішили сюди звернутися?» – спитав Рудий дуже серйозно. Тон був суворий, але хлопець не справляв враження людини самозакоханої. Добре поставлений голос звучав доброзичливо. Він розглядав мене майже холодно, немов оцінював. Можна було подумати, що я можу виправдовуватися перед ним, а я навпаки. Чекав, що він завалить свій іспит. «Чому ви вирішив?» Я не вмію говорити на публіці. Страх забирає в мене всі сили, а незабаром мені належить виступити перед великою аудиторією, і я повинен її захопити, інакше станеться катастрофа. Зрозуміло, як відбуваються заняття на ваших курсах? Це не курси. Хіба кожен з учасників має без жодної підготовки протягом десяти хвилин проголошувати промову на тему, яку вибере сам. Потім інші пишуть на аркуші паперу свій фідбек і передають йому. Фідбек? Так, відгуки про виступ. Коментарі, які спрямовані на те, що можна і потрібно виправити. Невеликі дефекти, запинки, неузгоджені частини мови або структуру речення. Зрозуміло. Якщо слухачів 30 осіб, ви отримаєте 30 аркушів. Вам треба переглянути коментарі та виділити недоліки, які найчастіше повторюються, а в наступному виступі намагатися виправитися і говорити краще. Він виділив слова виправтеся і краще», злегка на брови, мов шкільний учитель. Незважаючи ні на що, методика здалася мені цікавою. І коли я можу приступити, ми починаємо заняття з 22 серпня і потім щодня. «Тільки з 22-го? А раніше не можна?» «Ні, всі у відпустці. Я пропав. Загальні збори, якщо я збираюся на них виступати, призначені на 28-е. Я встигну потрапити всього на одне заняття, а цього явно недостатньо. Я поділився з ним своєю проблемою». «Звичайно, це не ідеальний вихід із положення. Наш курс розрахований на тривалий час» але принаймні ви отримаєте зауваження, які повинні вам допомогти. Треба було звернутися до нас раніше». Останню фразу він вимовив із докором. Розділ 44. Любий Алене, як справи?» «Я з ніякою. Невідома дама, яку я побачив уперше, кинулася до мене з таким запалом, наче ми були друзями років із 20. Половина клієнтів обернулася до нас». Напівприголомшені очі вона театральним жестом простягла мені розслаблену руку долоною вниз. Чого вона хотіла? Щоб я поцілував руку? Я постиснув її, не сильно, але й не слабо. Вітаю, пані Веспаль. Мій любий Райман Верже розповідав про вас стільки хорошого. Я погано являв собі колишнього редактора Монде, який розсипається в компліментах щодо моєї персони. Сідайте, будь ласка, сказала вона, показуючи на стілець поруч із собою самій столик, і ви бажаний їсть, Джордже. Так, пані, що ви замовите, але Адже ви дозволите мені називати вас Ален, правда? Таке приємне ім'я. Ви британець, я так розумію, американець. Це одне й те саме. Чого ви бажаєте? М -м -м, кави, мабуть. Але ж ви не відмовитеся від шампанського? Жорже, друже мій, два келихи. У цей серпневий вечір на терасі Декс Магоц було тісно від туристів і завсідників, які призвичаїлися спілкуватися через столики. Крістінь Веспаль, як і очікувалося, була в монументальному блідорожевому капелюсі зі штучними фіалками зверху. І тканним птахом кольору фукції на одному з кризів. Уся в рожевому вона мала дуже елегантний вигляд, незважаючи на ексцентричність вбрання. Їй було роки, років 70, але в ній відчувалися розум і життєва сила гідні двадцятирічної дівчини. Мій любий Раймон сказав, що ви цікавитеся Жако. Жакко? Так, так, він мені сказав. Розкажи йому все, що ти знаєш про Лакана. А я йому кажу, любий, ти геть недеоцінюєш, наскільки довго я можу говорити на цю тему. Тут цілої ночі буде замало, а я не в курсі можливостей Алана. Насправді мене цікавить тільки те, що стосується взаємин Лакана з іншим психіатром і з таким собі Ігорем Дубровським. Я розповів їй про статтю, яку прочитав в інтернеті. а Лакан і Дубровський. Про цю парочку та їхнє вічне суперництво можна написати роман. Суперництво? Ну, звичайно. Треба називати речі своїми іменами. Вони були суперниками. Лакан ревнував до Дубровського. Це очевидно. А коли це було? У 70-ті, коли про Дубровського всі заговорили. Але, наскільки я знаю, Жак Лакан тоді був уже дуже знаменитий. Та й життя його схилилося до заходу. Як він міг ревнувати до якогось невідомого психіатра? Знаєте, усе це треба розглядати в контексті епохи. Лакен стояв в авангарді французького психоаналізу. Психоаналіз не змінюється. Один і той же пацієнт років 15 сидить на кушеці і викладає свої проблеми. І всі вважають це нормальним. А тут з'являється якийсь росіянин і вирішує проблеми своїх пацієнтів за кілька сеансів. Непорядок, правда? Але, можливо, вони не видужували у повному розумінні слова? Я цього знати ніяк не можу, але пацієнт, який 15 років на кушетці в лакана страждає на арахнофобію, у Дубровського припиняв боятися павуків за півгодини. Ось ви б на його місці, що вибрали? Отже, Лакан заздрив результатами Дубровського. Та й не тільки, у них усе було навпаки, септо. Один старий, інший молодий, Лакан інтелектуал, який концептуалізував свій підхід, писав книжки, Дубровський – прагматик, його цікавили дія та результат. Крім того, справа ще в самих їхніх методиках. Ви хочете сказати, у методах, якими вони послугувалися? Так. Психоаналіз з'явився в Європі. Дубровський вже першим почав використовувати у Франції когнітивну терапію, яка прийшла зі Штатів. І в чому ж проблема? Скажімо так, за тих років серед інтелектуалів були дуже поширені антиамериканські настрої. Але бачите, справа не тільки в цьому. Їх розділяли гроші. Гроші? Так, Дубровський був багатий, дуже багатий. Сімейний спадок. Не те, що Лакану, якого завжди були всім відомі проблеми з коштами, вона сьорпнула шампанською і продовжувала. Я думаю, Дубровський став для Лакана справжньою ідеєю фікс. Йому не давала спокою швидкість результатів Дубровського. і Він став дедалі скорочувати час власних сеансів. Скінчилося тим, що хвилин через п'ять лед пацієнт устигав почати свою сповідь Лакан його переривав і говорив сан закінчено». Але це безумство якесь. Та і то не все. Він до такої міри заздрив Дубровського, що почав підвищувати ціни до захмарних висот. Усього за кілька хвилин він вимагав 500 франків. Навіть на ті, на ті часи фантастична сума. Якось один з його пацієнтів запри, запротестував. То він вирвав у нього з рук портмане, щоб відрахувати свій гонорал. Так, міжако, дійсно з глузду з'їхав. Я теж ковтнув шампанського, насолоджуючись його ніжним ароматом. На іншому боці Майдану стояла церква Сен-Жермен-де-Пре. Цього вечора досі освітлена спекотним серпневим сонцем, вона мала як ніколи чудовий вигляд. Найсумнішим у цій історії було те, що якби лакан просто ігнорував то всі навколо про нього дуже швидко забули. Про Добровського? Але чому? У нього ж були прекрасні результати. Одразу видно, що ви, американець, ставите таке запитання. Вам, важлив, американцям, важливий результат, а ми, французи, куди більше цінуємо інтелект, а результат для нас щось побічне». Вона покоперсалася у сумочці з рожевої крокодилової шкіри і витягла звідти книжечку кишенькового формату. Тримайте, це я для вас принесла. Розгортайте на умання і читайте будь-який абзац. Я взяв книжку, підписану Жеком Лакану, і розгорнув на самій середині. Характеризуючи структуру сюжету філіальних інтерпретаторів за допомогою афективної недостатності, що виявляються в часті неправомірності сюжету і ментальній формації за типом благородного роману, що вважається нормальним виявом у віці від 8 до 13 років, автори об'єднують вигадки, що виникають у пізнішому віці. Абсолютно нічого неможливо зрозуміти, але я не психіатр. Запевняю вас, психіатрам це точно так само не зрозуміло. Але Франція є Франція. Що менш зрозуміло, ви висловлюєтесь, то швидше зійдете на загенія. Ого. А тепер уявіть собі Добровського, з його прагматичним поглядом на речі, його конкретними і лаконічними завданнями. На тлі лакана він мав здаватися просто нікчемою. Цієї миті я зробив необережний рух. Мій келих упав на бік, і шампанське розлилося по столику, плеснувши мені на черевики. Слава Богу, тільки мені. А ось цього Жак Лакан точно не зніс би. Чого? Розлитого шампанського? Егеш, він був схиблений на взутті. Боронь Боже! Я здригнувся. Зуттєвий маньяк. О, це була його пристрасть. Він міг утекти з кабінету, кинувши пацієнтів і змусивши їх чекати, щоб купити собі нову пару черевик, черевиків між сеансами. Геніально, правда? Розділ 45 Ну, припустимо, юний Франсуалі Трек наклав на себе руки. Він лікувався у двох з психіатрів і одним із них був Ігор Добровський. Жан Лакан з його нездоровою заздрістю Дубровському зробив усе, що винуватим виявився саме той. Анонімно написав убивчу статтю Монде, прийшов до батьків Літрека і, маніпулюючи ними, змусив їх написати скаргу. Його виказала маніакальна пристрасть до взуття. Для психіатра куди вже далі? Віддати колегу під трибунал не вийшло, однак удалося налаштувати проти нього Раду медичної спільноти на полягти на виключенні. Це поклало край кар'єрі молодого лікаря. Може, так воно і було, чому би ні? Але якщо Ігор Дубровський дійсно не винен у всьому цьому, як пояснити всі прогалини в його історії, які в ній досі залишаються? Навіщо йому було заманювати тих, хто страждає на депресію на ефельговежу, до своїх володінь, своєю статтею про право на самогубство – а потім останньою миті їх віднов... відловлювати. Щоб легше було ними маніпулювати? Щоб змусити їх укласти угоду? Але з якою метою? Чого він хотів домогтися? І як пояснити записи про мене, зроблені задовго до моєї спроби покласти край життю? І до чого тут одрі? Занурений у свої думки, я зовсім не стежив за перебігом чергових понеділкових зборів. Люк Фостери і Грегор Ларше з деякою нервозністю і навіть злістю коментували колонки цифр на екрані відеопроєктора. Цифри, цифри, цифри, потім пішли криві, потім палички лінійних і кругляшки кругових діаграм. Я був ситий по горлу цією балаканиною, позбавленою сенсу. Ті результати мене абсолютно не цікавили. Голоси доходили до мене немов здалеку. Невиразним бурмотінням, двоє санітарів, всіх лікарні завсято пропонували присутнім психам відзначити галочкою програшні номери в табличці лото. А ми виявилися настільки слабі й некомпетентні, нездатні здогадатися, які ж номери потрібно. На екрані нам демонстрували знаряддя покарання, нас відшмагають різками графіків і палицями лінійних діаграм а потім позбавлять смачненького камамберу – схем. А потім, потім різких графіків витягнуться і перетворяться на отруйний змій. Коли цілінійних діаграм стануть товстими і важкими, а про камамбер і думати забудьте. Психи аплодували, вони давно вже стали мазохістами. Збори скінчилися пізно – і всі порозходилися обідати, усі крім мене. Я повернувся до кабінету і дочекався, поки на поверсі нікого не залишиться. Потім узяв із верхньої полиці теку, витягнув два резюми з відмовою, висмикнув з них два аркуші паперу і засунув їх до кишені сорочки. Вийшовши в коридор, я озирнувся і прислухався. Усе було спокійно. На верхньому майданчику сходів я знову почекав, Нікого. Я безшумно збіг сходами на перший поверх і ще раз зупинився біля виходу. Тиша, у мені заворушився страх, серце забилося частіше. Я підійшов до дверей приміщення, де стояв факс, і увійшов. Діставши з кишені аркуші, я обережно розмістив їх між напрямами апарата. Буронь боже застрягнуть. Останній погляд у коридор нікого. Я розгорнув записник і набрав перший номер. Пальці тремтіли, Апарат пищав від кожного натискання кнопки, і цей звук здавався мені оглушливим. Нарешті я натиснув «Старт», і машина надіслала перший факс. Знадобилося хвилин за 20, щоб розіслати факси з відомостями про фальшиві вакансії. Дункер Константин. До всіх редакцій. До всіх, крім «Ехос». Розділ 46. Того вечора Ігор Добровський був сам у величезній вітальні з м'яким освітленням, підібраним так, щоб створювати атмосферу, яка огортала б кожного з присутніх. Він сидів за фортепіано, звуки сонати Рахманінова під його сильними і владними пальцями злітали з клавіш, і кришталиво чистий звук фортепіано Стенвей заповнював простір. За його спиною хтось рвучко відчинив двері. Не перериваючи гри, він кинув швидкий погляд через прилече. «Ага, Катрі?» Вриватися таким чином було не в її звичках. Владі не помилявся, кинула вона, явно збуджено. Ігор зняв руки з клавіатури, але останній акорд продовжував вібрувати, підтриманий правою педаллю. «Владі запевняє, – вела далі вона – що Аллен готується до того, щоб запропонувати свою кандидатуру в якості президента Дункер-Консталтен на найближчих загальних зборах. Ігор глитнув. Він очікував на що завгодно, тільки не на таке. Він зняв ногу з педалі і звук аккорду повільно згас. Запала гнитюча тиша. Катрін зазвичайно спокійно зараз говорила збуджено, на ходу міряючи кроками вітальню. Схоже, він записався на курси красномовства, але тільки на одне заняття. І ось уже три тижні, як він зустрічається з якимось незрозумілими людьми, мабуть, агітуючи голосувати за себе. Він на шляху до грандіозного провалу, і це буде катастрофа. Ігор повернувся до неї, глибоко схвильований. Це правильно, пробурмотів він. Але ж це його згубить, ти розумієш? Для нього немає нічого гіршого, ніж публічне приниження. Він опиниться в жахливому становищі, а потім його просто зітруть на порох. Увесь прогрес піде на нівець, і він стане ще більше вразливий, ніж був. Ігор не відповів. Тільки похитав головою. Очевидь, вона мала рацію. І біса ти дав йому це завдання? Ігор зітхнув і відповів безбарвним голосом, розсіяно дивлячись у простір. Я був впевнений, що він відмовиться. Але тоді навіщо було давати? Тому і дав, щоб змусити його відмовитися. Знову тривали мовчання. Я перестаю розуміти тебе, Ігорю. Він подивився на неї. Мені хотілося змусити його збунтуватися проти мене. Я хотів поставити його в таке нестерпне становище, з якого, з якого був би тільки один вихід – піти проти мене і змусити мене розірвати нашу угоду. Настав момент учневі звільнитися від учителя. Ти ж добре розумієш, Катрін, у чому парадокс. Не можна крутити кермо чужого життя і посеред дороги очікувати, що опіканець вирветься. Спочатку жорсткий контроль вкрай потрібний, бо він мусить суворо дотримуватися вказів, але потім він просто зобов'язаний скинути ярмо опіки і стати по-справжньому вільним. Але не я повинен його звільнити, це має виходити від нього самого, інакше виявиться, що він своєї волі не заслужив. Ігор узяв із фортепіано стакан з бурбоном. Лід уже розтанув. Він відпив ковток. Катрін не зводила з нього очей. Тепер розумію. Давши йому завдання, нехай і не стати президентом, я тим самим дам йому дозвіл нарешті відчути свій власний авторитет. Це було метафоричне послання щодо наших із ним стосунків. Він поставив склянку. На нього тиснув важкий, сповнений докору погляд Катрін. І незважаючи ні на що, він не збунтувався, сказала вона. Він продовжує. Так. Йому треба допомогти, треба щось зробити. «Ми самі поставили його в таку скруту, і не можна залишати його самого». Запала довга мовчанка. Потім Ігор сумно зітхнув. «На жаль, цього разу я дійсно не бачу, що можна вдіяти». «Ну, якщо ти просто скажеш йому, що розумієш надмірно складні завдання і хочеш, щоб він зупинився, у жодному разі це буде найгірше. Це буде означати, що я, його наставник, не вірю в нього». Це буде ніщовний удар по його гідності, не кажучи вже про те, що це набагато посилить його залежність, якій я навпаки хочу покласти край. Добре, але ж треба щось придумати. Не можна щось так узяти і відправити його на гільйотину. Якщо вже змінити перебіг подій неможливо, потрібно щось зробити, щоб поразка не вбила його, за всяку ціну позбавити його публічного приниження – Нехай у нього залишиться хоча б ілюзія. Нехай він не відчує себе нікчемним, Гіршим за всіх. Нехай у мене немає ідеї стосовно цього. Я не бачу виходу. Залиш мене самого, будь ласка. Катрін припинила говорити. Мовчки підвелася і пішла до виходу. Її кроки гол колонали холом. Потім дедалі тихіше. Тоді зовсім стихли. Знову почала давити тиша. Ігор залишився сам на сам зі своєю найбільшою педагогічною помилкою, яка могла мати найважчі наслідки. Він повільно поклав руки на клавіші, і соната Рахманінова знову заметушилася у своїх болісних мріях. Розділ 47. Виходячи того ранку з дому, я помітив унизу біля сходів силует пані Бланшар. Вона щось простягала Етьєну. За формою предмета я здогадався, що це таке ж тістечко, яке вона надсилала мені. Виглядує тіє на бую край здивований. Я швидко перейшов вулицю. На тому боці стояв газетний кіоск. У мене всередині все стихло, стислося від поганого перечуття. Із хлібів її смачно пахло свіжими багетами і гарячими шоколадними хлібцями. Купивши по примірнику всіх газет, я влаштувався на терасі сусідньої кав'ярні. Я розгорнув фігаро і зашегорхотів сторінками, поки не дістався розділу економіка. Очі мої перебігали від заголовка до заголовка, а серце шалено калатало. Хвилювання зростало, а нічого цікавого для мене на темних від друкарської фарби шпальтах не було, і шанси мої різко зменшувалися. Раптом я затамував подих. Під роз... Підозра на махінації в Дункер-Консталтинг. Далі було кілька рядків роз'яснень з приводу порушеної теми, написаних досить нейтрально. «Що замовлятимете?» – пролунав у мене над вухом непривітний голос офіціанта. Вусаня з невиразним обличчям. «У вас є булочки з шоколадом?» «Ні, є круасани і тартинки з маслом», – відповів він, не дивлячись на мене. «Тоді два круасани і каву, будь ласка». Він пішов, нічого не відповівши. Я похапцем схопив Монде і теж знайшов коротку інформацію на цю тему, за якою йшла стаття про бюро з працевлаштування та про методи його роботи з усіма закидами, які йому зазвичай адресують. Лібератіон опублікувала коротку, але яскраву статтю, супроводивши її світлиною нашого офіса, помітним заголовком коли мисливці за головами нас дурять. Паріс підрахував час, згаяний з добувачем, поки той відповідав на всі фейкові запити й вимоги, а також приблизну ціну друку та надсилання резюме. Францесьор пояснювала, що між секторами служби зайнятості існує суперництво і що канцелярії потрібно акуратніше поводитися з оголошеннями, бо саме суперництво, вочевидь, змусило Дункера переступити межу. Елхюменті присвятила події цілих півсторінки. На великій світлині був зосереджений здобувач, який чорним фломастером обводить фальшиві оголошення в газеті, а заголовок великими літерами кричав «Скандал із фальшивими вакансіями в Дункер-Консталтен». Стаття викривала непередбачені наслідки безконтрольного лібералізму та їхній згубний вплив на нещасних кандидатів. Безліч безробітних свідчили, що вони взагалі не отримали відповіді на свої численні резюме. Вона й не дивно зауважує журналіст, адже таких вакансій просто не існувало. Що ж до Канарт-Техній, то вона назвала свій матеріал «Бюро знайму «Тобі бреше». Кіоск не торгував провінційною пресою, але я знав, що в Дункера багато офісів у регіонах. Найважливішим для мене було, що напишуть фінансові видання. Інформацію публікували всі – від Трібуни, ІКТ, Дестофіс до Джуніар Дельфінансер. Жодних коментарів з приводу людського фактора, жодних емоцій, але це не важливо. Інформація явно дійшла до керівників. Я підхопився і пішов до офісу. Мені хотілося опинитися там до 9, щоб на власні очі побачити відкриття торгів на Паризькій біржі і тенденції котувань акцій. Була за 10 а я вже сидів перед комп'ютером і переглядав сайт Echos. Я не знав, вплине чи ні, така інформація на котування фірми. Може про це і мріяти не варто. Нерви мої були натягнуті. Рівно о 9 на екрані з'явилися цифри курсу акцій Дункер Консталтинг, набрані червоним шрифтом. Вони впали на 1,2%. Я застиг, не вірячи своїм очам. Мене захлеснула божевільна радість, позамижне збудження. Я, Алан Грінмор, Вплинув на курс акцій «Дункер Консталтинг» на Паризькій біржі. Неймовірно. Нечувано. Одноцінний Адже це величезна цифра. Приголомшило. Згадав свій прогноз у розмові з Фішерманом. Я обіцяв йому 3% за день. Ясна річ, цифру я взяв зі стелі. Але, схоже, до кінця дня так і буде. Це питання довіри. Для мене зараз це питання було головним – Життєвим. Тепер треба, щоб тенденція закріпилася і посилилася. Протягом дня я постійно звірявся з курсом акцій. Навіть під час півпесіди я час від часу кидав погляд на екран. За день тенденції змінилися, хоча всередині дня настало певне поліпшення ситуації. До четвертої години курс упав на 2,8%. Фортуна була на моєму боці. З бейферії я вийшов до кімнати відпочинку. Шампанського в автоматах не подавали. В знаменування першої перемоги я налив собі води пер'єр. Повертаючись до кабінету, я йшов повз за офіси і бачив, у який шок увігнало співробітників наше керівництво. Адже всі нелюдські вимоги були нібито продиктовані міркуванням біржової рентабельності, і мотивовані натхненними проєктами розвитку. Ну і накрутили. Тепер усі безцільно товчуться в бюро, але ж могли б працювати і віддаватися роботі. Контраст із моїм захопленим станом був просто кричущий. І я раптом зрозумів, що не тільки страх перед Дубровським спонукав мене так оскаженіло взятися за його останнє завдання. Віддавшись п'янкій грі, Перший там, якої мені вдалося виграти, я відчув, що в мені заворушилися паростки покликання, місії. Незважаючи на те, що я ризикував втратити все і опинитися на вулиці, мною рухало одне пристрасне бажання – дійти до мети. Повернувшись після обідньої перерви, Марк Дункер кинув побіжний погляд на екран комп'ютера, щоб… Звіритися з курсом власних акцій. Якого біса? промовив він голосом сам до себе. Із сусідньої кімнати пролунав голос Ендрю. Пане президенте, щось потрібно? Дункер залишив запитання поза увагою. Сайт не, пуб... не публікував роз'яснень, однак тут було щось не те. Та що ж відбувається? Щорт забирай. У дверному отворі з'явився стрункий силует Ендрю. «Ви читали газети, які я вранці поклав вам на стіл, пане президенте?» «Ні, це ще навіщо?» – підозріло запитав Дункер. М -м -м, «Здається, стався витік, па крок виконував». Кров кинулася Марку Дункеру в голову. Він зірвався і схопив сто з газет. «Що? Що, -що ви верзете?» Він почав гаречко гортати трибуни. Вночі і розриваючи навпіл сторінки. Дванадцята сторінка, пане президенте. Дункер одразу побачив статтю, яку Ендрю окреслив жовтим. Прочитавши її, він повільно опустився на стілець і задумливо промовив. У нас завелася паршива вівця. Голос його був спокійний, але обличчя почервоніло. «Це все дурниці», – відчеканив він, немов переконуючи сам себе. За кілька тижнів усе забудеться. Розділ 48. Великий чорний мерседес, зробивши складний віраж, завернув на маленьку торгову вуличку, де його одразу ж блокував розвізник товарів, який вивантажував ящики з рибою і нектаринами. Залишивши машину на владі, Ігор вийшов і останні метри пройшов пішки, пробиваючись крізь ранкову штовханину. Так Париж не пристосований для автомобілів, подумав він. Аж надто ці напівзруйновані старі квартали, їх давно час знести і побудувати нові сучасні. Він пірнув під арку, справжній вхід до якого-небудь генделику, і опинився у внутрішньому дворі, відразу попрямувавши до тих дверей, які йому показав владі. Сходи губилися в темряві, немов вели в підземний хід. Місце виявилося ще гіршим, ніж описував шофер. І чому це Алан вибрав таку щурячу нору? Він спустився і опинився перед чимось схожим на вхід до каземату. Щосили натиснув на кнопку дзвінка, хоча й не сподівався о такий знайти тут живу душу. Привиди і кажани прокидаються тільки ночами. Двері прочинилися, із них висунувся рудий хлопець. Ігор увійшов. Незважаючи на досить сухе літо, з-підвалу тягнуло вогкістю. У зимку тут, напевно, справжній кошмар. «Чим можу служити?» – запитав Руди. Ігор звернувся, зауваживши підлогу, що провалилася. Старий прогнилий поміст, накритий клейонкою кухонний стіл. Цієї миті з інфернальним гуркотом увімкнувся холодильник. Руди стояв, скрестивши руки на грудях. Ігор витримав паузу. Я прийшов поговорити з вами про одного зі слухачів ваших курсів. Ви хочете сказати про одного з членів нашої асоціації? А хіба це не одне й те саме? Ми не комерційна організація. Ігор посміхнувся. Це цікаво – давати собі визначення від супротивного, виказуючи мету, яку ви не ставите. Рудий трохи помовчив і поволі сказав, ретельно добираючи слова – Метою членів нашої асоціації є розвиток навичок публічних виступів. Розвиток? Що ж чудово. А ви теж член асоціації? Звичайно. Ігор Кивнов. Вітаю. Абсолютно щиро. У наш час люди охочі розвиватися, трапляються рідко. У дитинстві ми щось сприймаємо і розвиваємося, а потім ні – Подорослішавши, ніхто не хоче міняти ні манеру спілкування, ні, ні поведінку. Люди кажуть ні, хочу залишатися самим собою, неначе зміна стилю спілкування змінить їхню сутність. Було б дико, якби дитина відмовлялася вчити рідну мову під тим приводом, що хоче залишитися сама собою. Рудий кивнув. Ігор ступив кілька кроків по підвалу Я хочу запитати вас про Алана Грінмора. Він записався до вас кілька днів тому. Було таке. Напевно, він сказав вам, що наприкінці місяця готується виступати під груп, перед групою дуже серйозних людей. Так. І, напевно, сказав, що від цього виступу залежить його майбутнє. Вважаю, і психологічно, і брови. Точніше, йому потрібно виступити, щоб переконати присутніх віддати за нього свої голоси на виборах. Вийде в нього чи ні – неважливо. Навпаки, для нього глибоко, я б сказав, життєво важливо не опинитися смішним на публіці. Якщо він соромиться, це надовго виб'є його, виб його з колії. Він втратить ґрунт під ногами, бо вже дуже вразливий. Наслідки можуть бути трагічними. Ігор схилив голову, уявляючи собі цю сцену. Рудий мовчав. «Ви, напевно, поки зовсім не знаєте, що база для виступу на публіці – в нього нульова або майже нульова. Це не є його сильний бік. За такою ситуації він почувається дуже кепско. Коротше, йому для цього треба подолати важкий шлях. Я зрозумів усе, що ви сказали, але не треба занадто розраховувати на нашу асоціацію. Річ у тім, що це тривала робота. За три сеанси цього не навчиш. Та й зможе він відвідати лише один. Розкажіть мені про вашу методику. Усе дуже просто. Один із членів асоціації має виголосити промову хвилин на 10 перед іншими, хто в цей день буде грати роль слухача. Потім кожен із слухачів напише анонімний відгук на виступ, на виступ зазначивши, що на його думку треба виправити. Ці відгуки передають промовцю і наступного разу він намагається скоригувати промову з урахуванням зауважень. Прогрес спостерігається від сеансу до сеансу. До кінця року всі виходять на дуже непоганий рівень. До кінця року, задумливо повторив Ігор, я від вас і не приховую, що це дуже тривала робота. І він має право тільки на один сеанс. Йому слід було записатися раніше. У мене до вас пропозиція, сказав Ігор, дивлячись на Рудову, впритул своїми синіми зі сталевим полиском очима. І він викликав свій план у деталях. Хлопець слухав мовчки, але було видно, що він не згоден. Дослухавши, він похитав головою. «Ні, це неможливо». «А я вам кажу можливо і досить легко». «Я не про це. Це не наша методика». «Шкода, але так ми не працюємо». «Ну, ось вам і нагода спробувати щось нове». «Ні, в асоціації свої правила». Наша методика пройшла випробування. У нас хороші результати. Можливо, вони повільні, але на все свій час. Дуже важливо, щоб усе йшло своєю чергою. Я відмовляюся змінювати наші методи після чотирьох років роботи. Ігор довго беззуспішно намагався його переконати. Але Рудий твердо стояв на своєму. Мабуть, переконаний, що зберігає істину в викарбованому мармурі. Зрештою Ігор попрямував до виходу. Але, дійшовши до моторошної тюремної двері, обернувся. Дивно, що людина, яка присвятила себе тому, щоб допомагати іншому розвитку, сама відмовляється розвивати свою методику. Я був упевнений, що ви більш гнучкі, готові до змін, відкриті новому, готові осягнути незвичних. Мабуть, я помилявся. Розділ 49. У біржі Коротка пам'ять. Акції Дункер Консталтинг. Днів 10 протрималися на тому рівні, на яких з'їхали, потім повільно поповзли вгору. Інвестори мало переймалися долею злощасних кандидатів і їхніми відповіді на фальшиві запити про вакансії. Нашому президенту було б досить опублікувати напередодні звіти, настільки ж оптимістичні, наскільки сміховинні, щоб відновити довіру фінансового ринку. Інвестори не ставили зайвих запитань і не бажали нічого помічати, охоче даючи обдурити себе щодо реальних можливостей підприємства. Легковір'я й жадібність завжди йдуть рука в руку. У будь-якому разі реальність не така важлива, враховуючи, що система при цьому розхитана. На щастя, у мене в запасі був іще один сюрприз, здатний трохи охолодити загальну гарячність. Я зателефонував Фішерману Вехнос саме перед здаванням номера в набір. Мене з'єднали з, ре... з редакцією, і я назвав себе люд... людині, що зняла слухавку. Журналіст погодився поговорити зі мною. Може, мій справжній прогноз поклав край його скепсису? Тоді мені треба зміцнити довіру, яка виникла. Хочу повідомити вам іще одну інформацію, – сказав я таємничим тоном. Жодної реакції, але й висл... слухавку він не кинув. Акції «Дункер Консталтинг» післязавтра впадуть більш, ніж на 4%. Я знову зняв цифри на умання. Інтуїція підказувала, що сукупність скандальної інформації має посилити реакцію біржі. Післязавтра? Дива, він заговорив. Він лизнув гачок кінчиком язика. Так, післязавтра. Я дав йому можливість опублікувати передбачуваний курс у завтрашньому номері. Жодної відповіді. Я повісив слухавку, почавши вже шкодувати, що набрав саме його, адже я поставив на нього тільки тому, що він постійно нападав на нашу контору на сторінках своєї газети. Поминка моя полягала в тому, що я вирішив, ніби він має зуб на мого патрона і вхопиться за неї, що бруднить репутацію підприємства. Мабуть, я приписував йому власні почуття. Поміркувавши, я вирішив, що він узагалі позбавлений будь-яких емоцій. Він нападав на Дункера тільки тому, що не згоден із його стратегією. Цей несподіваний висновок мучив мене решту дня. Увечері мені ніяк не вдавалося заснути. Весь мій план був розрахований на Фішермана. Невже я помилився і програю? Наступного дня рано вранці я спустився в кіос купити «Ехос». Жодного рядка про Дункер Консталтен. Це мене просто вбило. Звертатися до іншого журналіста було вже запізно. Не виключено, що я даремно витратив останній патрон, але я змушений був робити ставку на Фішермана. Коли в казино гравець ставить весь вечір на червоний, йому ніколи не дістанеться можливості поставити на чорний. А раптом червоне все-таки випаде. Він же ніколи собі цього не пробачить. В обідню перерву я знову повернувся до незавершеної операції. Зачинивши щось у кабінеті, я розіслав до всіх редакцій неспростовні відомості про те, що Дункер Косталтинг заздалегідь вирішила вдумливо перевірити всі неплатоспроможні підприємства. Щоб вибрати тему тренувальної промови, мені знадобилося три дні. Ясно, що найкраще міркувати про те, що добре знаєш, Отже, вибір такий: або бухгалтерія, знайома з дитинства, або теперішнє ремесло, консультанта знайму на роботу. Останній варіант був як мінне поле. Слухачі могли пригадати свої невдалі досліди в цій сфері, оскільки багато через це пройшли і несвідомо спроєктувати на мене свою злість, і тоді на мене чекають не дуже приємні хвилини. Отже, треба обирати сюжет пов'язаний з бухгалтерією. Зрештою, хіба не в бухгалтерії знаходять притулок усі боязкі люди? Звісно, навряд чи моє оповідання буде захопливим, але я уникну небезпеки роздратувати слухачів. А раптом, хто з них і засне, я відчую себе тільки в іще більшій безпеці. Виступ я готував довго, тому хто схильний до нападів страху, Корисно мати перед собою написаний текст, до якого можна час від часу звертатися, щоб не впасти в ступор і болісно не шукати потрібне слово пересухлими губами, стоячи з порожньою головою. На заняття я прийшов заздалегідь. Мені було легше спостерігати, як люди входять один за одним, ніж одразу опинитися перед заповненою аудиторією. Я мав час оглянутися та приборкати страх не дати йому взяти мене за горло, цілком заволодіти мною. Ерік, керівник занять, який записував мене в групу, зустрів мене дуже привітно. Мені відразу стало добре і спокійно. Однак на сцену я поглядав як на ешафот і дуже здивувався, побачивши мікрофон і звукову апаратуру. Минулого разу, коли я тут був, я не помітив, що зал обладнаний. Слухачі дедалі прибували, Усі тепло віталися з Іріком і дружньо жартували, немов були знайомі багато років. Це мені сподобалося і навіть вселило деяку впевненість. Однак, якщо тут усі свої люди, напевне вони вже набагато перевершують мене в, красну, в красномовстві. У призначений час керівник рішуче зачинив двері, що саме по собі було дивом у Парижі, де всі вважали за нормальне спізнювання як на півгодини. Мене заспокоїло те, що всі присутні були не старші від 25. Якби вони були вдвічі старші, я почувався б геть незручно. Ерік піднявся на сцену, узяв мікрофон і постукав по ньому пальцем, перевіряючи, чи є звук. У динаміку теж пролунав стук. Ерік заговорив низьким, приємним, прекрасно поставленим голосом. У своїй справі він був майстер. Він оголосив про початок занять у новому сезоні, який обіцяє бути дуже цікавим, призначив день для внизків і нагадав, що на заняття слід приходити вчасно і за можливості їх не пропускати. А тепер, сказав він на завершення, я маю приємність представити вам нового учасника. Серце в мене стислося. Дихай, глибоко, повільно, розслабся який виголосить сьогодні свою першу промову. Алан Грінман. Усі дружньо зааплодували. Я піднявся на сцену, а Ерік сів на стілець серед слухачів. Пульс у мене був не менше від 150. Усі погляди були спрямовані на мене. Дідько, чому я не можу позбутися цього проклятого страху? Просто кара якась. Я взяв мікрофон у праву руку, а арку ж з написаним текстом у ліву, щоб підглядати, якщо знадобиться. Який це жак усвідомлювати, що всі чекають, коли ти почнеш говорити. Вітаю всіх. Голос мій звучав глухо, немов застряг у горлі. Губи тремтіли, а тіло задерев'яніло. Адже ці люди щойно слухали Еріка, такого впевненого, який так чудово володіє і голосом, і тілом. Я в порівнянні з ним просто нуль без палички. Я хочу поговорити про те, що, на мою думку, ніяк не назвеш запальним або захопливим. Про англо-саксонську бухгалтерію. У залі пролунав сміх, а слідом грім оплесків. Ого, що відбувається? Я був вражений. Я понад годину розшукував гумористичний пасаж в американському стилі, щоб оживити початок промови, але ніяк не очікував на такий успіх. Я відчув, як серце накриває тепла хвиля, і страх наполовину випарувався. Гаразд, продовжимо. Треба більше виразно вимовляти слова і надавати голосу твердості. Я чотири роки вивчав цей предмет у Сполучених Штатах. І, е, дідько, що ж мені говорити далі? Знову страх. У голові суцільно порожнеча. Але ж я вивчив промову на пам'ять. чортівня. Отже, не вивчив швидше аркуш. Коли я приїхав до Франції в пошуках роботи, я по матері француз. Консультант однієї великої фірми, знайму, яку, я, яку знають усі, повідомив мені зі щирою посмішкою, що французькі принципи бухгалтерії різко відрізняються від американських і що мій диплом годиться хіба що для сміттєвого кошика. Знову сміх. Усі дивляться на мене з усмішкою, і так дружньо я їх обожнюю. Він теж сміявся, коли говорив це, але мені було не до жартів. Знову вибух й оплески. Я не міг отямитися, з глузду з'їхали. Як же здорово змусити аудиторію сміятися? Це надихає, стимулює, неймовірно. Тепер я розумію, чому деякі перетворюють це на професію. І я вирішив з'ясувати, у чому ж відмінність між французькою і англосаксонською бухгалтерією? Ніякого страху. Мені більше не страшно. Мені добре і легко. Геніально. У Франції норми бухгалтерського обліку диктуються державними службовцями, а в Сполучених Штатах вони беруть початок від незалежних спільнот, які переслідують певні цілі. На їхню думку – Бухгалтерія покликана служити інтересам інвесторів, надаючи їм інформацію, якої вони потребують, щоб ухвалювати розумні рішення. Тобто пріоритети абсолютно протилежні французьким. Я продовжував говорити 10 хвилин, майже не заглядаючи у свої записи. Слухачі були явно захоплені темою, причому захоплені від самого початку. Мабуть, мені вдавалося привернути їхню увагу і утримувати інтерес. Я почувався напрочу добре, дедалі більше і більше вільно. Я навіть дозволив собі розкіш ходити по сцені і дивитися в зал. Урешті-решт виступати на публіці виявилося заняттям, що надихає та збуджує. Я завершив виступ під грім оплесків та вітальні вигуки. Кілька людей підвелися, за ними ще і нарешті підвівся весь зал. Вони влаштували мені овації, стоячи, я не міг отягнутися. Вони скандували в моє ім'я. Я витав у хмарах, в іншому, в іншому вимірі. Я був щасливий. Еріт піднявся до мене на сцену, продовжуючи аплодувати, і попросив усіх написати свої коментарі. Настала тиша. Замить він простягнув мені сто складених у четверо аркушів, я влаштувався у куточку і почав із нетерпінням розгортати їх один за одним. Мені дуже хотілося дізнатися, яких помилок я припустився і що мені порадить слухачі. Що далі я розгортав аркушики, здивування зростало. Усі відгуки були позитивні, усі як один, 100%. Це неймовірно, нечувано, я не міг отямитися. Що ж, виявляється, під усіма моїми страхами переховувався талант, природний дар, який тільки чекав, щоб заявити про себе. Ерік порадив не слухати інших ораторів, а піти в додому, щоб зберегти в пам'яті свій виступ і всі відчуття та спокійно перечитати всі відгуки. Я попрощався з присутнім і пішов. Мене огорнуло свіже вечірнє повітря. На крилах успіху я піднімався темними сходами, які вели до палацу. На поверхню я винирнув, напоєний новими силами, готовий, коли настане день, вийти на зустріч долі. Глава 50. Серед нас завелася паршива вівця. Прошу, пана. Ендрю знову окреслився у дверному отворі. Дункер штовхнув до нього по столу дві розгорнені газети. Відкинувся на спинку Кріста з гримасою, яка супроводжувала його за гірших часів. Ендрю підійшов до столу. Заголовки трибуни кричали «Дункер Косталтинг! За фальшивими вакансіями фальшиві клієнти!» «Фігаро! За вакансіями без вакансій клієнти без грошей!» «Це недобре для нашого іміджу!» – зауважив Ендрю зі своїм різким акцентом. Погляд Дункера був подібний до Пострілу. «І багато у вас іще в записі настільки приголомшливих висновків Ендрю?» Англієць не відповів, тільки злегка зашарівся. Треба було мовчати від самого початку, коли босс у такому настрої. Він весь на нервах і може обернути проти тебе найменше вимовлене слово, що б ти не сказав. «У стаді завелася паршива вівця, це очевидно», – повторив Дункер. «Акції знову впали!» Підкріпивши свої слова виразним жестом, він повернувся до комп'ютера і нервово затарабанив по клавіатурі. «Ось вам, будь ласка, не встигнеш озирнутися. «Отже ж компанія тупаків! Адже досить, щоб пішла гуляти найдурніша плітка, усі недоноски тут же кидаються в паніку і біжать продавати. Боягузи, гар... ганчірки!» Уже мінус 2%, але цитенькі квіточки, хай йому грець. Ну так, саме так. Ні, тут вже занадто. Ви сказали з усмішкою, і я намалював усмішку. Так, з усмішкою, він посміхається. Прекрасно. Мене це переконало дуже добре. Я заплатив, як домовилися напередодні, і побіг на силу пробившись крізь групу роззяв, що зібралися подивитися, як малює художник. Того теплого сонячного вечора на Майдані терт було людно. Під деревами, що випускали ніжний аромат літа, навколо Майдану розташувалися зі своїми мольбертами вуличні художники, тримаючи в одній руці палітру в другій пензель. Туристи замовляли їм портрети. Найцікавіше було стежити за очима художників. Вони щипким поглядом упивалися в обличчя замовника, подумки добираючи для нього чергову усмішку і підшукуючи вираз, який найточніше передасть характер, характер людини. Закохані, позували парами, батьки кожні 30 секунд повторювали дітям: не крутись, а то дядько тебе забере. Маленька бабуся із застиглою усмішкою благала того, хто був на порозі безсмертної слави, дозволити їй перевіс, пересісти в тінь. А він відповідав, що вже майже закінчив і продовжував малювати, наче й не було нічого. Серед художників снували перехожі, намагаючись порівняти портрети із живими моделями, і в кожному в запасі був свій коментар. Деякі з моделей явно пишалися з того, що привертає до себе увагу незнайомих людей. Хтось ніяковів і червонів, а хтось виявляв ознаки роздратування. Дорогою додому я зробив гак, щоб забрати замовлений малюнок. Після закриття біржі я ширяв у хмарах. Акції Дункер Косталтен упали майже на 5%. Це надзвичайно багато, і я раптом вирішив бути щедрим. Двома хвилинами пізніше я постукав у двері пані Бланшар. «Хто там?» «Грінмор, ваш сусід», – вона відчинила. «Візьміть це. Це вам», – сказав я, простягуючи її пакет. «Мені?» – запитала вона, не приховуючи подиву. «Але за що така честь?» «Просто так. Я був дуже зворушливий, коли ви прийшли до мене з подарунком, і мені теж захотілося вам дещо подарувати». Вона розгорнула пакет і кілька секунд милувалася малюнком. Дуже прекрасно і дуже добре намальовано. Щиро дякую, пане Гріммор. Я відчував, що вона хоче щось запитати, але не наважується. Вам сподобалось? Так, дуже. А хто тут зображений? Пані Бланшар, як воно так? Адже це Ісус Христос. О, очі в неї стали як блються. треба було її заспокоїти. Звісно, незвично бачити його таким. Вона мовчала. Зізнайтеся, адже це не гідно, коли його зображають тільки на хресті з обличчям, спотвореним стражданнями. От ви були б задоволені, якби вас сфотографували на, смертель... на смертельному ложі в агонії, а потім після вашої смерті розстережували світлину по всьому світу. Розділ 51 Наприкінці дня я збирався зателефонувати Фішерману, залишивши йому зовсім мало часу до здавання матеріалу в набір. Мені хотілося, щоб він відреагував одразу, не роздумуючи, не маючи можливості передумати. Але я не міг передбачити, що остання консультація затягнеться на цілу вічність. Здобувач спеціально приїхав із провінції, і я не міг перервати консультацію і викликати його ще раз. Він пішов тільки о 19.35. Останній термін здачі матеріалів у редакцію «Екосбук» – о 20.00. Я кинувся до телефону, побоюючись, що вже запізно. «Ешос, доброго дня!» «Скажіть, будь ласка, пан Фішерман, ще в редакції?» «Це дуже терміново!» «Не вішайте слухавку, будь ласка!» Зазвучали нескінченні пори року. Від такої інтерпретації «Вівалді» мабуть, обертався в троні. Зніми ж слухавку, нубо. Алло. пане Фішерман, хто його запитує? Я відповів, і у вухо знову залунали пори року. Грало літо, але якесь заморожене. 19.43. Та зміни та зніми ж ти слухавку. У нього не залишиться часу, хай би там що написати до здавання номера в набір. Добрий вечір. Ну, «Нарешті, у мене для вас іще один ексклюзив – мовчання в слухавці. Але на цей раз він заговорив перший. Слухаю вас!» «Коли я зателефонував вам вперше, то передбачив падіння акцій Дункер Косталтен приблизно на 3% і моє пророцтво збулося. Певною мірою збулося, – поправив він. У я назвав цифру 4%, тоді як акції впали – «На 4,8?» «Так, я зосередився. Треба, щоб мій голос звучав твердо і спокійно, ніякої напруги. Блефувати було взагалі не в моїх звичках. А тут я збирався блефувати по-серйозному. І з умаєї інформації нічого не стояло. Абсолютно нічого. У мене більше не було для преси жодних скандальних новин. Я набрався духу. Завтра відбудеться... Найзапаморочливіше падіння акцій за всю історію. Вони впадуть на понад 20%. На 20% за один день це неможливо. Не давати себе переконати, інакше все пропало. Насправді я переконаний, що падіння очікується ще нижче, значно нижче. Можливо, навіть котування призупинять, щоб уникнути падіння до нуля. Мовчанка. «Що ж, подивимося», – видавив він нарешті. «Така двозначна відповідь мені не сподобалася. Що він має на увазі? Що, як опублікує тільки думку, прогноз, а потім подивиться, що буде, або залишиться, як за тих разів, стороннім спостерігачем. Якщо він вибере роль спостерігача, я пропав». Ми поклали слухавки. Жереб кинуто. Потягнулося тривале очікування. Я змучився, намагаючись прорахувати, як будуть розвиватися події. Чи достатньо двох точних прогнозів, щоб він став мені довіряти? Весь вечір ці запитання вирували в моїй голові. Я то кидався, то сумнівався, то сподівався. Хотілося б, звичайно, вірити, але я міг і помилятися. До порад Фішерману настільки прислухалися, настільки слухалися їх, що поворушив він пером. І акції впадуть, остаточно і безповоротно. Мені було складно заснути, та й спав я кепсько. Постійно прокидався і дивився на години. Зелені цифри світилися, змінювали одна одну повільно, немов приклеєні. О шостій годині я підвівся і, збираючись, змусив себе слухати радіо, щоб ні про що не думати. О 6.55 я спустився вниз, на вулицю. Було ще прохолодно. Господарі собак вигулювали своїх годуванців перед роботою. Перехожі з невеселими обличчями тупцювали до офісів. Кафе знову відчинило переді мною свої двері. Я сів, замовив каву і попросив принести ехос. «Треба трохи почекати, газета ще не прийшла», – непривітно буркнув офіціант. «Почекати, почекати, не можу я більше чекати». Кава була дуже міцною і перший ковток залишив у роті гіркий посмак. Я попросив, щоб її розбавили, і замовив іще круасан, щоб перебити гіркоту. Смаку їжу я не відчував, бо занурився у свої думки. Офіціант вивів мене із цього стану, кинувши на стіл газету. Я здригнувся, схопив її та почав жадібно гортати сторінки. Усередині все стиснулося. Раптом мій погляд запнув обоголос. Заголовок великими літерами. Якусь мить я нічого не відчував, абсолютно нічого. Шок паралізував і думки, і почуття. Дункер Косталтинг, продавайте швидше, поки не пізно. Мені хотілося закричати від радості, я не вірив власним очам, оце так, з глузду з'їхати, казкові новини. Я замовив іще кавий круасан і заглибився в читання короткої замітки, що містилася під заголовком. Фішерман усіма, шанований всесильний фішерман, радив продавати акції. Він пояснював, що останні відомості про зловживання у фірмі викликали багато скандальних розмов, які вкупі з явними стратегічними помилками, що їх припустилися за останні місяці, ні про що хорошими говорять. Тримати акції дуже ризиковано, і краще їх позбутися якнайшвидше. Блискуче, супер, неймовірно. Якби він опинився поруч, я б кинувся йому на шию, незважаючи на його неприступний вигляд і холоднокровність. Гідні цілого полку тереодорів годиною пізніше я вже сидів у кабінеті перед екраном комп'ютера і тремтів від нетерпіння в очікуванні перших звісток з паризької біржі. Довгоочікувані цифри з'явилися відразу по 9 годині. Падіння на 7,2% на час відкриття. Я не знав, що й думати, чи буде цього достатньо. Цей день я провів, не зводячи очей з екрана. Весь ранок курс Хвилетало то туди, то сюди, але з явною тенденцією до зниження. До обіду акції впали на 9,8. Я побіг купити собі сендвіч, а коли повернувся, вони вже були на рівні 14,1%. У мене стиснулося серце. Єдиним поясненням цього міг бути масований протягом буквально кількох хвилин продаж великого пакета акцій. Один із інвесторів здав позиції «ЄС». Yes. Я злетів на небеса. Я тріумфував. Психологічний поріг у 10% падіння мав зіграти роль пускового механізму. Інвестиційні фонди ухвалили рішення про продаж, спираючись на рішення прийняти критерії. Ще один, і ще один, другий інвестор продав пакет і звільнив мені територію, який наразі зафіксовано рівень 15 – 15%. Я не смію сподіватися. «Ми зараз біля самісінької мети. Наступної години не відбувалося нічого особливого. Я кипів від нетерпіння. Апетит геть зник. Я з'їв тільки половину сендвіча. Як скаже, не повчав, я за чашкою кави повернувся, розливши половину дорогою. Знову жодних змін на веб Веб-сайт «Ехос» опублікував два рядки, де повідомлялися, що фонд «Інвеніра» Продав усі акції Дункер Косталтинг, жодним чином це не прокоментувавши. О 15.30 бар'єр у 15% було передано. Я чекав, затамувавши подих. Ну давайте, продавайте ж другий пакет. Хвилини минали, але нічого не відбувалося. Погана ознака. Я чекав, закусивши вгудила. 15,3% акції надалі повільно повзли вниз, але рятівного поштовху, на який я так чекав, досі не було. 15,7%. Та чорт забирай, продавай же. Зниження невідворотно тривало. День Закрився історич... з історичним результатом, падіння на 16,8%. Це була величезна, нечувана цифра, але залишався ще найбільший інвестор і це дуже ускладнювало справу. Об'єднавшись із Марком Дункером, вони могли залишити за собою більшість голосів на загальних зборах. Партія обіцяла бути нелегкою. Увесь день я провів у крайньому збудженні, окрилений результатами більш ніж обнадійливими. І раптом все обірвалося на незавершеній ноті. Механізм заклинило. Безхмарне небо відразу заволокло хмарами. У мене виникло відчуття, що я переміг тільки наполовину і перемога більше скидається на поразку. Весь адреналін разом випарувався і я почувався втомленим і спустошеним. Нащо мені тепер переконливий виступ перед акціонерами на загальних зборах? Що це за десятки? Навіть сотні голосів, які мені може і вдасться роздобути у порівнянні з важкою артилерією великих інвесторів. Розділ 52. Ендрю витрусив собі на стіл вміст полотняної сумки, яку йому передала дівчина з приймання. Білі конверти громадилися на червоній обивці, також солід, такою ж солідною кубкою, як і за попередніх днів. Три конверти впали на підлогу. Ендрю поквапився їх підняти. Він поставив кошок на сміття праворуч від столу і сунув піраміду листів ліворуч, і озброївшись ножем для розрізання паперу, підчепив перший конверт, поклав його перед собою, а потім викинув у кошик. Ту саму процедуру він майстерно виконував із рештою кореспонденції. За півгодини з кабінету шефа долинуло гарчання. Може той говорив по телефону? Побіжний погляд на екран повідомив, що це не так. Краще піти повід... подивитися, що там таке. Як зазвичай, він удвічі стукнув у двері та увійшов. Дункер не дав йому часу довідатися, чи не треба чого. «Панургове стадо! Пан! Телепні та макаки, кажу тобі!» Цей недотепа журналіст лізе не у свою справу, а стадо ідіотів, не даючи собі клопоту подумати, біжить за ним. Вони продають акції і курс «Ясна річ» повзе вниз – і тоді вже інші несуться слідом за ним, не розмірковуючи, геть не розмірковуючи. Ендрю знав із досвіду, що під час таких сплесків емоцій у патрона краще взагалі нічого не говорити і дати йому випустити пару, поки сам не замовкне. І потім, тільки потім, і то не завжди, він знову може стати вихованим джентльменом, яким уміє бути за відповідних обставин. І Попон, такий же баран, як і всі, Уже три дні, як інвейніра від нас відкололася, і три дні я намагаюся взяти бика за роги. Телефоную Пупоном, щоб умовити цього бовдоразнову викупити акції, поки курсницький. Він, бачите, недоступний. Тобто нібито недоступний. Ганчірка він, мужик без яєць. Та й не дивно, з таким-то ім'ям. І це ж йому недорого обійдеться. Преса погріла руки на наших вигаданих проблемах, і акції на три дні впали. Але в газетарів кишка тонка. Я вам кажу, вони скоро видихнуться, і всі їхні випади шеляга лам... ламаного не коштуватимуть. Ендрю незворушно слухав, хоча терпіти не міг, коли патрон і без... і без того здатний на мовні надмірності, якщо ситуація виходилась під його контролю, дозволяв собі відверту лайку. Стоїчно... Витерпівши монолог і зрозумівши, що гнів ущух, він спробував обережно змінити тему. Пане президенте, я вже скликав на ваші прохання найближчим часом загальні збори, і зачекайте ви з вашими зборами. Не вони непокоять мене насамперед. Я втратив найбільшого з акціонерів і курс акцій далекий від того, щоб підвищуватися. Дуже мені треба теревенити про це трьом людям ледерям, що з'являться тому, що їм більше нічим зайнятися. Можна подумати, це щось змінить. І взагалі, якщо б наші хринові закони не зобов'язували мене скликати збори, я б взагалі їх скасував. Пан має рацію, закон дійсно наказує скликати збори щороку. Ах, акціонери, ох, акціонери, красиве слівце для позначання трьох дідусів, які обробляють свої справи на біржі – і сподіваються, що це принесе їм більше доходу, ніж звичайного щаткаса. Зрештою, на збори не ходить ніхто, крім дурнів, які уявляють себе важливими персонами, тому що вони володіють пачками акцій. Ей, я вважаю, що їх буде набагато більше, ніж ви думаєте, пане президенте. Ми щодня отримуємо дедалі більше підтверджень на наше запрошення на збори. Саме про це я й казав вам позавчора. Треба міняти приміщення, тому що зал засідань, який ми орендували в готелі Лютеція, буде замалий. Замалий? як це розуміти? І взагалі, що означає вся ця чортівня? Вважаю, люди злякалися цілковитого краху акцій, пане, тому вирішили докладніше ознайомитися зі станом справ компанії, у яку вклалися. Та в них тих акцій, кіт наплакав, у кожного по п'ять-шість не більше, хай їм грець. Я не збираюся обговорювати стратегію розвитку компанії з кожним Петренком Іваненком, мені нема про що з ними розмовляти. Ті, хто не стежив за курсом акцій, акції виявлять, що втратили 30% і вважатимуть, що продавати вже пізно, занадто великі втрати, отже, їм залишається тільки сподіватися, що підприємство виправиться, тому вони й прийдуть на збори. бо тепер... Їх дуже цікавить те, що ще кілька днів тому було для них справою другорядною. Щось подібне було, коли впали акції «Еуретунен». Дрібні акціонери вирішили з'явитися на збори, щоб захищати свої інтереси. Давайте, ну, ви припините небезпечні порівняння, добре? У будь-якому разі, пане, треба змінити зал, щоб можна було вмістити всіх. Змінити зал, змінити зал. Я не збираюся орендувати зеніт. Е, ні, пане, зеніт теж буде замалий. З огляду на темп розвитку подій, доведеться подумати про палац спорту в парі Берсі. Розділ 53. Як і всі акціонери, до числа яких я тепер належав, я отримав запрошення на збори рекомендованим листом за два тижні до призначеного терміну. І ось уже цілий тиждень складав виступ шліфуючи його, як скульптор, полірує мармур, прибираючи всі шорсткості. Я вивчив його майже на пам'ять, репетирував його перед зеркалом у ванні, уявляючи перед собою групу акціонерів, яких мені треба переконати. Я думав про це безперервно, ідучи вулицею, сидячи в метро або стоячи в черзі. Навіть під душем я відпрацьовував деякі пасажі уявляв собі, як публіка підкорюється мені а в цей час струмені теплої води текли по голові шкірі, зігріваючи тіло і серце та змушуючи їх вибрувати в унісон із моїм голосом, домагаючись резонансу за аудиторією. Я весь час згадував свій успіх у спічмайстер, і це вселя... вселяло віру в себе. Я вважав свою промову вельми переконливою і пишався з собою. На місці дрібних акціонерів я без коливань проголосив би за себе. На початку тижня місце проведення зборів поміняли, і я отримав повідомлення з новою адресою. Стадіон Парі-Берсі, бульвар Берсі, 8, 12 округ. Такій людині, як я, котра недавно переїхала до Парижа, ця адреса ні про що не говорила. Напередодні я взяв вихідний, аби перепочити, зібратися з думками і внутрішньо налаштуватися. Однак, коли сонце стало хилитися до обрію, а потім зникло за фімерною сумною низкою паризьких дахів і труб, віра в себе почала трохи танути. І переді мною, проганяючи райдужні мрії, на повний зріст постала сувора дійсність. І суть її полягала в тому, що подія, на яку я стільки поставив, невідворотно наближається. Було ясно, що Дункер – «Не пробачить мені висунення своєї кандидатури на противагу йому. Завтра у цей самий час я стану або президентом Дункер Косталтинг, або безробітним екс-консультантом, якого переслідує колишній психіат сам наполовину хворий. І тут здоровий глузд раптом узяв гору над серцевими поривами. Мене охопив тваринний всепрониклий страх. Ранок наступного дня пролетів швидко». Я вчергово перечитав свій виступ. Понтім вийшов прогулятися, щоб подихати повітрям і спробувати хоч трохи вгамувати мандраж. Нав'язливий страх привів мене в якийсь дивний стан. Внизу під сходами я побачив Атьєна і вирішив поділитися з ним своїми побоюваннями. Може, щоб зайвий раз упевнитися, що на світі є хтось слабший за мене? А може тому, що я... Якщо мені не вдасться переломити ситуацію, я сам опинівся на його місці. Мені страшно, сказав я йому. Страшно? перепитав він своїм хриплим голосом. Так, мушу сьогодні виступати перед людьми і викласти їм свої погляди на деякі речі, і це вганяє мене в страх. Він із недовірливим виглядом узявся стежити очима за перехожими. Не бачу, в чому проблема. Я завжди кажу, що думаю, якщо взагалі думаю, і все закінчується добре. Не все так просто. Я буду не сам. На мене дивитимуться, мене будуть слухати, про мене стануть розповсюджувати чутки. Та хай їм грець, Як вони такі баловані? Треба говорити, що думаєш, слухати своє серце, а не страх. Тоді й страху не буде. Я приготував собі легкий сніданок і вімкнув радіо, інформаційний канал. Я вважав за краще слухати, як говорять інші, при цьому зайві думки не лізуть у голову. Щойно я приступив до трапези, як просто скам'янів. кам'янів. Перед трансляцією екстрених новин диктор оголосив час. Пів на п'ятнадцяту. Пів на п'ятнадцяту. Я подивився на годинник, і серце в мене стислося. Він показував всім по тринадцятій. Я заметушився по кімнаті. На будильнику теж було пів на п'ятнадцяту. Як же так? Збори почнуться о п'ятнадцятій нуль, на іншому кінці Парижа. Я скинув футболкою джинси, накинув на себе сірий костюм з білою сорочкою, дістав італійську краватку. Пристойний вузол мені вдалося зав'язати тільки з третього разу. Сунув ноги в туфлі в одну мить. Сумувши запрошення і текст виступу в картонну теку, я зачинив двері і побіг сходами. 14.38. До третьої години я не встигну. Ніякої надії. Залишалося тільки молитися, щоб збори не почалися вчасно. Свою кандидатуру можна заявляти тільки на початку засідання. Якщо я втрачу час, усе пропало. Я побіг щосилою силою стих на перон метро. Саме в той момент, коли двері мали зачинитися, я проскочив у вагон і плюхнувся на сидіння, відсапуючись, як загнаний бит, саме навпроти якоїсь бабусі, яка витріщалася на мене виряченими як кульки лото очима. І тут я вибухнув, і треба ж було, щоб годинник зламався, саме такого дня, коли я не маю права на помилку. «Не може бути!» – закричав я на повний голос. Це все одно, якби я отримав удар по голові. «Не вірю, не вірю», – зле повторював я, сховавши обличчя в долоні. Бабуся пересіла на інше місце. Усю дорогу я в розпачі тупав ногами. Коли я вийшов із метро, мобільний показував 5 по 15. Так хоч він правильно показує. Я кинувся шукати будинок 8 по бульвару Берсі. Вулиця виявилася дуже, дуже незвичною. Обабіч її височіли насипи, укриті газоном, а в них виднілися широкі вікна. Усе це наводило на думку про підземний ангар або паркінг. Жодних номерів будинків видно не було, просто прокляття якесь. Метнувся до перехожого, але той відсахнувся. Ледя спробував з ним заговорити. Я відшукав іще одну вибачте, будь ласка. «Де будинок 8 по бульвару Берсі?» Він подивився на мене здивовано. Гадки не маю, де це. «А що там таке? Стадіон!» «А, тоді це он там!» І показав на одне з великих вікон серед газону, поруч із величезною афішою Мадонни. «Не панікуйте, концерт завтра!» Я побіг щодуху і влетів у двері, помахавши запрошенням перед носом охоронця. Вивіска свідчила палац спорту Барі Берсі». От не знав, що стадіони здають зали підприємствам. Весела ідея. «Проходьте, будь ласка», – сказав охоронець, показавши наряд столів, за якими нудьгували реєстраторки у синій уніформі. Я підійшов, тримаючи в руках картонну теку. «Я запізнився», – сказав я, нетерпляче, показавши запрошення. Реєстраторка неквапливо пошукала моє місце в списку, розмовляючи з товаришками. Потім стала готувати бейжик – із тією швидкістю, з якою дозволяла довжина її нафарбованих нігтів. Потім відвернулася на телефонний дзвінок. «Ой, я довго не затримаюся», – защебетала вона в слухавку. «Поцікай на мене, я йду до пек... перукаря». «Він...» «Вибачте, будь ласка», – втрутився я. «Я дуже спізнююся, і мені терміново треба потрапити в зал. Це дуже важливо». «Я перетелефоную», – сказала вона, повісивши слухавку. І буквально... Спопилила мене поглядом. І з незадоволеним виглядом, записавши моє ім'я на бейджик, вона простягнула його мені і очима показала напрямок, куди йти. Он туди, другий вхід ліворуч. У її голосі чувся докір. Дякую, але я не знаю, мушу я йти разом з усіма чи ні. Я хочу висунути свою кандидатуру на пост президента. Вона глянула на мене ошелешено і набрала номер на комутаторі. Це Лінда, реєстратор. У мене тут один візитер стверджує, що хоче висунути свою кандидатуру на пост президента. Що робити? А? Добре, домовились. Вона підвела на мене очі. За вами прийдуть. 20 по п'ятнадцятій. Час минав, а за мною ніхто не приходив. Дітько, не може бути. Невже все на нівець? Мене так мучила ця думка, що я забув про страх. Він щез, випарувався. Я сам, того не знаючи, знайшов собі антидот. Я побачив його здалеку і нервово проковтнув. То був наш фінансовий директор. Він підійшов до реєстраторки, і вона показала на мене пальцем. Від подиву очі в нього вилізли з орбіт, але він опанував себе. «Пане Грінмор?» «Цікаво, а ким ще я міг бути?» «Саме він». Від подиву він навіть забув зі мною привітатися. Мені повідомили, що дійсно так, я висуваю свою кандидатуру на пост президента компанії. І з секунду він ушалишено мовчав. За його спиною про щось ще реєстраторки. А ви попередили пана Дункера? Це статутом не передбачено. Він розглядав мене з явним невдоволенням. Ходімо, спитав я. Він задумливо кивнув. Ходімо за мною. Я пішов за ним довгою галереєю з високою стелею. Холодне повітря віддавало металом, так могло пахнути в коридорі якогось заводу. Шлях був досить довгим, і з галереї ми потрапили в перехід, де стояв охоронець. Той кивнув головою моєму супутникові. Перехід привів нас до вузького й досить темного коридору з низькою стелею, такого довго, що краю не видно. Пахло, як у підвалі, і виникало відчуття, що перебуваєш під землею. Нарешті ми дісталися до сірих металевих дверей, над якими червоніла лампочка. Я пройшов у двері і зазнав найбільшого шоку за своє життя. Я опинився на сцені величезного, просто гігантського залу, набитого людьми вщент. Люди сиділи всюди, навпроти мене, ліворуч, праворуч, збившись на сходинках. Їх було тисяч п'ятнадцять, може двадцять або навіть більше. Трибуни йшли вгору, і вся ця величезна кількість людей нависла наді мною з усі біч. паща величезного чудовиська, ця юрба могла запросто проковтнути сцену як тістечко. Видовище було захопливе та запаморочливе. Треба було вступати в гру. Дрібних власників акцій було цілком достатньо, щоб... Переважити будь-якого великого акціонера. Тепер моя доля була в моїх руках, проте десь глибоко всередині, що секунди, мандраж дедалі сильніше стикав груди, і перед цією величезною юрбою мені доведеться виступати. Від самої думки про таку перспективу мене занудило. Тут я праптом зрозумів, що фінансовий директор іде далі, віддаляючись від мене, я кинувся йому навздогін. Нелегко йти по сцені, усвідомлюючи, що на тебе дивиться 20 тисяч людей. Ходами умоволі стає неприродною. Ми прямували в праву частину сцени, де стояв довгий, накритий синьою скатертиною стіл. Це був колір нашого логотипу, який було спроєктовано на величезному екрані з іншого боку залу. За столом обличчям до публіки сиділи чоловік десять. Донкер у центрі, директори поруч із ним і ще кілька незнайомих людей. За їхніми співнами були рядами розставлені близько 50 крісел, мабуть, для запрошених. Я впізнав лише кілька знайомих облич, колег, напевно, ретельно підбирали. Метрів за 10 до столу фінансовий директор обернувся і рукою зробив мені знак почекати, а сам підійшов до інших директорів, які сиділи за іншим столом. Я залишився сам, кинутий посеред сцени, немов меблі, які поставили, не погодивши розташування. За такої ситуації важко не почуватися дурним. Я засунув руку до кишені, удаючи байдужість, але насправді мені було дуже незатишно і принизливо бути виставленим ось так. У парадному сірому костюмі усім насміх. Фінансовий директор стояв перед президентом, злегка нахилившись уперед. Їхню розмову я чути не міг, але було ясно, що моя кандидатура внесла трохи безладу в намічений сценарій. Дункер кілька разів брався розмахувати руками, показуючи пальцем собі за спину, туди, де стояли крісла. Ні він, ні інший жодного разу на мене не глянули, а я стояв, як заколочена в сцену паля і не насмілювався звести очі на публіку. Нарешті фінансовий директор підійшов до мене і покликав за собою «Сядьте, будь ласка, он там». Казав він, показавши на крісло, що його якийсь здорувань ніс на руках із задніх рядів. Я пішов у той бік, задоволений, що можу нарешті хоч якось рухатись, а перш за все відвернутися від публіки. На, пі... на мій превеликий подив цей тип поставив крісло на віддалі метрам у п'яти шести від решти. Чорзна що, мене ізолювали як зачумленого. Я сів, відчуваючи, як у, мен... як у мені закипає гнів, і цей гнів одразу надав мені можності. Тепер я ж... жадав реваншу. За кілька секунд один із незнайомців, що сиділи за столом, підвівся і підійшов до мене, представившись ревізором. Він попросив показати документи, а потім дав мені підписати якийсь папірець, який я побіжно пробіг очима по діагоналі. Це була декларація про те, що я висуваю свою кандидатуру. Він тут же повернувся на місце, знову залишивши мене наодинці. Зі свого крісла я міг бачити тільки спини директорів, рівну лінію темних костюмів. Сиве волосся єдиної серед них жінки було коротко підстрижене, немов вона прагнула затушувати свою жіночність, щоб краще інтегруватися в їхнє середовище. «Пані та панове, вітаю вас!» Голос звучно пролунав у потужних динаміках. І залом прокотилася хвиля покашлювань, немов люди вирішили, що більше відкашлятися їм не дозволять. А потім настала тиша. Мене звати Джекі Кар'єль. Я фінансовий директор Дункер Косталтин. Я уповноважений відкрити наші щорічні загальні збори, повідомивши вам деякі дані, як того вимагає статут, Почну з підрахунку присутніх і з... І він довго і монотонно перераховував рядки цифр. Показники рентабельності, квоти, результати, суми заборгованостей, можливості самофінансування, розподіл грошових потоків. Новачок, напевно, запитав би себе, навіщо все це потрібно? Я слухав неуважно, а сам спостерігав за залом. Ніколи б не подумав що раптове падіння акцій збере стільки народу. Це було вищим за моє розуміння. Напевно, на серці їм тривожно і кепсько. Збори обіцяли бути бурхливими. Я розумів, що мені треба радіти, тому що тільки така аудиторія давала мені шанс зібрати потрібну кількість голосів, незважаючи на присутність великого акціонера. Але для мене справа була не в цьому. Мені було страшно виступати в такому величезному залі, де мене звідусиль видно і чутно, і де слухачі оточують мене з Просто кошмар якийсь. Це понад силу. Події мене перемагали. Я опинився явно не на своєму місці. Моє місце? А де воно, моє місце? Може, я створений для того, щоб посідати менш відповідальний пост? Хто його знає? Напевно, так було б спокійніше. Але чому? У будь-якому разі справа не в рівні освіти. Відомо безліч винятків, може справа в моїй особі, але серед наших начальників, таких різних, я не бачив жодної видатної особистості. Ну, тут безсумнівно було щось іще. Може, ми несвідомо перебуваємо під впливом середовища, у якому народилися, і це воно перешкоджає тому, щоб ми піднімалися на щабель, що перевищує рівень нашої сім'ї. Може, ми собі, самі собі не дозволяємо туди забратися? Або вийшовши за межі планів, які будували наші батьки, ми в глибині душі відчуваємо, що опинилися в забороненій зоні? Не виключено, але правильно й те, що просування соціальними щаблями дає нам відчуття особистого зростання. Якщо у вас є запитання, прошу їх поставити, а ми намагатимося максимально вичерпно на них відповісти. Реєстратори з мікрофонами ходять по залу. Якщо ви хочете висловитися, дайте їм знак підійти. Почався сеанс запитань відповідей, який тривав цілу годину. Той із директорів, до кого було звернене запитання, відповідав просто за столу. Деякі говорили лаконічно, деякі довго і нудно присиплюючи публіку численними деталями. Тепер я передаю слово нашому президентові Марку Дункеру, кандидату на наступний термін. Він ознайомить вас із власним поглядом на ситуацію, що склалася, і дасть вашій увазі свою стратегію на майбутнє. Дункер підвівся і рішучим кроком вийшов середину сцени, де розташовувалися трибуни з пупітром до якого кріпився мікрофон. На відміну від Кер'єля, він не став говорити, сидячи за столом, хоча стін був обладнаний так само. Він вважав за краще відокремитися від решти, з'явитися в образі лідера. У залі стало тихо. На його виступ явно чекали. «Друзі мої», – сказав він удавано дружнім тоном, – який чудово панував для моментів, коли йому було так треба. Дорогі мої друзі, перш за все, дозвольте подякувати вам за те, що вас сьогодні так багато. Я дуже вдячний вам за відданість нашій фірмі і за ваш інтерес до її майбутнього. Нагидник був неперевершений. Ми опинилися в парадоксальній ситуації. Компанія ще ніколи не була в такій хорошій формі. І проте свідчать результати, з якими вас ознайомив наш фінансовий директор. Водночас курс наших акцій ніколи не падав так низько. Його впевненість у собі і величезна харизма болісно нагадали мені про мої власні недоліки і слабкості. Який вигляд я матиму на тлі такого блискучого оратора? У тих методах, через які нас критикує преса, особливо один журналіст, немає нічого екстраординарного – у нашій професії це така собі розмінна монета, і, як правило, це нікого не шокує. Але мені хотілося б сподіватися, що вся ця критика і всі напади не більше, ніж заздрість слабких щодо сильних. Швидко ж він зреагував. На чий же бік пристануть слухачі в залі? Бік крупних, тому що в них уже в руках більше акцій, або бік малих, яких він позначив як слабких? слабаків. На жаль, я мушу повідомити вам одну річ. Першопричиною наших неприємностей, неймовірніше, є інформатор з нашої ж фірми. Паршива вівця, яка забезпечила наклепницькою інформацію журналістів, а вони нею скористалися у своїх брудних цілях. Мені, як керівнику, гірко це усвідомлювати, але в яблуці завівся черв'як. До наших лав Затисався зрадник. Його підступність похитнула котування нашої компанії. Поки йому вдається від нас вислизнути, але я при всіх даю слово викрити його і вигнати, як він на те і заслуговує. Мені раптом захотілося зникнути, полетіти, телепортуватися. Я щосили зберігав на обличчі байдужий вираз, тоді як усередині кипів сором, у переміж із почуттям провини. Загалом прокотилася хвиля облесків. Дункеру вдалося направити злість дрібних акціонерів на таємничого незнайомця. А сам він грав роль заступника, який прийшов відновити справедливість. Це, усе це скоро стане всього лише поганим спогадом, продовжував він. Навіть руйнівні циклони не можуть перешкодити траві вирости знову. Істина полягає в тому, що наше підприємство на підйомі і наша стратегія обіцяє багато. І він із видом цілковитого задоволення собою почав перераховувати переваги своїх стратегічних починань, підкреслюючи, що не відійдені на крок, впроваджуючи їх у життя. Він закінчив промову під оплески директорів і запрошених, що сиділи в кріслах по той бік столу. Досить солідна частина залу теж зааплодувала. Спокійно, як вождь, він чекав, поки зал затихне. І продовжив дуже спокійним і тихим голосом. Вийшло так, що останньої хвилини в нас намітився ще один кандидат. Кандидатура, скажімо, так дещо навіжена. Я втиснувся в крісло. Оскільки ця людина перебуває в нас у штаті, він іще молодий і працює в нас усього кілька місяців. Прийшов, так би мовити, просто зі шкільної лави. Серед присутніх пролунали смішки. Я ще більше втиснувся в крісло. Я б віддав зараз що завгодно, лише б опинитися денебудь в іншому місці. Я не зміг його відговорити, щоб ви не витрачали час даремно, але зрештою сказав собі, що всім нам, після того, що сталося на біржі, непогано буде посміхнутися одне одному, Якщо в нього немає відчуття сміховинності того, що відбувається, то в нас же почуття гомору залишилося. Із залу почулися гузливі вигуки, і Дункер спокійно рушив на місце. На його вустах грала задоволена посмішка. Мене просто приголомшила підлість і гідота останнього висловлювання. Проходячи повзьмини, він повернув голову і зміряв мене презирливим сердонічним поглядом. Не встиг він сісти на місце, як фінансовий директор узяв зі столу мікрофон. Отже, я передаю слово другому кандидатові в президенти, пану Алану Грінмору. Я проковтнув, і всередині у мене все стислося. Шлунок просто приріз до хребта. Тіло налилося свинцем, немов мене разом із кріслом закатали в бетон. «Іди, треба йти, у тебе немає вибору, вставай!» Я зробив над собою титанічне зусилля і підвівся. Усі директори повернулися до мене. У деяких на обличчях грала гузливість. Запрошені зі своїх крісел праворуч від мене дивилися так само. У мене перехопило подих, і я раптом відчув себе розчавленим і самотнім. Жахливо самотнім. Аркуші з доповіддю я затиснув в руці – Перші кроки до трибуни далися мені особливо важко. Я йшов сценою, а публіка дедалі більше наближалася. Господи, хоч би хто-небудь вимкнув у залі світло чи що і залишив би тільки прожектори, направлені на сцену. У промені прожектора мені було б легше. Я б не бачив усі ці усміхнені обличчя, які витріщалися на мене, ніби на звіра в зоопарку. Я йшов далі і кожен крок був тяжким випробуванням. На мене тиснули сотні поглядів. Я, наче гладіатор, вийшов на арену назустріч левам, і мене споглядав спраглий кров'ю плепс. Мені навіть здалося, що у міру мого наближення із залу почулися глузування. Утім, це могла бути гра хворої уяви. Нарешті я дістався трибуни і тепер стояв у центрі сцени – у самому серці чудовиська, готового загарчати. Мішень для всіх поглядів, на смерть перелякана тінь самого себе. Поплавши аркуші на попит, я поправив мікрофон. Руки в мене тремтіли, серце шалено калатало, і кожен удар віддавався в скронях. Треба було обов'язково зібратися перш ніж почати. Дихати, дихати. Я по Подумки повторив перші фрази виступу, і вони раптом здалися мені непереконливими і неврівноваженими. Із задніх рядів хтось крикнув «Давай, хлопче, не тягни!» І залом прокотилися смішки. Коли з вас сміються двоє – це болісно, але коли їх три або чотири сотні, та ще й на очах п'ятнадцяти тисяч глядачів – це нестерпно. Це слід було негайно припинити. Зрештою, для мене це питання виживання. Я зібрав усі сили і кинувся у вир. Пані та панове, мій голос, багаторазово посилений мікрофоном, здався мені якимсь глухим, наче застряг у горлі. Мене звати Алан Грінмор. Жартівник із заднього ряду не вгамовувався. Грінмор? Зелений та умер? Йому відповів вибух Реготу набагато потужніший, ніж спочатку. Один-нуль. Зло перемагало. Я – консультант і знайму на роботу. Тобто я перебуваю в самому центрі Дункер-Консталтін. І сьогодні я прийшов сюди, щоб представити вам свою кандидатуру. Не працює, звучить фальшиво. На пост президента. Я розумію весь тягар відповідальності цієї місії. Зліва почувся гузливий голос. «Та цим тягарем тебе вже нар... накрило!» І новий вибух сміху Дункер добре прорахував свої макієвелівські гузування і дав добро на атаку. Механізм прийшов у дію. Дрібні власники акції закусили водила. Мене їм запропонували в якості забавки, і вони були готові мене розтоптати. Вони вже заходилися білувати. Найгіршим на світі для мене було стати посміховиськом. Це начисто позбавляло мене віри в себе, забирало всі надії. Я волів би витерпіти насильство, ніж глузування. Ворожий напад спонукає відповісти, а від глузування хочеться втекти. Ось і зараз. Мені хотілося зникнути, провалитися крізь землю, опинитися де-небудь далеко-далеко, неважливо де, але це треба було негайно припинити будь-якими засобами, але змусити їх замовкнути. Ситуація погіршувалася щомиті. Ось-ось пролунає свист. Сором захлеснув мене, і забувши про написаний текст і про власні кровні інтереси, я підвів очі на ту частину трибуни, звідки лунали особливо лихі висловлювання, і підніс мікрофон до вуст. Губові чули холод металу. «Це я попередую про махінації Дункера!» Мій голос перекрив собою всі глузування, і в залі відразу настала тиша. Суцільна, оглушлива тиша, нечувана для залу на 15 тисяч осіб. Знущання поступилося місцем подиву. Блазня на сцені більше не було. Там стояв ворог, небезпечний супротивник, який зазіхнув на їхні заощадження. Неймовірно, якої сили енергетичний заряд несе в собі заповнений людьми зал. Цей заряд приголошує, він перевершує всі індивідуальні емоції та думки людей, що зібралися разом у зяті. Причому група випромінює цю енергію відразу єдиним променем. Стоячи сам на сам із 15 -ти тисячним залом, я відчував цей промінь. Звійняв його глибинну вібрацію. Мить він вагався в точці нейтральної рівноваги, а потім різко хитнувся в бік ворожості. Ніхто не ні вимовив ані слова, а я фізично відчув цю ворожість. Її можна було помацати, понюхати, лизнути. Вона мовчки, тяжко розливалася в повітрі за грозливими хвилями. Але дивна річ, я більше не боявся її. Ось, ось! Мало статися щось таке, що було сильніше за неї, щось потойбічніше, приголомшливе. У цей момент душі всіх, хто мене оточував у цьому залі та придушував своєю величезною масою, виявилися пов'язаними одна з одною. Неважливо, що їх пов'язувало. Озлобленість, ворожість, розчарування – вони об'єдналися. І це було головне. Я відчував, як від них виходить невидима енергія, не вони були єдиним цілим. Це було захопливо. Я відчував це самою серцевиною своєї істоти. Їхній безмовний союз хвилював, тривожив, заворожував. Він був майже прекрасний. Я стояв перед цими людьми абсолютно сам. Я заздрив їм. Мені хотілося бути на їхньому місці, злитися з ними. І відмінності, які мені незначущими, другорядними. Вони всього лише такі ж люди, як і я. Їм так само хотілося врятувати свої заощадження і забезпечити тили, як мені хотілося вижити. Хіба не одне й те саме непокоїло нас? У мене в мозку як... Очевидність, яка випала мені на долю, раптом пролунали слова Ігоря Дубровського. Філософська істина, яку мені слід було застосувати, не знаючи, напевно, як це зробити. «Впусти в себе світ іншої людини, і вони тобі відкриються». «Впусти в себе світ іншої людини. Ми не індивідуалісти, які зустрічають одне одного багнетами. Ми звичайні люди». У нас однакові прагнення, однакові надії та одне бажання жити. Причому жити якомога краще. А те, що нас розділяє, це так незначні деталі у порівнянні з тим, що об'єднує. Адже всі ми люди. Але як розділити з ними ці почуття? Як їм пояснити? І як знайти в собі сили пояснити? Перед моїми очима промайнув образ підвалу Спічмайстер, і я знову відчув володіння собою, володіння аудиторією. Так я віднайшов ресурси. Я знав, якщо ризикну, то зможу спустити крок на зустріч цим людям, висловити їм усе, відкрити свою душу. Трибуна переді мною здалася мені бар'єром, перешкодою, втіленням того, що нас розділяє. Я простягнув руку, зняв мікрофон з підставки і обігнув трибуну, залишивши на ній свої записи. Я йшов до публіки, абсолютно беззбройний у всій своєї вразливості. Ішов повільно. Мене вело бажання об'єднатися із цими людьми. Мені було страшно, але страх потроху відступав, поступаючись місцем почуттю глибокої довіри, яке народжувалося в мені. Парадоксально. Але мені не хотілося приховувати свою незахищеність. Навпаки, я прагнув, щоб вони її розгледіли. Для мене вона була гарантією щирості та прозорості намірів. Підкоряючись інстинкту, я розв'язав кроватку і відкинув її вбік. Те ж саме я проробив з піджаком, і зім'ята тканина шурхотом повзла на підлогу. Я підійшов до краю сцени. І мені стали добре видні серйозні обличчя тих, хто сидів у перших рядах. А далі обличчя втрачали чіткість, перетворюючись на кольорові плями, як на картинах імпресіоністів. Але в повислій напруженості тиші я відчував, що всі погляди звернені на мене. Стало ясно, що говорити заготовлений текст не можна, зараз він не годився. Отже, треба покладатися на слова, які спадуть самі. «Як там, – сказав етєн, – говори, що думаєш, що на серці?» Я оглянув зал. Сум'яті людей, їхнє невдоволення були буквально відчутні, і серце моє луною відгукнулося на їхню тривогу. Губи знову відчули метал мікрофона. «Я знаю, що ви зараз відчуваєте!» Мій голос розірвав тишу і зазвучав у величезному просторі зали з несподіваною силою. «Я відчуваю вашу тривогу, вашу незгоду. Ви вклали в гроші в акції нашої компанії. Мої відкриття в пресі призвели до того, що курс акцій упав, і ви на мене ображені, ви розсержені. Ви дивитеся на мене як на негідника, зрадника і взагалі сволоту. У залі звуку. Від потужних прожекторів у мене палало обличчя». На вашому місці, я думав би, так само. Зал заумеру напружений, на електризованій тиші. Ваші надії на прибуток зруйнувалися. Ви розраховували на ці гроші. Хто як на засіб поліпшити життя, хто як на можливість щось купити, хто як на забезпечення на форс-мажор або як на капітал, який ви залишите дітям – Хоч би якими були ваші клопоти, я розумію їх і ставлюся до них із повагою. Напевне, ви думаєте, що я передав інформацію пресі через особисту ненависть до Марка Дункіна, щоб йому помститися. З огляду на все, що я зазнав через нього, це мало б сенс, але причина геть інша. Я опублікував ці дані з однією метою – спровокувати падіння курсу акцій. Почулися ображені вигуки. Я вів далі. Спровокувати падіння курсу акцій, щоб зібрати вас усіх і поговорити з вами так, як я говорю зараз, очі в очі. Напруга досягла апогею, і я відчув це на останній репліці, коли спробував роз'яснити свою позицію і сенс своїх вчинків. Ви маєте право знати. Це право і народило ваше цілком зрозуміле бажання побачити, як до кінця місяця і до кінця року курс акцій поповзе вгору. Під час створення біржі в її функції входив дозвіл компаніям збирати гроші з вкладників на рахунок майбутнього розвитку. Ті, хто хотів укластися, неважливо якою сумою, надавали довіру компанії та пишалися тим, що можуть сприяти її розвитку. Тим самим вони приєднувалися до проєкту. Згодом спокуса швидкої наживи стали спонукати деяких вкладників інвестувати кошти на деталі коротші терміни, переводячи капітал з однієї компанії в іншу, щоб перехопити акції на підвищені й отримані максимальний річний дохід. Ці спекуляції дуже поширилися, і банки винайшли те, що вони назвали фінансовим інструментом. Можливість закладатися на будь-яку зміну курсу, зокрема і цілковите падіння. Ті, хто ста ставить на зниження, виграють, якщо справи в компанії підуть погано. Це все одно, що спекулювати на хворобі сусіда. Припустимо, у нього рак. Ви ставите на те, що його здоров'я значно погіршиться протягом півроку. Через три місяці з'явилися метастази. Чудово! ви виграли 20%. Ви, звичайно, подумали, що тут немає ні, нічого спільного, адже мова про людину, а не про компанію. Тут ми й підходимо до головного. Відтоді, як біржа перетворилася на казино, і всі забули про її первісне призначення, само собою забулося і те, що на, за назвами компаній, на які хтось поставив, як під час гри на рулеці, Ті чи інші суми стоять люди. Люди з плоті і крові. Вони в цих компаніях працюють і віддають їм частину свого життя. Справа в тому, що курс ваших акцій безперечно залежить від перспектив короткострокового прибутку. Щоб акції виросли в ціні, компанія «Кожен тримест» публікує шикарні, чарівні результати. Адже будь-яка спільнота все одно як людина – Її здоров'я знає спади і поліпшення, і це нормально. Будь-яка хвороба вимагає взяти тайм-аут, трохи здати позицію, полежати, і тим самим компанія потребує переорієнтації, зміни траєкторії розвитку, щоб потім знайти більш стійку рівновагу. Але і в тому, і в іншому разі від нас вимагається терпіння. Якщо ж як акціонер, ви нехтуєте цією вимогою, компанія теж у мене труднощі, почне брехати вам або ухвалить рішення, які за всяку ціну принесуть швидкий прибуток. Публікуючи інформацію про фальшиві вакансії або свідомо звертаючись до неплатоспроможних клієнтів, Марк Дункер усього-навсього виконував умови гри за нечесними правилами. Вимога безперервного зростання акцій призвела до величезного тиску на всіх – від президента до службовців. Цей пресинг заважав працювати спокійно та продуктивно. Він призвів до необдуманих очінків, що не принесло користі ні компанії, ні співробітникам, ні суміжникам, які, ясна річ, переклали тягар тиску на своїх співробітників і своїх суміжників. Дійшло до того, що цілком життєздатні компанії змушені звільняти співробітників, щоб зберегти або збільшити рентабельність. Відтоді ця небезпека нависає над усіма нами та спонукає нас стати індивідуалістами, що псує стосунки між колегами. У результаті ми живемо в стані стресу. Робота перестала бути задоволенням, а я переконаний, що вона ним бути повинна. У залі стояла мертва тиша. Ніщо навіть близько не нагадувало ті веселі підбадьорювання, що летіли з місць спічмайстер. Але я був абсолютно щирий, намагався донести до людей те, що сам глибоко вірив. Я не претендував на істину в останній інстанції, просто говорив, що думаю, і це давало мені сили продовжувати». Світ ми сьогодні не переробимо, друзі мої, хоча мені згадалися слова Ганді. Ми самі мусимо стати тими змінами, яких хочемо домогтися від світу. І це правильно, тому що світ – не що інше, як усі ми. Сьогодні перед вами стоїть вибір. Звичайно, на долю планети цей вибір не вплине. Він вплине на кілька сотень людей, що працюють у Дункер Косталтинг на тисячі наших пошукувачів, та, можливо, на, безпосередньо на співробітників суміжних із нами компаній. Скромно, звичайно, але все-таки більше, ніж нічого. Простіше кажучи, цей вибір формулюється так. Якщо ви хочете, щоб ваші акції швидко виросли в ціні до колишнього рівня і різко пішли вгору, я раджу вам переобрати того, хто сьогодні керує нашою фірмою. Якщо ви оберете мене, я не зможу вам цього обіцяти. Можливо, навіть, що курс на якийсь час залишиться на дуже низькому рівні, але зате я можу обіцяти зробити Дункер Косталтен гуманнішою компанією. Мені хочеться, щоб кожен був щасливий, прокидаючись уранці з перспективою робити те, що допоможе розкритися його таланту, щоб кожен був на своєму місці, на своїй посаді. Я хочу, щоб наші менеджери вважали своїм завданням створити умови для успішного розвитку всіх членів свого відділу і дбали про постійне зростання професіоналізму. Я переконаний, що за такого підходу кожен виявиться здатним на краще і не заради того, щоб переслідувати зовнішні обставини, що їх нав'язали, а виключно через задоволення почуватися компетентним, оволодіти професією і врешті-решт Перевершити самого себе. Розумієте, я переконаний, що потреба в розвитку закладена в генах усіх людей і завжди прагне того, щоб себе виявити. Зрозуміло, якщо їй не заважає насильство менеджерів, які змушують чинити опір, щоб відстояти свою свободу. Мені хотілося б створити таку співдружність людей, де результати стануть плодами захопленого ставлення до роботи, а не наслідком пресингу, який руйнує і радість, і внутрішню рівновагу. Мені б також хотілося допомогти, щоб наші співробітники ставилися до суміжників, клієнтів і пошукувачів із такою ж повагою, як до самих себе. Не бачу, чим це може зашкодити розвитковій фірмі. Скоріше навпаки, Адже якщо тягнути ковдру на себе, вести переговори з метою поставити когось на коліна, завжди ризикуєш, що тобі принагідно відпла... відплатять тією ж монетою. Ми всі живемо у світі конкуренції, де кожен норовить зробити так, щоб противник програв. У результаті в програші мимоволі опиняються всі. Ні шляхом конфлікту, ні за допомогою сили нічого путнього не створити. Повага викликає повагу, довіра спонукає того, кому її надано стати гідним її. Я зобов'язуюся зробити абсолютно прозорими всі методи і результати роботи фірми. Дезінформація буде покладена край. Якщо нас спіткають короткочасні невдачі, навіщо від вас це приховувати? Щоб ви не продали акції? Але для чого вам їх продавати, якщо ви самі брали участь у вкладанні довгострокового проєкту? Усім вам, напевно, траплялося схопити нежить або гриб, який днів на вісім укладає вас у ліжко. Але хіба ви приховували хворобу від дружини чи чоловіка з остраху, що він або вона вас кинуть? Я хочу перевести нашу компанію на довгострокову перспективу розвитку, тому що, тому що бачите, це не солодкі мрії утопіста. Я переконаний, що компанія, яка базується на здорових цінностях, в цінностях дуже швидко зіпнеться і почне приносити прибуток. Але цей прибуток не треба шукати з одержимістю наркомана, якого конче потрібна доза. Прибуток – природний результат здорового і гармонійного управління. Мені раптом згадалися слова Ігоря. Знаєш, людей не можна змінити, можна тільки показати їм шлях, а потім викликати гостре бажання йти цим шляхом. Вибір за вами. Зрештою, ви обираєте не президента, а той тип внутрішнього задоволення, який хочете отримувати в кінцевому підсумку. В одному разі ви будете задоволені, що швидко збільшили заощадження і зможете поїхати у відпустку, купити соліднішу машину або відкласти гроші на спадок дітям. В іншому разі на вас чекає задоволення від участі в казковій пригоді, повернення діловим стосункам людського обличчя, Може статися, що щодня в глибині душі ви будете відчувати гордість від того, що самі робите трохи кращим в той світ, який залишите потім своїм дітям. Я підвів очі на тих людей, які сиділи в залі. Їх було дуже багато, але всі вони стали мені близькі. Я висловив їм усе, що було у мене на серці, і ні до чого було додавати щось інше. Я не відчував потреби завершити свою промову якимось Продуманим оборотом і зірвати опски, та й, суворо кажучи, мій виступ не був промовою на публіку. Я просто висловив те, у чому був глибоко переконаний, поділився вірою в можливість іншого майбутнього. Кілька секунд я дивився на них у цілковитій тиші, і ця тиша мене більше не лякала. А потім пішов до свого самотнього крісла. Директори сиділи за, стоп... за столом потупивши очі і дивлячись у підлогу. Голосування і підрахунок голосів тривали цілу вічність. Була вже восьма, коли я став президентом Дункер Косталтем. Розділ 54 Що ближче я підходив до Ейфелевої вежі за пашними алеями Єлисейських полів, то вищою вона мені здавалася, нависаючи наді мною всією своєю масою. Освітлена пурпуровим світлом при західному сонця, вона справляла величне і тривожне враження. Напередодні я виконав останні завдання і тепер був вільний від зобов'язань даних ігою. Отже, ми з ним могли мирно відсвяткувати перемогу. Однак вежа як була, так і залишалася для мене капканом старого лева. У мене виникло відчуття, що я знову потрапив у пастку. Уже після того, як зумів із неї вислизнути, Підійшовши до підніжжя залізної дами, я підвів голову і подивився на вершину. Мені одразу запаморочилося, і вежа повільно захиталася. Поруч із нею я був таким маленьким і тандітним грішник, що стоїть навколішки перед гігантським представником Бога і благає про ласку. Протопившись крізь з трі туристів я підійшов до Південної опори і представився охоронцеві біля ліфта, що належить ресторану Жульверн. «На чиє ім'я у вас замовлено місце?» – запитав він, звіряючись зі списком, який, який тримав у руках. «Я до пана Ігоря Дубровського». «Прекрасно. Ходіть, будь ласка, за мною, пане», – відповів він, припинивши проглядати список. Я пішов за ним службовим приміщенням із середини опори. Він помахав рукою своєму колезі, який зачекав разом із клієнтами. Ми пройшли повз нього і опинилися перед старим тісним ліфтом зі скла і заліза. Дверцята й шумом зачинилися, немов двері тюрми, і ми поїхали вгору крізь серце металевих конструкцій опори. «Пана Дубровського ще немає, ви прийшли першим». Ліфт підіймався дедалі вище, до невидимих зірок, залишивши далеко внизу місто, яке розляглося під нами. На верхньому поверсі в мене тяхнуло серце. Я впізнав знайомий канал, яким простягався пучок товстих електричних кабелів. Долоні відразу спітніли. Охоронець провів мене до метротеля, і той прийняв мене вишукано вічливо. Ми пройшли через ресторан до нашого з Ігорем Столика, огородженого скляним бордюром, і метро Тотель запропонував мені оператив, щоб звеселити очікування. Я замовив пер'єр. В ресторані було затишно. Суворе оздоблення в чорно-білій гамі і вечірнє світло, що пронизує горизонтальними променями кожен куточок, створювали враження повітряної легкості. Деякі столики були вже зайняті, і до мене долинали уривки розмов чужою мовою. Роззернувшись навколо, я не зміг стримати тремтіння Металеві балки були мені дуже добре знайомі. Вони нахабно сміялися наді мною, нагадуючи про мій розпач і колишні страждання. Від запаморочливого простору, який розгортався внизу, перехоплювало подих. Здавалося, що ти висиш у хмарах. Зрештою, повернутися на місце, де пережив душевну травму – справа добра. Я прийшов сюди не стерти з пам'яті минуле, а одягнути його в нову історію. Потрібно було заново перезняти стару кіноплівку, на якій події не те, щоб стерлися, але вкрилися пилом. Який же довгий шлях пройдено з того дня? Скільки труднощів і тривог пережито? Скільки разів? Окривлювала надія. Скільки було ривків уперед. Звичайно, ні я, ні оточення не змінилися. Я залишився таким, який був. Та як інакше. Але в мене виникло відчуття, що я звільнився від ланцюгів, які тримали мене, ніби човен на березі. Я переконався, що більшість своїх страхів я створював сам. Дійсність часом набирає вигляду жахливого дракона, який відразу ж зникає, Варто лише сміливо глянути йому в очі. Завдяки Ігорю я приручив усіх своїх драконів, і тепер життя моє населене янголами. Ігор, Ігор Дубровський, Ів Дюбрей, тепер, коли наш договір утратив силу, чи на всі поетапні куточки його життя пролилося світло, чи зрозумів я, що їм рухало, чи ні, яким я тепер його вважаю. Усе ще колишнім психіатром, теж наполовину хворим, час минав, а Ігор не з'являвся. Ресторан швидко наповнювався відвідувачами, і навколо столиків закрутилися в німому вальсі офіціанти, а метротель і сомельє керували цією плавною хореографією. Я замовив ще склянку, цього разу бурбону. Я ніколи не пив бурбон, але зараз мені раптом страшенно закортіло. Сонце сіло, і небо порожевіло. Тепле рожеве світло розлилося всюди, несучи із собою якісь неймовірні спокій і ясність. На мене не чекали жодні справи. Мені ні з ким не треба було розмовляти. Я просто сидів і насолоджувався кожною миттю. Час ніби зупинився, блаженно розтягуючись. Я взяв свою склянку, і почав повільно крутити її в пальцях, і кубики льоду закружляли в танці, тихенько подзінкуючи об стінки ледве чутним кришталивим дзвогом. Ігор не прийде, я знав це в глибині душі, смутно відчував. Я довго дивився в небо, і все моє їздіство, здавалося, розчинилося в його красі. Ковток алкоголю обволікав горло ніжним ароматом і зігрівав тіло баблячи його витягнути зручніше. На Париж спустився вечір, і місто засвітилося вогнями, створюючи тут на горі абсолютно чаклунську атмосферу. Я повечеряв сав, сам, і мене забирала вдалину ніжність паризького вечора, і заколесовували тисячу акорди фортепіано, а на небі мирно сяяли зірки. Розділ 55. Чоловік зручно влаштувався Вольтанці, поставивши поруч себе чашку з ароматною кавою, дістав із пачки сигарету і затиснув її в зубах. Чіркнув сірником, але сірник зламався, і він недбало кинув уламки на зиму. Другий загорівся відразу. Чоловік запалив сигарету і випустив перший за сьогоднішній день димок. Це був найкращий час дня. Маленький куточок живої природи перед будинком іще спав. І квіти ледве помітно пахли росою. Краплі роси, наче крихітні перлини, ще віднілися на задубілих зі сну пелюстках. Сонце ледь почало сходити ще блідим вранішним небом. День обіцяв був спекотним. Чоловік розгорнув газету «Прованс» і переглянув заголовки на першій шпальті. Ніяких особливих новин наприкінці серпня не спостерігалося. Ще одна, ще одна лісова пожежа поблизу Марселя швидко ліквідована після того, як у справу були пущені літаки. Певна річ, якийсь піроман або телепні туристи, які влаштували пікніку у супереч забороні. Підвищилося число відвідувачів літнього фестивалю, під час проведення якого виручка ніколи не покривала витрат. Ну ось, знову ми мусимо оплачувати концерти парижан зі своїх місцевих податків. Він відпив кави і перегорнув газету, щоб глянути на останню сторінку. Йому в очі кинулася світлина, під якою жирним шрифтом було набрано. 20-річного юнака було обрано президентом однієї з найбільших компаній із працевлаштування. Сигарета випала з нього, в нього з рота. «Оце такої! Жозетто! Ходи, подивися!» Не місце прикрашає людину, але воно не змінює ставлення до вас інших людей. Моя поява в офісі наступного дня після обрання переполохала всіх. У холі зібрався цілий натовп. Мабуть, колеги були настільки приголомшені таким перебігом подій, що не повірили і вирішили пересвідчитися самі. Кожен відтався по-своєму, але всі як один зверталися до мене якось незвично. Відчувалося, тут не обійшлося без особистої зацікавленості, чого б мені, звичайно, дуже не хотілося. Одні явно були обережнішими, інші навпаки поспішали встановити тісніші стосунки, сподіваючись рано чи пізно отримати із цього якийсь який-небудь зиск. Тома більше старався підлабузнюватися що аж ніяк мене не здивувало. Лише Аліса поводилася, як зазвичай, і, схоже, її радість була щирою. Я, не зволікаючи, піднявся до свого кабінету. Не минуло й 15 хвилин, як там з'явився Марк Дункер. «Нема чого ходити колами», – заявив він з порога, навіть не привітавшись. «Усе одно ви мене звільните, тож краще зробити це щиро й одразу. Підпишіть, щоб швидше із цим владнати» і простягнув мені папір на бланку нашої компанії. Я прочитав, не беручи його з рук. То був уже надрукований лист щодо того, що долю пану Дункера вирішено і його звільнено з посади, яку він обіймав. На тому місці, де мав бути підпис, він написав «Алан Грінман, генеральний директор». От уже людина, настільки звик усіма командувати, що навіть питання власного звільнення взяв у свої руки – я взяв аркуш і перш ніж викинути у відро, порвав. Він зачуд... зачудовано дивився на мене. Я довго думав про це, сказав я, і вирішив, що буду тільки президентом, а посаду генерального директора передам іншій людині, щоб не обіймати обідві посади самому. Пропоную цей пост вам. Ви знамениті культом ефективності, пристрастю до результатів, ми обернемо ці якості на користь благородній меті. Відтепер ваші функції, якщо ви, звичайно, пристанете на цю пропозицію, будуть полягати в тому, щоб зробити нашу компанію орієнтованою орієнтовано на людей. Усі відділи мають працювати надзвичайно якісно у режимі абсолютної поваги до клієнтів, працівників і суміжників. Як ви вже знаєте, я поставив на те, що щасливі люди будуть працювати більш ефективно – а суміжники, якщо з ними поводитися як із партнерами, намагатимуться бути на висоті наданої довіри. Що ж стосується наших клієнтів, то вони гідно оцінять усе, що ми їм запропонуємо. Це довго не протягне. Ви ж бачили, акції упали ще на 11%. Нічого страшного. Просто ще один великий акціонер продав свою частку. Тепер компанія складається тільки з дрібних власників, і це змушує нас переглянути свій підхід до неї. Тиску з боку великих інвесторів, які диктували свої закони, покладено край. Тепер ми всі як одна сім'я. Ви самі себе підставили, щоб вас з'їли з тельбухами. Я й півроку не дам до того дня, коли який-небудь конкурент упику вам публічно оголосить про тотальний розпродаж акцій. Також не дам і 15 днів до моменту, коли з'явиться якийсь мажоритарний акціонер і вас відправлять у відставку. Тотальний розпродаж акцій нічим не загрожує. За тотального розпродажу зазвичай прагнуть перекупити акції в частині акціонерів за цінами вищими, ніж на біржі. Але нагадаю. Вони проголосували за мене вже після того, як я попередив, що акції будуть набирати обертів значно повільніше, ніж за вашого правління. Отже, вони приєдналися до проєкту, відмовившись від надії на прибуток у короткі терміни. Ставлю на те, що вони договору не порушать і не піддадуться на заманливий співсирен. Ви просто не хочете бачити найпростіших речей – вони не втримаються. Коли йдеться про гроші, людина слабка. Ви так і не зрозуміли, що ситуація змінилася. Ваші акціонери плювати хотіли на долю компанії, Їм потрібен був тільки прибуток. От і вся мотивація. Тому ви й стали рабом рентабельності їхніх укладень. Усі, хто залишився зі мною, тепер об'єдналися навколо справжнього проекту компанії на основі філософії цінності. Їм не має ніякого сенсу відмовлятися від цих цінностей. Вони залишаться. Дункер дивився на мене геть розгублений. Я розгорнув теку, яка лежала на столі, дістав звідти аркуш і простягнув йому. Ось, візьміть, це ваш новий контракт. Тримач контракту той самий, з тією лише різницею, що тепер ви не президент і генеральний директор, а тільки генеральний директор. Кілька секунд він із великим подивом мене роздивлявся. Потім у його очах промайнула хитра іскорка. Він дістав із кишені ручку, обпірся на стіл і підписав контракт. Гаразд, я згоден. Цієї миті задзвонив телефон. Так, Ванесо. У мене на дроті журналіст. З'єднати вас? Так, будь ласка. Дункер кинув мені та вийшов. Пане Грінмор, слухаю вас. Емануель. Вальгадо з БФМ TV, я хотів би запросити вас на передачу, яка йде у вівторок ранці. Було б чудово, якби ви поділилися з глядачами за колісним боком вашої перемоги на виборах. Як вам удалося захопити владу? Я не розцінюю цю подію як захоплення. Саме це нас і цікавить. Зйомку призначено на понеділок на 14. Чи зможете прийти? Е, тільки ось що. Там передбачається якась публіка, що найбільше людей за 20, а я можу запросити ще кількох людей. Я обіцяв, без проблем. Марк Дункер вийшов із кабінету Алана Грінмора з хитрою посмішкою на вустах. Юний пройдисвіт тервиться до влади, але в нього кишка тонка впоратися самотужки. Ось чому він покликав його Дункена на місце генерального директора. Сам він не здатний керувати підприємством і прекрасно це знає. Перестрибуючи через дві сходинки і потираючи руки, колишній президент минув два марші сходів, що ведуть на поверх, де розташовувався його кабінет. Уже з цим хлопчиськом, який не спромігся навіть підстрахуватися, він упорається в мить. У хлопця немає ні найменшого уявлення про владу. Зрештою, нічого ж не змінилося, і командувати буде він. Марк Дункен – генеральний директор, а президент буде слухняно йти за ним. Наприкінці року він надасть звіст, звіт, і коли загальні збори зрозуміють цю роботу, він заждає, щоб його переобрали відкритим голосуванням. Він підійшов до дверей свого кабінету, і обличчя його раптом зморщилось, а потім налилося кров'ю. Його раптово вразила одна думка – його парашут. Його золотий парашут у 3 мільйони євро, заготовлений на випадок. Ось чому Грінмор попросив його залишитися, а він підписав контракт. Марк Дункер увійшов до кабінету, навіть не помітивши Ендрю. Слова вилітали самі собою. Він не здавав собі справ. Що говорить? Схож, схоже, хлопчисько двічі мене обдурив. Секретар звів брови. Прошу пана, як ви сказали. Розділ 56-й. Я пішов з офісу раніше і рушив до Ігоря Добровського. Він мусить мені все пояснити. Сховатися, як він учинив учора, було найпростішим. Штатний шофер, якого президент мав за посадою, уже чекав, щоб мене відвести, а мені було смішно й дивно. Я розвалився на м'якій шкірі заднього сидіння, а навколо нас на вулиці Революції всі водії сиділи, нервово вчепившись у кермо. Я раптом відчув себе важливою персоною і здивувався, піймавши себе на тому, що стежу за поглядами водіїв, коли ми зупинилися на світлофорі. Що я хотів, що я хотів побачити? Ушанування, можливо, захоплення? Сказати по правді, на мене ніхто не звертав уваги. Усі були стурбовані тим, щоб проскочити з одного ряду в інший, обігнавши при цьому сусіда. Через габарити нашої машини ми в цій грі потрапляли в розряд невда і нас усі обганяли. Цікаво, на що я сподівався? Чи я сам захоплювався коли-небудь тим, у кого був особистий шофер? Та ні, звичайно. Ще одна ілюзія – Шукати визнання таким способом – марна справа. Яким чином захоплення інших може компенсувати брак самоповаги? Те, що приходить зовнім, не в змозі залікувати рани нашого внутрішнього я. І мені раптом страшенно захотілося повернутися до завдання, яке дав мені колись Ігор – щовечора відзначати три вчинки, якими я міг би пишатися. Я припинив це робити, коли виявив, що Ігор не той, за кого себе видає, і коли почалася там неможлива круговир тривожних подій, яка змусила мобілізувати всю мою енергію. Кількома хвилинами пізніше ми застрягли у величезному корку на Майдані згоди, і я пошкодував, що сижу не в метро, я б хвилин за 20 дістався до місця без жодних проблем. Нарешті ми доїхали, і наш громіздкий седан зупинився біля чорної огорожі палацу. Небо затягло густими хмарами, і з паркової вулиці повіяло деревною вологою. Занурений у сіру і млоузамов був схожий на корабель привід. Я впізнав Дворецького, який відчинив мені, і, сказавши, і не сказавши ні слова, провів у велику вітальню. Негода затягла кімнату сумним серпанком. У звичному порядку в будинку світилося. Катрін сиділа на дивані, скинувши на підлогу туфлі і поклавши ноги на подушку. «Добрий день!» Вона підвела на мене очі, але нічого не сказала, тільки кивнула головою. Я обвів очима кімнату. Катрін була сама. У напівтемряві закрите фортепіано здавалося чорною мармуровою плитою. Крізь відчинене всад вікно я помітив, як листям дерев Забарабанили перші краплі дощу. «А де Ігор?» Жінка відповіла не відразу, відвівши очі. «А, ти дізнався його справжнє ім'я?» «Так», – вона помовчала. «Алине?» «Так», – вона зітхнула. «Алине, я мушу тобі сказати, що...» Нарешті Катрін зібралася духом, і я відчув, як вона все стиснулася. «Ігор помер». «Помер?» Так, учора вранці від серцевого нападу служники нічого не могли зробити, а швидка приїхала занадто пізно. Ігор помер, я повірити не міг, немислено, незбагнено. Тепер мої почуття до нього вирівнялися і пом'якшилися. Але за літо я його сто разів ненавидів, сто разів ним захоплювався і сто разів його боявся. І такий ж це він звільнив мене від нашийника боязкості та зробив із мене людину, здатну жити повним життям. Помер. Я раптом умить зрозумів, кількома речами я йому зобов'язаний і наскільки був невдячний, і тепер уже ніколи не зможу йому віддячити. Смуток охопив мене, проникаючи в усі куточки мого єства. Навалилася тяжкість і в тому. Старий лев Покинув цей світ. Раптом мозок пронизала думка. Що ж, тепер відповіді на всі мої запитання зникнуть разом із ним. Катрін, можу я вас про щось запитати? Але не я. Процес. Процес Франсуа Літрека. Був Ігор винний чи ні? Ні. Тут йому не було в чому собі дорікнути. Але тоді навіщо він гіпнотизував суддів? Адже це було так? Катрін сумно посміхнулася. Якби і було, я б не здивувалася. Отже, він вважав за краще впливати на суддів, а не від... виправдовуватися перед ними. Або просто зрозумів, що не зможе довести свою невинність. До того ж, він майже не зустрічався з тим хлопцем, за яким не всипущу стежили. І якщо той наклав на себе руки, Ігор був ні до чого. А я... Адже наша зустріч на її фольовій вижі не була випадковою. Вона подивилася на мене з теплотою. Ні, не була. Адже він спеціально заманив мене до своїх володінь. Катрін мовчки кивнула. У мене пересохло в роті. Вона його спільниця, вона була в курсі всіх його задумів і дозволила йому. Катрін, ви ж знаєте, навіщо йому знадобилася одрій? Вона відвернулася до вікна і задумливо заговорила, стежачи очима за струменями дощу, який із шумом падав на сад. Ігор знав про те, які близькі стосунки вас пов'язали, і розповів Одрі про свої плани щодо тебе. Він переконав її нібито випадково залишити в тебе статтю про самогубство і піти. Так це він умовив Одрі мене кинути? Я був вражений. Як він міг учинити так мерзотно? Вона довго не піддавалася на вмовляння, але Ігор умів переконати. Він довів, що це у твоїх інтересах, і обговорив із нею час, протягом якого вона зникне з твого життя. Я дуже шкодувала, що Одрів вступила в гру. Вона для цього занадто цілісна натура. А коли я одного разу побачив, як вона виходила? Вона прийшла, щоб послати його до Біса і сказати, що більше не може, і що все це цілковита нісенітниця. Ігор виторгував іще трохи часу, Алане. Ця історія роздратувала мене. Я відчував, як у мені здіймається глухий гнів. Але як він міг, Алане. Але ж це підло грати людськими почуттями, Алане. А якби вона за цей час зустріла когось іншого, алане аж це означає взяти на себе величезний ризик. Катрин викрикнула, щоб я її почув. «Ігор був твоїм батьком, Алане. Її голос з гучною луною розлетівся вітальною і назавжди вкарбувався в мій мозок. Навколо запала тиша. Розум мій перевернувся під натиском безладних думок і почуттів. Катрін застигла на місці, теж розгублена, не зводячи з мене очей. Батьком? Я затнуся, не в змозі вимовити нічого зрозумілого. "Я не знаю, говорила тобі мама чи ні", лагідно продовжувала Катрін. "Але людина, яка відвезла вас в Америку, не була твоїм батьком. Та ні, я знав, знав за багато років до знайомства з тобою Ігор погодився надати притулок дочці хворої служниці. Вона була матір'ю-одиначкою. І на ті 15 днів, що вона провела в лікарні, дівчинку не було з ким залишити. Дівчинці було приблизно стільки ж років, скільки й тобі. Відважна, сповнена життя, кумедна дитина. Мала, а вже особистість, особистість. та ще яка – Ігор був підкорений. Він, який ніколи не цікавився дітьми, проводив із нею всі дні. Вона стала для нього справжнім відкриттям, безцінним життєвим досвідом. Коли мати виписали з лікарні і забрала дитину, Ігор наполіг на тому, щоб, її далі, про неї, щоб далі про неї піклуватися. Він грав роль хрещеного батька, покровителя, і продовжував піклуватися про дівчинку. Коли вона виросла і особливо, коли її мати переїхала. Поява в його житті маленької дитини послужила пусковим механізмом. Ігор раптом згадав, що сам мав стати батьком і що його дитина швидше за все нічого про нього не знає. Його почав мучити сором. Було нестерпно усвідомлювати, що його єдина дитина живе десь далеко від нього, і він кинувся тебе розшукувати» підключивши всі доступні йому засоби, влаштувавши справжню великомасштабну операцію. Але з таким самим успіхом можна було шукати голку в сіні. На те, щоб знайти твої сліди, пішло понад 15 років. І треба ж було, щоб випадок привів тебе просто до нього, і ти сам, того не знаючи, оселився зовсім поруч. Випадок. А потім він довго зволікав Тижнями вичікував на потрібний момент, напевно, тут були сором і боязкість. Присвятивши стільки часу пошуком і опинившись раптом поруч із тобою, він злякався йому бракувало мужності поглянути тобі в очі. Він боявся, що ти його відштовхнеш, що ти не пробачиш, адже він кинув вас із матір'ю ще до твого народження. У якийсь момент я навіть вирішила, що він. Зовсім до тебе не наблизиться, що він остаточно відмовився від цієї думки, потім він налагодив стеження за тобою, тебе вели постійно. Він вечорами безперервно читав звіти і знав про тебе все, усі твої почуття, страхи й розчарування. Але владі не міг ходити за тобою повсякчас, рано чи пізно ти б його викрив, і тоді він попросив долучитися в свою опіканку. Вона погодилася, але Ігор за його здатності все контролювати не міг передбачити, що із цього вийде. Дівчина, погодившись за тобою і спостерігавши, пристрасно в тебе закохалася і відмовилася складати рапорти. «Не кажіть мені, що…» «Так, Одрі!» Катрін мовчки на мене подивилася і кивнула. «Одрі! О, Господі! Опіканкою Ігорю була Одрі?» Ось тоді він і зважився прибрати тебе до рук. Я думаю, для нього це був спосіб позбутися почуття провини, адже не він виростив тебе. До того ж треба було виправити ситуацію, що вийшла з-під контролю. Він розшукував тебе 15 років, і тієї миті, коли він уже був готовий з'явитися у твоєму житті, ти раптом душею і тілом кинувся в обійми дівчини. Можливо, він підсвідомо хотів іще якийсь час зберігати тебе для себе. Що стосується мене, то я не дуже підтримувала його ідею стати твоїм покровителем. На мою думку, це могло сильно ускладнити ваші стосунки, коли ти нарешті усе дізнаєшся. Але він не взяв цього до уваги і вчинив по-своєму, як завжди. «А ким ви були для нього?» Я часто ставив собі це запитання – Можна сказати, колега, яка стала подругою. Я теж була психіатром. І за тих часів, коли він іще неприховано практикував, багато чула про його відважні подвиги. Тоді я з ним зв'язалася і попросила дозволу супроводжувати його заради обміну досвідом. Він одразу погодився. Йому було приємно, що хтось зацікавився ним самим і його методом. Треба визнати, що твій батько, Алене, був генієм, хоча його методи були досить специфічними. Але ви згодні, що це безумство – штовхати власного сина на самогубство тільки заради того, щоб мати привід потім підставити йому плече. Я міг не прийти, міг скористатися іншим способом. Не міг, за тобою ретельно стежили. Щось у всій цій історії мене непокоїло і глибоко зачіпало. Але що? Я визначити не міг. Раптом один спогад промайнув мене у мозку. Катрін, того дня, коли ми вперше зустрілися, я був у жахливому стані. Знаю, але Ігор мене спонукав стрибнути. Присягаюся, він так і казав. Давай, кидайся, чого стоїш? Катрін сумно посміхнулася. Ах, це у цьому весь Ігор. Він дуже добре тебе вивчив знав усе про твою особистість і чудово розумів, що дати тобі наказ стрибнути – це кращий засіб уберегти тебе від стрибка. Ну а якби він помилився, адже ризик був величезний. Бачиш, до такої людини, як він, нам ніколи навіть не наблизитися. Він усе життя йшов на ризик. Але твій батько знав людей краще, ніж вони самі себе знали. У нього була приголомшлива інтуїція – він завжди безпомилково відчував, що потрібно сказати в потрібний момент, і ніколи не помилявся. Дощ чух. Сад осяявся світлом, відбитим у мокрому свіжому листі. І відчинених вікон долітав вітерець. Ми ще довго говорили про мого батька. На сам кінець я подякував Катрін за довіру. Вона назвала мені день похорон. Треба взяти відпустку. Уже біля дверей вітальні, виходячи, я затримався і вернувся. Ігор знав про моє обрання. Катрін під... підвела на мене очі і кивнула. Мене мучило одне запитання, але я соромився його поставити. А він пишався мною. Вона знову відвернулася до вікна, помовчала і глухо відповіла. Того вечора я зайшла до нього по тому, як мене телефоном сповістили про це владі. Сам він не встигав приїхати. Коли я увійшла, Ігор сидів за фортепіано. Він не обернувся до мене, але припинив грати, щоб мене вислухати. Він зрозумів, чому я прийшла. Я повідомила йому про твою перемогу, але він сприйняв звістку мовчки, навіть не порухнувся. Я трохи почекала і підійшла до нього. Катрін помовчала і додала. У нього в очах стояли сльози. Розділ 57. Є в житті періоди, насичені подіями і почуттями, і їх неможливо ні пояснити, ні назвати точним словом. Моя зустріч з Одрі вписалася саме в такий період і без того напружений. Яке щастя було знову її знайти і закрити нарешті душки нашої болючої розлуки. Я, мов, на небі літав, дізнавшись, що весь цей час вона кохала мене. Я був щасливий, вражений тим, що знову бачу її, чую її голос, можу до неї доторкнутися, обійняти. Ми заприсяглися ніколи більше не розлучатися, що б не сталося. Звичайно, ми обидва багато говорили про Ігоря і обидва плакали. Вона розповіла про своє дитинство поруч із ним, а я про недовгі, але тісні взаємини, які зв'язали нас». Ми обидва заново пережили всі мої тривоги, усі випробування, яким він мене піддавав, і всі надзвичайні пригоди, що породила ця історія. Ігоря поховали на кладовищі син Женев'єн-де-Буа. Відспівування відбулося в соборі святого Олександра Невського. Більшість присутніх на похоронах були одне з одним незнайомим. Виняток становила група слуг. Ніхто не розмовляв. Люди просто прогулювалися тінистими алеями кладовища в очікуванні прибуття тіла. Жінки були в переважній більшості, причому багато з них дуже красиві. Прийшли в яскравих сукнях, а не в жалобі. Потім принесли труну і всі інстинктивно скупчилися навколо неї. Труну несли четверо чоловіків у чорному, за ними йшов владі. Ведучи на повідку навдиво виш спокійного Сталіна, ми рушили довгою мовчазною вервочкою, зеленими просторами цього прекрасного хвильного місця. Над безмежним спокою світилось яскраве сонце, шелестіне берези, смокло пахли ялини, до яскраво синього неба стріміли вузлуваті гілки сосен. Біля повороту алеї мені раптом стислося серце. Перед нами стояло фортепіано. За клавіатурою сидів незнайомий молодик зі слов'янськими рисами обличчя і великими вологими блакитними очима. Він заграв і кристалеві звуки розсипалися в тиші. Натовп на застиг, у мить захоплений почуттям, одрі притулилася до мене, мелодія лилася чергуючись із невтішними акордами. І була вона такої краси, що розбивала душевну броню найсильніших, торкалася їхніх сердець і вела за собою в ті краї, де панувала скорботна відчуженість. Цю мелодію я впізнав би серед тисяч інших. Мого батька в останню путь проведжав Рахманінов. Навіть у найбайдужіших на очі навернулися сльози. Розділ 58. Минули місяці ми переїхали в палат зимового ранку, коли сніг укрив сад щільним плащем і пластівцями ліг на довгих величезних гілках старого кида. У холодному повітрі відчувалася гірська свіжість. Мене бентежила сама думка жити в такому просторому і зручному будинку. Першого тижня ми щоночі спали на новому місці і обідали то у великій вітальні, то в бібліотеці, то в чудовій їдальні. Ми були як двоє дітей у палаці, набитому іграшками. Усі повсякденні турботи зникли, за нас їх виконувала прислуга. До кінця другого тижня ми нарешті визначили свій простір і в нас з'явилися перші звички на новому місці. Наше життя поступово зосередилося в двох кімнатах а решта цілком природно лишилися порожніми. Ми багато разів запрошували до себе друзів, одрі, але щось не клеїлося, хоча в нашій поведінці нічого не змінилося. У цьому місці, яке і мене самого довго вибивало з колії, вони почувалися ні в цих, ні в тих. Вони дивилися на нас інакше, і з наших розмов зникли безпосередність і теплота. Стосунки охляли. Стали холодними і відстороненими. Вони знали, що ми багаті і безсоромно просили про фінансову допомогу, яку ми не вміли їм відмовити. Скінчилося тим, що з розряду друзів ми перейшли в розряд банкірів. А інші навпаки, всіляко домагалися нашої дружби. Але ми відчували, насамперед ними рухає бажання похвалитися де-небудь, що вони в нас бувають. Багатство притягує до себе кар'єристів і хвальків. Поступово ми навчилися не звертати на це увагу, а потім і зовсім стали відлюдниками. Повсюдність служб дуже скоро стала відчуватися нами, як втручання в приватне життя. Вони могли з'явитися раптово, заважаючи нам по-справжньому розслабитися, зазіхаючи на нашу близькість. У власному будинку ми почувалися чужинцями. За 2-3 місяці ми втратили значну частину радості життя і своєї майже дитячої безпосередності. Ситуація виходила із-под контролю. Ми були абсолютно безпорадні. Ми зрозуміли, що зазнали поразки, і це підштовхнуло нас до дій. Я спробував зрозуміти сенс того, що з нами відбулося, оскільки був тепер переконаний, що нічого на світі не відбувається випадково просто так. Випадок? Я подивився на ситуацію збоку і запитав себе, із чого б це праптом на мене звалилася вся ця розкіш? Може, життя мене від чогось застерігає? Хоче, щоб я переглянув свої ідеали? Може, я дозволив заманити себе в пастку, переплутавши потребу в саморозвитку з банальним підйомом соціальними щаблями? Адже справжній розвиток має відбуватися всередині. Ти щасливий, коли змінюєшся сам, а не коли щось змінюється навколо. Після такого рятівного відкриття ми ухвалили рішення позбутися обтяжливого вантажу. Ми продали палац і розділили гроші між слугами. Вони все життя чесно працювали в мого батька. Мати Одрі, яка роком раніше вийшла на пенсію, теж отримала свою частку. Владі, який взяв на себе клопіт про Сталіна, став до того ж власником Мерседеса, із яким ми не знали, що робити. Розкішні машини викликають заздрість посередності, призирство інтелектуалів і жаль тих, хто зберіг живу душу. Загалом нічого хорошого. Я подарував ресторан Жульверн мережі благодійних їдалень. Було весело уявляти, як коли-небудь паризькі бідаки піднімуться на ефелеву вежу, щоб помилуватися прекрасним краєвидом і поласувати смачненьким. Потім ми зодрі схрестивши пальці на щастя – Зателефонували пані бланшар і підстрибнули від радості, коли вона сказала, що нікому не здала мою квартиру, побоюючись, що сусіди виявляться шумними. Одної чудової квітнивої неділі ми знову ступили на поріг житла того самого, яке було нам потрібне для щастя. Ледве розібравши валізи, одря відчинила вікно і насипала на підвіконня крихти хліба. Сонячні промені розбіглися кімнатою, і паризькі горобці не забарилися з'явитися на частування, наповнивши квартиру радісним щебетом. Увечері того ж дня пані Бланшар організувала у дворі гулянку на честь нашого повернення. Щось у ній змінилося, але я ніяк не міг зрозуміти, що. Вона постелила на старий стіл білу скатертину, і розставила безліч усілякої смакоти – пирогів, запіканок, тістечок, над якими, напевно, працювала весь день, сповнюючи будинок з покусливими запахами. Вона покликала всіх сусідів, і ті були дуже раді посидіти ввечері такого гарного дня. Але найбільшим сюрпризом було те, що вона сама пішла за Етьєном. Він набив собі черву і оголосив про тотальний розпродаж гросе- Кермітадже, із пляшкою якого не розлучався весь вечір. Старенький магнітофон на батарейках грав французьких пісеньок, які вже вийшли з моди, але були дуже веселі, і всі погойдувалися в такт під гучні жарти. До нас повернулися колишні безтурботність і легкість. А я все поглядав на мадан Бланшер і намагався зрозуміти, що ж у ній змінилося. І вже десь у півночі відповідь раптом спала сама собою. Як же я не помітив? Вона більше не в чорному. На ній мила квітчаста сукня. Найвизначніші події часто залишаються непоміченими.